Annyi nagy csönyörű volt, mint egy én vidig így kiukrált belőle egy ilyen, ilyen mesebeli tujapap. Tujapor. Tujapor. Egy-egy, nagyon szép torkulat tüzes filmet. Torkulat tűz témában a Jack Reacher egy újabb ezt Ha látjátok mi a csalás szóvirágokat, azok itt tetsz, vagy tuják? CGI, CGI, CGI, CGI. Hála neked, a filmlövelőzős jeleneteit biztos nem fogom tudni komolyan venni. A podcast. Sziasztok! Itt a 110. Filmbarátok podcast, itt november közepe van, teljesen a közepe, 15-e van, és nemhogy teljes létszámban vagyunk, itt még van itt egy plusz fő is, ugyanis itt van a Filmbarátok alapító tag, Sorter is, sziasz, Sorter! Sziasztok! És itt van tercetesen még akkor Zoli, Sziasztok! Black Sheep, Sziasztok! Gergő, Sziasztok! A fregolit ne én. hagyd ki! A Fregoli, igen, aki előbb itt ö, nagy zajt keltett, de most elvileg remélem ö, stabilan áll a lábán. Visszazártad a ketrecbe? Nem akartam így mondani, miért a Fregoli lobby itt megtámad, hogy a valami. De, szervezet. Igen, de ö, remélem kibírja. Jó, na hát ha a edzett filmbarátok, hallgatók ö, itt itt csodálkozhattak, hogy szort teret hát, akkor ilyen, va, ilyenkor valami szokott lenni, így van. Filmbarátok zárt helyi idő van megint és ez a harmadik alkalom, ha a századik adásbeli quiz nem számítjuk bele és eddig Gergő volt az utóbbi fél évben a, a Csábi Gergő vándorkupának a büszke tulajdonosa azelőtt Black Sheep volt, de hogy így is marad-e, ezt meglátjuk hamarosan Zoli fog nyerni igen. igen, én is sejtem, Zovit mondta, ad... mondta az adás előtt, hogy nagyon fáradt, de szerintem csak ez csak ilyen elterelés. Én, igen, én benne, hogy ja. úgy fogja nyomni, mint a robot. Ez a lelki fölénynek már a elindítása, tehát hogy ő pszichológiailag már is megtör mindenkit. Úgy csinálni, mint a, mint a könyvelőben az autista Beneflek, hogy így mindenre rávágja a választ. <laughs> Annyira azért nem leszek el. És ha az nem jön be, akkor egy... Kilométerről szétlő mindenkit. Az, igen. <gül> az is egy megoldás. Érdekes a kvízmester, és uh, ugyanakkor a Sorter vendégeskedése nem így indult, hogy gyerekek, csináljunk zárt helyet, hanem meghalotta, hogy mi lesz a népakaratában, ugyanis a magam ura az ő egyik nagy kedvence, és akkor igen. mondta, hogy Á, gyerekek, hogy beszélhet, beszélhessek, meg ilyenek, mondjuk persze, de hát akkor már itt, akkor... <gül> erről nem beszélünk, -e Gergő. Is. Megmondtam, hogy erről nem beszélünk. Ja, úgyhogy meglátjuk, hogy ö, mi kerekedik ki ebből a beszélgetésből, illetve hát fel is készült így a legtöbb filmet ő is látta. Úgyhogy ö, nagyon szépen Köszönjük, hogy megint elfogadtál a meghívást, és nem mellesleg felkészültél a zárt helyiből, ugyanis a legnagyobb melló az a tiéd, mert összeállítottad a kérdéseket, és nagyon sok kérdést kaptunk a felhívás után, amit publikáltam a Facebook oldalon, úgyhogy valamiből válogatni még a legközelebbi alkalmakra is szerintem. Javicske, ha nem így van. Nem, nem, hát abszolút értékben. Nem így van. Nem. <gül> abszolút <gül> értékben. Tehát megint összeállítani ezt a öt darab vízjátékot, ami majd ugye az adásban is szerepelni fog, az megint csak nem volt könnyű, mert annyira kreatív és, és annyira ö, jól átgondolt vízjátékokat játékokat küldtek a hallgatók, hogy tényleg ö, szívem szerint mindegyiket beraktam volna, tehát akkor az egész adás elment volna a kvízzel. Így is igyekeztem most öt olyat kiválasztani, amilyenek nem voltak még korábban, és megint mind az öt eléggé más, tehát nem nagyon lesznek hasonlóak. Hát lesz köztem megint egy-kettő ilyen meredekebb, egy-két lájtosabb is talán, de jó lesz. És hozzá kell tenni, hogy sokan küldtek be ilyen vizuális Igen. hogy természetesen nem néztem meg a maga feladványokat, csak a leírást, amit továbbítottam neked, abból kitűnt, hogy például nem tudom, hogy plakátos van, hogy abból egy részlet, vagy ilyesmi. Volt egy ilyen negatív pószteres például, tehát voltak ilyenek, igen, azokból most nem tettem be, azt hiszem ez beszéltük is talán, hogy az nem kéne, Hát igen, hát igen, mert ez, ez egy ez figyelembe kell venni, hogy sokan hallgatják az adást, és ilyenkor nem működik ez. Ugyanakkor majd valamikor csinálunk egy olyat, ahol csak ilyenek lesznek, és akkor esetleg akik NPR-on hallgatják, azoknak előre szólunk, hogy akkor ezt a részt majd Youtube-on potolják, vagy valami. Úgyhogy ez nincs elveszve, ha emberek ilyet küldtek, csak most nem ezek lesznek a zárt helyiben de akkor meglátjuk, hogy szórtermivel készült itt. Na, az előző adás után nagyon-nagyon sok minden történt itt a podcast tájékán. Egyrészt kaptunk újra a profilképet máté -tól. Nagyon szépen köszönjük. Ilyen Doctor Strange-es feelingje van. És az is. Hát igen. Én, én mondjuk nem értek ehhez, de még én is rájöttem, hogy ez Doctor Strange. Ugyanakkor annyira belerendültetek, hogy már van a 111. adása is borítóképünk, és még a 113. a Star wars is van. ha A 113 lesz a Star Wars. Hát az december, nem? Az mindjárt itt van. Úgyhogy, aki esetleg ilyennek készülődne, a 112 van még egyedül szabadon, úgyhogy nem tudom akkor mik lesznek, de... Azt és az és le... ja, nem, az is 113, az az utolsó. Ah, ja, hát. mindegy, szóval el vagyunk látva, köszönjük szépen. És, ami még egy óriási dolog, ami a legutóbbi adás óta történt, fenn vagyunk iTunes-on. Nem tudom, én 5 év után, <gül> nem, volt egy rövid időszak, amikor már fenn voltunk, csak éppen a Otherworld szerverét így lenulláztuk, az jó egy hónap alatt. És... Ádám, egy, egy lelkes hallgatónk így megunta a pöcsölést, amit én tanúsítottam e témában, és hogy mondjam, hát segített megcsinálni gyakorlatilag helyettünk, és őt menedzseli. Emellett egy SoundCloud profil is lett, pont így az iTunes miatt. Úgyhogy hát óriási köszönet Ádámnak, hogy ezt így átvállalta, mert én bevalom őszintén sok ideig hogy mondjam, úgy voltam vele, hogy ez az iTunes, Apple felhasználók ezek ilyen ö, luxus problémákkal jönnek ide, hogy miért nem tudják letölteni. Aztán egy barátomnak iPhone-ja van és ott mondtam neki ezt, és utána mondta, hogy de figyelj, ezek nem hülyeséget beszélnek, itt konkrétan nem lehet letölteni MP3-at és, és teljesen kikészültem hogy ott minden iTunes-on, valakinek csörög itt valami ki az? Kinek csörögméhez? Gyorsan vegye fel. <gül> Ö, Ö, az, aki nem beszél, mert az éppen telefonál. <gül> <gül> Akkor ez Zoli, Zoli nem, van biztos, biztos, hogy nem. Ébren van, itt van. <gül> <gül> így vagyok. <gül> Úgyhogy Apple felhasználóknak tényleg nagy szívás volt eddig, és így ott kezdtem el aktiában foglalkozni a dologgal, de ez az iTunes egyébként egy rohadt dolog, tehát lehet, hogy a felhasználóknak tök jó, de mint tartalom feltöltő, ez egy nagy szívás, hogy konkrétan milyen előírásokat szab meg, meg ilyenet, és ahhoz képest, hogy milyen keveset ad szerintem. De mindegy, lényeg a lényeg, Ádámnak köszönhetően fenn vagyunk iTunes-on, úgyhogy Köszönjük szépen az értékeléseket, ott elvileg minden, minél nagyobb a csillagszámunk az 1-től 5-ös skálán, annál feljebb kerülünk a listán. Van már ember. hat értékelésünk amúgy. Na, és és, és akkor három tartom? voltunk mi. <gül> én én biztos, most megkerestem hogy <gül> a podcastet én is átjúnszan, és tényleg itt vagyunk. Gyönyörű. Milyen, milyen megkötései vannak az iTunes-nak? -ok? Nem káromkodhatunk? Vagy ilyesmi? Vagy? <gül> hát Elvileg lehet, lehet ö, ilyenekre gondoltam, hogy, hogy ö, például tök finnyás az RS, RSS feed fidekkel kapcsolatban, meg, ö, meg ilyenekkel kezdődik, hogy, hogy nem tudom én, hogy a profilképnél, hogy nem tudom én, tízezer 10000 pixeles kell, hogy legyen meg ilyenek. Okay, És te, te, tehát ilyen, ilyen teljesen irreális, ahhoz képest, hogy tényleg gyakorlatilag semmit nem nyújt, csak, csak fellistázz. És ezt így egy komolyan egy tovább továbbadja. Úgyhogy én, én szórakoztam ezzel, próbáltam én is beállítani magamtól, de mindenféle hülye profilokat akart velem megcsináltatni. Semmi, semmi nem volt elég, amit én csináltam. Már végén ilyen nem tudom, bankás kell kellett volna beraknom meg ilyenek. Aztán ott mindig felcsesztem az agyamat, és nem mondtam, hogy na jó, akkor ezt most máskor, most nem. De ö, ezért mondom, hogy Ádám sokkal jobban értett is hozzá valószínűleg, mint én. Valaha fogok, és valaha is akarok, jobban mondva, mert ö, én nekem az Apple nem a szívem csücske, de hát az Oli biztos másképp látja, ö, mint aktív felhasználója. Nem, nem. Egyébként én is vagyok aktív felhasználó, már visszaváltottam PC-re, úgyhogy. Áruló. Ah, <laughs> De egyé egyébként az egytől, hogy kérem felhasználóként, egy tök jó dolog. Egyszer próbáltam én is valami tartalmat felrakni, most nem jövőben biztos, de szerintem pont a filmbarátokkal próbálkoztam én is. Hmm. Kegyetlen ne nehéz. Tehát annyi fasságot kell. Én nem el is nyitottam még addig, hogy feltöltsem, hanem valahol a kérdőívek környékén, meg a minősítési eljárásnál feladtam. Hmm. És egyesek még a YouTube-ot kritizálják. Jó. Hát Tehát. Mondjuk, mondjuk Hozzátném, <gül> hogy itt, itt ha egyszer fölment, akkor valószínűleg onnan már nem szedik le. Az mondjuk a, nem egy hátrány. Ha fölraktad nem lesz biztos benne, hogy igen. is ott lesz. Jó. Úgyhogy uh, használjátok, ha már ott van, és csillagozatok minket lehetőleg minél jobban, uh, azt nagyon megköszönnénk. Lehet szövegesen is értékelni. Úgyhogy uh, nagyon szépen köszönjük az ilyeneket. Na, abban egyeztünk meg, hogy villámkérdések ezúttal nem lesznek az árthely miatt, ugyanakkor ami nem maradhat el, az a népakarata. Zoli, mit is húztunk legutóbb? Ezt a egy rohangálós filmet, a, mi volt ez a maga És uh -huh. láttad az, a filmet? Egy rohangálós hangáros filmet? Nem tudtam megnézni. Vagy a, vagy a kurószávásod pótoltad legutóbb? pótoltam a rosszabb a filmet. Nem. Igen. Bárszer, nem. Nem, a kurva kevés időm volt filmet nézni, de csodál, hogy azokat láttam, amiket az OV-ben bemutattunk, úgyhogy tényleg megkövettek mindenkit, de sorozatot nézni sincs De Pont aki a felvezető szakaszban beszéltünk erről Gergővel, meg úgy általában, hogy az volt, ott voltam, hogy választhatom, hogy aranyjeletet nézek, vagy Westworld-et, és így... Ez most egy, ez most egy valós probléma. Akkor ugye... a van Zoli, amúgy. <gül> <gül> Egyébként, de... Zoli, a magam ura az nem egy hosszú film, tehát hogyha most elkezdett nézni, akkor mire odaérünk a kibeszélésbe még, talán be is tudsz kapcsolódni. Hát a kvízről lemaradt. Igen, csak van <gül> egy-e <gül> perverség, hogy nem érdekel, amit mondtak. Atigra simán visszaössz a lényegre. Jó, hát én hát a, a legtöbb strange beszélő Jó. Ja. Jó, na akkor viszont sorsoljunk. Frissítettem a listát legutóbb, 1298 filmnél tartunk, és most megnyom, hogy generate. És 9! Az. Ejha. Na, az most igen. itt a 1260. Akkor ez nem az enyém után, lesz. <laughs> amit a Michael Dante küldött be, most elmegyünk a 9. Ó! Így neveld a sárkányodat, Vectortól. Hát ezt már hmm. beszéltük, nem? Az, el, a másod, a másod, igen. Igen. az elsőt, nem? Törén Jó, várj, akkor még nem is volt. De, hát, hát, várj, Nem? É, én ha beszéltem volna az elsőről. Hát lehet, hogy előtte. várja, hát ugye rákeresünk. Várjatok, hát az még nagyon így az elején neveld. volt, akkor még ott volt, ami Aha. Is, de, de... valami, mintha nekem is derengene. Akkor még nem is volt film. Aha, előtte, van, várjad. van. Kettő adásban is volt róla szó, úgy látom, hogy az egyik a 71. De az első rész... Aha, szerintem látva. te, amikor, igen, itt 43. persznél indult, így neved a sárkányát. Egy és kettő. Tehát biztos akkor egy időben beszéltünk mm -hmm. róla. Akkor, én azt mondom, szavazunk újra. Hashtagszád, jól jó. Na, akkor itt, ha űrösen is hagyom ezt a részt. Hát igen, ez van akkor, hogyha 110 adásnál tartunk, itt előfordulunk. És a kilenc eset ki. <laughs> Na, a következő, amit sorsolok, az a 993. Da, pergés? az a sárkányodnak 993 az a Frozen one nevű hallgatónknak a beadványa, Evil Dead 2. Hoppá, Ez Zoli meg fogja nézni, van olyan nézés. Szerintem ezt láttam is, de megnézem. Nem arra gondolod. Biztos újra nézhet Zoli. Ja, persze. Ah, esze... é... Igyekszem. Ezt simán újra nézem én is. Na várjál. Nagyon helyes Bruce Campbell filmeket az adásba. Miért ez lett? Én ezt még nem is láttam soha. Mindig csak az első egyet láttam. Tényleg. Úristen, mit hagytál ki? Nem láttad még az 2 kettőt? Nem. Hát akkor te nem semmit. Hát az, hát, az, hát az, abban a filmben minden van. Hát ami abban nincs benne, az nem is hiányzik egy film, hát Jó, az, az remélem az jobb, áh. mint az egy mondjuk. Ó, oh, hát hát ez az az az a javított a verziója. Mérföldekkel, kilométerekkel jobb. Jó. A mérföld Na, az ha, kilométer, Na <laughs> <laughs> Akkor 111. adásban Evil kettő is lesz. Ez egy HD remaster tulajdonképpen. <gül> hát az a rendezői bővített, digitálisan és tartalmilag és cselekményileg feljavított verzió, ami Uber király. Igen. Aha. Gyakorlatilag. Uber király verzió. Mennyi év? Van és a van kettő benne levágott kéz. Kettő év, azt hiszem. Három az év, azt hiszem. Kettő, három. Három, három, négy. Hát de ez ki van a telefonja? Nem tudom, de. Ennek van, van a mobília a hangfannál. Mert akkor csinálják. Nekem nincs. Nekem csak áldoztam már a picsába, már messze nem voltam. azt halljuk az eléggé Hm. Jó, Az adás végéig kitaláljuk. <gül> <gül> <Jó>. <gül> Mindenki hívja föl a másikat. <gül> Igen. Ja. Jó, akkor zárt helyi, hölgyek, urak, ö, szorter tiéd a szó. Oké, okay, tehát akkor lassacskán belevágunk a harmadik filmbarátok zárt helyibe. Ö, azért a biztonság kedvéért mondok egy ilyen előzetes információval azt arról, hogy mégis hogy fog zajlani. Igazából hasonlóan, mint az első kettő, megint ugyanúgy öt kvízjáték lesz, megint felírtam mind a négyőtöknek a nevét erre a kis táblázatra, itt van ez mellettem, és majd szépen húzom be mindenkinek a pontot, aki ugye éppen pontot szerzett, és megint olyan tematika szerint fogunk haladni, hogy felteszek egy kérdést, aki jól válaszol rá, az pontot kap, aki az adott körben a legjobban teljesített, az három pontot kap, aki a második helyezett, az 2 pontot, aki a harmadik helyezett, az egy pontot, aki meg az utolsó, az semmit, és ez alapján adódnak majd össze ugye a végleges pontok, és ez alapján választunk majd győztest az áthelyi végén. Illetve most annyiban egészíteném ki, hogy vannak olyan kvízjátékok, ahol... A bekődő személy odaírtam mellé, hogy a pontokat hogy osszuk el az adott játékban, de ezeket lehet, hogy majd meg fogom egy kicsikét variálni, mert némelyik szerintem egy picikét túl van bonyolítva. Tehát, de van ilyen, hogy mindenképpen engedő kapja a legtöbb <gül> megjelenést. Nem, olyan volt a legjobb de azt kivártam a francba. Aha. <gül> Nem, tehát, hogy ő, némelyik egy picikét meg van kavarva szerintem. Jó, hát ez ilyen csúnya szó, most nem kavarban, nem kicsikét túl van szerintem bonyolítva. Ezeket majd elmondom mindig az elején. Hát uh -huh. Ezeket majd egyszerűbben lerendezzük, de úgyis baromi jó lesz. Jó. Úgyhogy neki. Annyi van még, amit itt előzően megegyeztünk, hogy amelyikünk úgy gondolja, hogy tudja választ, az a saját nevét mondja tehát ne, ne egyből a választ mondja, hanem csak, hogy uh, itt sokkal egyszerűbb meg, uh, megítélni, hogy ki mondta legelőször, mint hogyha egyszerre hárman mondjuk be a választ, aztán gyakorlatilag mindig azért volt a pont, aki a leghangosabb. <gül> Úgyhogy... A uh... Anarchia! De. Most, ahogy így mondtad, Freddy, hogy aki úgy gondolja, hogy uh, tudja a megfejtést, az a nevét mondja, így kedven van, és utána a, a le lehetőleg a választ ismer. Ja, igen. A nevében nem biztos, hogy, Ha csak nem a neve a válasz. <gül> igen. Van de mondjuk Sorter a te esetedben, vagy Freddy a te esetedben, akár ez elő is fordulhat. Hát igen. Sorter végül... nincs benne, de Freddy az lehet. ki volt igen. a főgonosz. Volt egy Freddy's Revenge például. <gül> <gül> az már jól lenne. De jó. akár a Black Sheep is bejöhet, mert a bárányok harapnak az a meredeti címe. Így van. Jó, legyen úgy. Jó, van. Kezdhetjük? Aha. Yes. Doli, is. Zoli, is! Itt, itt vagyok, itt vagyok, itt, itt vagyok, itt vagyok. Jó, jó, jó, te ez Zoli? <coughs> csináljuk. Okay. A jó, felvétel érdőközönség előtt zajlott, köszönjük. <gül> Az első játékot Rita küldte be, és ez idős felismerés Rita? lesz. Rita? Szerintem igen. Ah, és, nagyon uh, jó, köszönjük. A levélből nem derült ki, megmondom őszintén, vagy lehet, hogy bele volt írva, nem tudom, mert uh, nagyon gyorsan futottam végig rajta, de szerintem ő igen. Ez egy idézetfelismerés felismerés lesz, de uh -huh. nem egészen úgy, mint ahogy ti most azt gondoljátok, hanem a filmbarátok korábbi adásaiból fogok idézeteket mondani tőletek, és azt kell megmondani, hogy ki mondta, melyik filmről, és ide van írva, többek között erre akartam utalni, amikor mondtam, percben? hogy... Én nem azt mondom, hogy melyik pénzben, hanem hogy melyik adásban, tehát ezt lehető ki lehetne venni, nem? Na, hát jó, nem szerintem nem nem ezt nem nézzük, nem. elnézzük, ha nem mindenki tudja. Tehát szerintem azt nézzük csak, hogy, hogy ki mondta és melyik filmről mondta. Szerintem ez bőven elég. De ez akkor, akkora, hogy te hányszor hallgatod meg az adásokat Freddy átlag úgy amíg elkészülnek meg előtt, Nem? Hát, de hülye vagyok én? Én nem, tudom, hát dolgozol vele, nem? Hát csak belehallgatok, hogy így ah. semmi hanghiba, aztán megy is fel. Na, hát akkor ah. amikor olyan így. történik, mint a kalóznál, ugye? Hogy? Hát jó, az egy. Igen. az. az, az beszéljünk, a Galaccsutikalahúzos idézet nem lesz. Azt hiszem, ja. abból pont nincs most. Megnéztem, mert akkor azt lehúzom És akkor hogy legyen ennél, mert itt azért a hiba határ az elég magas, hogy aki egyszer mond, az már kilövi magát arra a körre, ugye? Hát ez nincs erre most szabály, de akkor hozzunk egyet felőlem, lehet így. Uh -huh. Jó. Várja, tehát, hogy ki és mire Mirián filmre mondta. Uh -huh. Hát hogy szerintem mondta, mert ez lehet, Lehet, lehetne filmen... kétszer mondani, nem mert azért. Ezek, Magyar, nem tudom, mindenki így, hogy egyszer azt emeljük. Csak, csak ne az legyen, hogy mondjuk azt mondom, hogy hát ez szerintem a Gergő volt, és utána az Sztortám mondja, hogy igen, és utána már így le van szűk a ja, kör. Tehát csak, csak a típre mondta hogy igen vagy nem. Jó, és, szerintem akkor, és akkor szerintem azt is lehetne, hogy ne, nem tippelünk addig, vagy nem tippeltek addig, amíg mind a kettő nincsen meg. Uh -huh. Tehát, ha mondjuk azt mondod, hogy mit tudom én, ezt a Freddy mondta, és ez igaz, akkor én mondhatom azt, hogy ezt a Freddy mondta, de az a más a kör, viszont a másik megfejtés még nincs meg. És lehet, hogy a filmcímet meg uh -huh. egy más valaki fogja mondani. Jó, jó, akkor egybe kell. A... Jó. Kettőt. Na, ez izgat lesz. Akkor kezdhetjük? Én is lesz, de menjünk. <gül> jó. Az első. Ez a film, ez tök olyan, mint a Heresérv, semmi Gábor, <gül> de kifejezetten káros. Ez tudom én voltam. Mondta, tudom, ki mondta, de nem tudom melyik film. Ilyen úgy mondjuk a nevünket megint, hogyha tudjuk. Hát a saját tudják. Úgy, úgy beszéltük meg a választ. Igen. Aha, jó, jó, oké, mert amúgy én mondtam a nevem az előbb. Igen. Ezt, ezt a ez Zoli mondta. A... Transformers 5-re. Nem. Akkor... Nincs is még Transformers 5-re. Akkor Ö... négy volt. Az Zoli... <gül> Zoli mondta... és... a... Hogy hívják ezt a mumiás szart? Adél és a mumiás Nem. Mi van? Nem az. Zoli mondta, azt tudté. Hát még és... a Tintróban is benne van. Igen. <gül> <gül> és Zoli a... A, a Tini Ninja minden. technőcökre mondta. Nem. Baszki. Zoli, most Zoli? már te Zoli. Na, nélát, azóta ezen gondolkodok. Ezt tudni. Valami, valami. Az a kérdés, Zoli, mire nem mondtad ezt? Ö, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy kontextusában ki is voltál elbe. Tehát beszéltünk valami filmről, és valami teljesen másra mondtam ezt. Nem, nem Biztos, voltak nem. a filmben péniszek, meg ilyesmény. Ötletem nincs. A magamura. A magam Arra majd fogja nem. nem tudom. Ötletem Godzilla, nincs. emberek, Godzilla. Godzilla, oh. Oh. Ezt ma onnan is tudom kellett volna, hogy az introban haltó Igen. idézetek fele a Godzilla. mutatja, <gül> hogy hát, a Godzilla, mutatta, Igen, hogy a Godzilla az leketünk. mennyire egy tartós oh, és értékes ah, szar volt. kellett volna. Következő. A többi nem lesz ilyen könyv. <gül> a következő így szólt. <gül> Így a filmnek a kultusz örökségéről van szó. A színészekre koncentrál, ami külön érdekesség, mert a filmnek a rendezője, maga a filmnek az egyik színésze, aki a filmben még kisgyerek volt. Zabi, uh, nekem ez nagyon black tűnik. Nem, én is azt hittem, de nem ő. <laughs> Baszínűleg. Én ilyet soha nem tudnék megfogalmazni. Mondja még egyszer, mert ez kicsi, mondja no, még egyszer. Aha. Így a filmnek a kultusz örökségéről van szó. A színészekre koncentrál, ami külön érdekesség, mert a filmnek a rendezője, maga a filmnek az egyik színésze, aki a filmben még kisgyerek volt. Ezt a fagyást. De ezt még nem is értem. Tehát most próbálmelyiket értelmezni ezt a fagyást. nem tudom nem ezt megfejteni. Ez Gergő mondta a srác Nem. Nem tudom, aki mondta ezt, az szégyelheti magát. De biztos, hogy én mondtam Szerintem is Gergő mondta, de Fred, mondtam. De én, én mondtam a zongoristáról, nem tudom. Fredi én... ezt te mondtad. Igen, akkor Freddy... Muszáj volt ezt azután, hogy szégyelti magát, aki ezt hát, mondta. Hát, ilyen hülyeséget, igen, ez mondjuk esélyeséget oh, volt. Ó, felolvastad valahonnan, Tuti. Ha ez segít, erre pont emlékszem, mert ezt az adást ezt nemrég hallgattam meg, amikor erről volt szó. Miután Freddy ezt elmondta, a Black Sheep szólt is, hogy figyelj, ezt újra kéne mondani, mert nem igazán volt követhető, tehát tegyük a helyre. Itt Én két van filmről van szó iszen. egyébként. Teljesen jogos. De egyetértek saját magammal, tehát... Igen. Itt két filmről beszéltetek egyébként. Csatlakozom. Egyszerre. Ezért van olyan, nem, ezért van olyan sokszor tudom, egymás mellett a film. Tudom. Mert szerintem tudom. Mert Freddy beszélt egy filmről, és ahhoz kapcsolódott egy másik, és ezért van ilyen sokszor használva ez, hogy film. Na Black Sheep, Mondhatom. Már volt egy tippem. Ezt a Freddy mondta, a Best Worst Movie, vagy mi volt a címe, annak a dokumentum filmek, igen, igen, a Troll 2 volt szó. Igen, igen, igen. Meghallgatottam újra ezt az idézetet. <gül> <gül> Tehát ez Black sheep -é. ez egy pont, oké. Okay. Igen. Elolvas az, az most Freddynek? nek nem azt igen Freddy? igen.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 Hát ez teljesen érthető, így. Tudod, ez az ez a jó, hogy, hogy így a szószra most... egyébként a film mellé zárójelben mindig oda van írva, hogy hanyatszóra mondod. Hát hogy két mondaton belül hányszor van a, ne, ez, ez ez, ez a, a film szószra? Ezt visszavonom, ezt a filmet ismerve ez teljesen logikus. Visszavonod, én megkapjam, de. Black <laughs> <lebonjuk> sheet-től a pontot. <laughs> Na tehát a következő... Félk, félk, ottok, lágatom, Ugye tőle nem csak ilyen balfosz idézetek lesznek. <gül> nem, nem. Szeretnék mást is, Freddy, de hát így... ez. Aha. Van, <gül> lesz, félk, ez, ez durvább is egyébként. Van, van. van, keményebb is. <gül> Ö, következő. Így szól. <gül> Lett volna ide egy jó átvezetésem, de akkor elszpoilerezném a film végét, úgyhogy csak bízzatok bennem és igyatok. Zoli, ez biztos a Black de milyen filmről? És milyen filmről? Azt is mondani kell ilyenkor. Ö, igen? Az nem külön tippelés? <gül> nem. <gül> Mi legyen? <gül> Mi legyen? Dobjunk-e <gül> <tippelés> valamit? <gül> Most nézzük egy Eddie Redmayne filmet, mondjuk a... Mi volt hát, <gül> de... hát ez a transverszíte fasság? Nem egészen. Azt nem láttam, hogy... Lány. Legyen a dán lány. Hát nem egészen egy picit, Freddy... arra nem is beszéltünk <gül> még. Freddy, van egy jó tippem, ez a Black Ship volt a Szárazon című filmnél. Nem. Ah, fuck. Pedig Illene? tege Na Hmm. Mondjam újra? Eha, Léci. Lett volna ide egy jó átvezetésem, de akkor elspoilerezném a film végét, úgyhogy csak bízzatok bennem és igyatok. Ha, nem tudom, mire mondtam. Hát nyilván valami olyan filmről van itt szó, aminek hmm. kurvány fordulat van a végén. Igen. Igen. Tehát abban kell gondolkodni. Blackship egy kicsit hangosabban, hogyha tudnál beszélni. Ja, mert... most csak mor motyogtam, ja. bocsi. Mm. De ha. rémlik egyébként, rémlik, hogy mondtam ezt. De hogy mire már, hát... basszus? Akkor blackship az interstellar -ról. Nem. Nem vezettünk át, ott Ez fiam volt. A Skiffy-Steammer ennyit, ennyit segítek, hogy ez kifirül mondta a blackship Hmm. Most bedobsz segítséget, amikor már csak black sheep válaszolhat. Hát de úgyse fogom. Uh, black hát úgyse eddig nem jött a... rá, hát A hát. Igen. Tényleg. <hí> oh. <híthat> <híthat> <híthat> black sheep volt. Csíre. De nem úgy volt, hogy kettőt tippen mindenki? Jó, jó, akkor ez utána így lesz. Legyen szóval. kettő, mert én is az előbb a második. De nem úgy volt, hogy mi, mindegy. Jó, ezt csak elfelejtettük, jó. Jó van. De tudtátok volna, hogyha most lehetett volna még egyet tippeni, Mert én is csak tippeltem nem. az ex-makinát. Ja, útólag én, én tudtam volna. Nyilván. Úgy, <híl> a megfadást. <híl> mi lett volna az átvezetés? Most ezzel fogok agyalni, a, amivel elszpoilereztem volna a végét. Na mindegy. Következő. De amúgy ez tényleg... Ez, ez még az idézet? Nem, ez nem az idézet. Ezt most én, mert át van firkálva az egész, sem mindig látom át. Ja, megvan. De amúgy ez tényleg milyen hülyeség már, hogy Mózes potja nem volt benne, miközben az olyan, mintha egy artúr Király filmet csinálnál az Excalibur né Gergő! Tehát Igen? ezt én az exodus -ra. Igen. Jééééj! Bocsánat, csak a mondatokon nem mindig igazodok ki, ezt most akkor itt átlás Jó, de azért ez a Mózes Botos benlét, ez elég durvállítva Igen. igen, filmre is. Nem palaszkodni akarok szóval Meg ezen a szövegen sokat gondolkoztam annó Hát tehát... Érződök rajta. Ezért emlékszem. Mint ahogy Freddy a rendőzős filmes dumán. Ő Ha lesz tülyafás, akkor... Igen, pont mondani akkor. Következő... Nézzétek meg, és, euh, a helyén, 25 van, az, Nézzétek meg és kezeljétek a helyén, utána húzzátok le a WC-n. Ennyire ne már. Ez kb. 25 adásnál van. Nézzétek meg és kezeljétek a helyén. Utána hmm. húzzátok le a WC-n. van egy tippem, hogy ez Zoli mondta amúgy. Nekem is az a gyanús, hogy... És szerintem a Godzilla-ra mondta megint csak. Nem. Már megint hallani a telefon. Valaki hajíts el a telefont, mert kinél van telefon úgy az asztal közelében? Nekem a sincs. <gül> a fregoli lehet, hogy szabad <gül> Igen. Ja, ö, Nem tudom. <gül> Annyi nem filmről beszéltünk már az adásokban, hogy most így zavar. De ennyire szarról nem. nem akkor, akkor tippelek, legyen ö, bocsánat, akkor Freddy, és a tippem Black Sheep a az utas kísérő senkit nem hogy kérdéltetlenül. Nem. Nem. Ah. nem. A mondat eleje az árulkodó. Ez, hogy nézzétek meg, ez, ez árulkodó. Szerintem. Mert senki nem szokott ajánlani filmet a filmbarátokból. Igen, csak a, a, a kontextusból film. kiindultok, hogy ajánlással kezdődik, és azzal végződik, hogy húzzátok le a pc PC-n. Ebből ki lehet indulni, szerintem. Most adtam volna a farember, de az biztos, hogy arra nem volt szó. Én tippelek, Gergő, és a szellemírtókról mondtam. Nem. Nem utáltam én azt a fiavát. Ha jó, de lehet, hogy, hogy túltenget már benned az adrenalin is. Hát az lehet, mondjuk, de az mindig. Ja. Na, még valaki? Ö... Tetszik valami segítség, Szorter? Hát ennyire rossz filmről nem beszéltetek még. Ö, mit mondjak? Ez egy nagyon rövid adásban volt benne, ez a mondat, talán És a legrövid. Az illető itt van a podcast-en. illető itt közöttünk. Ö, ezt, akkor tipperek még egyet, ezt én mondtam a holnap történt. Igen, van. igen. Jó van. Nice. Ezért mondtam oh. azt, hogy uh, ti mondtátok ugye akkor, hogy nem, nézétek meg a holnap történtet, és erre mondta a hogy igen nézzétek meg, és utána húzzátok le a WC-n. Én majdnem no, rá akartam, akartam mondani a Szalót amúgy, de én, nekem aha. Is nem én tartom szarnak. A aha. Igen, szálló meg szar ember, azért vannak itt összefüggős. <laughs> jó, következő. Ö... Igen, megvan. Hát, lehetett volna ez egy jó film, de ez a vonat már elment. Ezt Zoli, ja. mondta, Sheep, bozsa, Zoli mondta a lányavonaton. Nem. Ó, oh, de hülye vagyok. De. <gül> Ezt benyáltam a lányavonatonról. Igen. Igen. igen. És Zoli mondta? Igen. Pah. Ja, jó. Mert én azt hittem ez átletés vagy... volt. Hajod van azzal, hogy behúzom a pontot? Nem, <gül> Nekem <mondta>. igen. <gül> Ne haragudj, de. de. én azt hittem ja. átvezetettem, vagy akkor ezt csak én szoktam így. Nem ezt a lánya vonaton beszámoló végén mondhatta, szerintem. Valószínűleg. Gondolom. Okay. Hogy állunk? Négy A legsípnek négy pontja van, gergőnek egy, a többieknek nulla. Aha. Uh -huh. Igen, az az túl az az a Black az Sheep az idézet az az az az az az Igen. Én a ugye követ... nem valottam, be, de titokban én mindig meghallgatom az adásoknak azt a részét, amivel ah. én dumálok. Nem kellett arra egyébként, arra hogy beballd, ezt egyébként mindenki tudja. Na, most mire lehet, ez a leszel? Következő. Mégis azt mondom hogy lehetne a negyedik rész ettől függetlenül, mert ha a harmadik is ennyire jól sikerült, akkor én nem tudom elképzelni, hogy egy negyedik részt elrontanának. Tehát igazából azt is mondom, hogy nem kéne, de ha mégis azt mondanák, hogy lenne, akkor nem mondanám azt, hogy nem várnám. Én ilyen hülyesügyet biztos nem mondtam, hogy ez a találkozás. <gül> ez én voltam. Ez Gergő, mondta, ez Gergő mondta a The Word Endről. Nem. Ah. Elmondjam újra. Mégis azt mondom, hogy lehetne negyedik rész ettől függetlenül, mert ha a harmadik is ennyire jól sikerült, akkor én nem tudom elképzelni, hogy egy, hogy egy negyedik részt elrontanának. Tehát igazából azt is mondom, hogy nem kéne, de ha mégis azt mondanák, hogy lenne, akkor nem mondanám azt, hogy nem várnám. Hú, remélem, ezt nem én mondtam. Oh, oké, okay, ezt én mondtam az Insidious 3-ról. Nem. Hát, akkor Freddy... Akkor a Gergő az Expendables 3-nel. Nem. Ah. Milyen mm. harmadik részek voltak? Mm. Ah, ez nehéz. Igen. Tényleg az egyébként. És azt mondtad, a hogy jól sikerült a harmadik is az rész. Ezt Igen. Hogy? Hát, ja, ugye, de a harmadik rész az jól sikerült. A, az gázényeket, hogyha ezeket az idézeket teket halva körül az úgy nem, hogy nem tudunk beszélni. És <gül> <gül> erre csak most jöttél e rá? igen. <gül> Black Sheep, uh, Gergő mondta a Star Trek 3-ról? Nem. Hát akkor, feladom. Mondjam újra, vagy van még tipp? <gül> hát, nekem Hadd ne már újra felolgassni. Na akkor. <gül> Kélek szépen ezt a legelső adásban mondtam én. Le, ez a Toy ez a Story 3 volt. Ról. Ez a plusz egy volt? Nem, mert nem volt teljesen a felsorolásban. És, és melyik, melyik film? Toy Story 3-ról. Tudtam, ilyen, ilyen karintit megszégyenítő mondatot létrehozni, úgyhogy... Ez nagyon troll kérdés volt. Hát gondolkoztam, fél. hogy ezt töló, az sem, mert azért ez egy önszopatás. Tehát azért ez egy jó volt. De... Hát... Ez kurva, jó. Most magamnak egy kontot behúzok, mert normálisan fel tudtam olvasni. Amúgy, amúgy mi most így egy ilyen létező YouTube műfajnak hódolunk amúgy, tehát így minden ilyen nagyobb videósnál már láttam ilyet több helyen, hogy így van arra egy külön videó, amikor egy régi videókra ö, reagálnak, videó. és az, azokor röhögnek igazából, hogy ez a Ez a képes, hogy abon normálisan abonnal. felolvasni a régi idézeteket challenge. Megmutam. Ez, ez amúgy tök jó, csak ez, egy, ez, ez, ez zseniális nincs értelme. Értem egyébként, mit akartál mondani. Hát most már én is, hogy így olvasom, de akkor elhiszem, hogy valaki nem értette. Szóval amikor mondtad Freddy az elején, hogy reméled nem csak ilyen troll mondatok vannak, Aha. akkor nem véletlenül mondtam, hogy lesz durvább. Aha. Én az a, mondatot, a hogy hány esetleges törzsnézőt vesztettünk ezzel az egy mondattal az első adásban. Ja. Szerintem következőd... ott voltak nagyobb bajok is az első adásban. Ja, igen, nem. igen, igen. De ott még nem volt internet problém, ha jól emlékszem. Meg vitt vi hang, hang nem. Ott nem, csak éppen így én bal oldalról szóltam, ti jobbról, meg Nem, ja, Mert te bal oldalt, vagy meg jobb oldalt. Ja, Az igaz, mondjuk, jó. Következő. Ez a volt középen. Következő. Bocs, közben leragadtam. Azon gondolkoztam, hogy a filmbarátok vírusnak kellene valami jobb név, és eszembe jutott az, hogy filmbar átok. Ez csak is... Freddy, ez csak Zoli lehetett. Kizárt, tudja nem én voltam. <gül> És akkor... Vírus, vírus... Akkor legyen az a... Ö... Hogy hívják ezt a... Transcendence legyen, <gül> De Freddy talán? nem Zoli volt. Nem Zoli volt. Én Hat. tudom, hogy ki volt, de nem tudom, hogy mire mondta. Hát kizárásos alapon nem én, mert akkor én már nevetnék. <gül> Valószínűleg nem. Szerintem amúgy ezt a Black Sheep mondta arról a kolosszusos filmről, amit a Zollinak ajánlott karácsonyra. Black Sheep mondta, de nem. Ah. Még egyszer a mondatot meghallgathatjuk. Igen, bocs, közben leragadtam. Azon gondolkodtam, hogy a filmbarátok vírusnak kellene valami jobb név, és eszembe jutott az, hogy filmbar átok. Erre emlékszem, hogy ott tényleg leragadtam, és valamit kérdezett tőlem valaki, és nem emlékeztem a kérdésre, de nem tudom, melyik film kapcsán kérdezte. Aztán talán Freddy kérdezte. Nem tudom, hogy milyen film volt. Uh -huh. hm. uh, uh, uh, akkor még egy. A Black Sheep mondta ezt a word War re Nem. Az, akkor én már feladom. Akkor még egy tippem. Uh, a Black Sheep volt a... Mi volt a Kartholnál? Nem. Pasz. Pasz, mondhatom? Egy népaparat a film lesz, de mondjad. Nem, nem, nem egyébként. Nem az. Ezt a black Sheep mondta az Interstellára. Nem. Hát nem a Stellára, hanem a film kibeszélése közben. Ja, tehát. Oh, Ó, ez, ez, ez így, mondjuk, még nehezebb is, mert még nem is, a filmre, nem is tudtuk a filmhez kapcsolni. Tamarú Következő. Vagyok. Jó, kifagytam az interneten <gül> Következő, ez se lesz annyira nehéz. Egyébként azzal egyetértek, hogy John és a Jack között nem működött a kémia, de valami olyan szinten nem működött a kémia, hogy gyakorlatilag egy Jack lumpival furikázott volna, körülbelül ugyanezt a hatást kaptuk volna, de azzal legalább tudunk rokon szenvedni, mert tudjuk, milyen haolajban kisütjük. Nem tudom, tudom, hogy kicsoda. Blexi, ezt Zoli mondta, és a száraz orra. Nem. Hát, <gül> Szerintem Szerint nagyon rákészül. De jó lett volna, ha az pedig nem be. igen, olyan jó, volna. olyan jó lett volna. jó lett volna Jack és John. Milyen filmben van Jack és John? Igen, egyébként a egyébként azzal egyetértek, hogy John és Jack között nem működött a kémia. De valami olyan szinten nem működött a kémia, hogy gyakorlatilag egy zsák krumplival is furikázhatott volna. Körülbelül ugyanezt a hatást kaptuk volna, de azzal legalább tudunk rokon szenvezni, mert tudjuk milyen, ha olajban kisütjük. Itt azzal lehet talán egy kicsit nyerni. Igen, a furikázás a két név, ugye, John és Jack, és az, ahogy kezdődik hogy Zoli mondja azt, ezt elmondhatom, hogy ezt ő mondta, ezt hát erre rájött. Igen, hogy azzal kezdi, hogy egyébként azzal egyetértek, hogy itt ebből lehet kiindulni. Szerintem. Szerint ezt a Zoli mondta a a, a filmre, az Interstate 66-ra? Nem, nem, nem, nem. nem. nem azt a -a. is láttam. Nem, nem. Tehát ez, meglepül. Meglepül. ez egy meglepő. Ez egy olyan film, ahol Zoli nem értett egyet a többséggel. Most rohadtul beszűkült a kör, tudom, de... Eeeh, uh, who the fuck is Jackies Jack és John? Ha rá kellese, volt John. és Jack, apa és fia, ha ez segít. Ah! Freddie, uh, Freddy... A Zoli volt a Die hard 5. Igen, igen. Ah, hmm. Ez az! Azt a kurva! És várni Nagyon egy olyan film fél volt, ahhoz van. Zoli úgy nem értette egyet, hogy vitte a filmet. Igen. Beszóltok. <laughs> Következő. Pak. Maradjunk annyiban, ha akarjátok látni egy láthatatlan és egy vakember harcát, egészen Freddy. epikus. Ez Öl. most mi volt? Ez most Na, most megfejteni akarja. Én meg akarom fejteni. Ez, ö, ez én voltam a Láthatatmannnál. A láthatat most stimmel, de nem te voltál. Ör, Gergő, egyszer... Gergő, mondta a láthatat marra, Nem. Srácok, Kedi? srácok, Black Sheep, ezt én mondtam a látokat Black Sheep, igen. Hey, hey, hey, hát, én, én, én nyomtam itt a nyomógombot te volt. sem mondta a nevét a Black Sheep. De mondtam, hát itt Black úgy lesztem folyamatosan. Egyszer mondtam, hogy Black Sheep, hogy, hogy én mondom a választ, ja. egyszer megmondtam, hogy Black Sheep, ah. hogy én voltam a válasz. Ah. Ahogy érted? Na most összejött az, ami, amit az elején mondtam, hogy a, ugyanaz a válasz, mint a, a válaszadó. De hogyha lesz újra ilyen idézetes feladat, akkor szerintem az, amit most Black Sheep elmondott, hogy de én Igen. mondtam a nevemet, hogy mondjam a választ, hogy a Black Sheep azt szerintem simán bekerül. Nem. Amúgy, bocs, csak volt olyan, ami, volt olyan eddig, amit úgy fejtettem meg, hogy nem az enyém volt. Csak hogy ne érezzem már magam. Nem. Na, már kezdem nagyon egoista fasznak érezni magam. Vagy ennyire idézhető vagy Black Sheep. Ah. Jó, figyelj, Nyugi, nekem csak eddig egy fogyatékos mondatom van, te csak én én maradjál. És akkor én a azóta csadorban ülök itt. 18 vagy ö, bocsánat, nem 18 csak itt a sorcám volt annyi, mert nyilván több idézet volt, hát mindet nem akartam betenni. Ö, tehát az utolsó, Mennyi van még az egy, utolsó? Egy, egy. Az utolsó jön. A történet alapján sokáig úgy voltam ezzel a filmmel, hogy nem igazán érdekel, mert csak a sztoriát olvastam, és úgy voltam belőle, hogy Ja, Istenem, megint egy ilyen. És aztán ez a kevés filmek egyike, ahol az elképesztő kritikai hype volt az, ami moziba vonzott és működött. Freddy, ezt csak is én lehettem. Igen. Megismerem a szuper dialógusomat. Ez egy nagyon szép mondat volt egyébként. A hype, a hype vitt be a moziba. Nem szoktál ilyeneket mondani, freddy hogy Hype. De, én de... A reklámot mondasz, előfordul. vagy... előfordul. Én magátod, nem mondom a Hype szót, posztert, én nem használom. mondasz, vagy ilyeneket. Uh, hype, Hype, Hype. Ez milyen film lehet? Banyek. Na? Hát elképesztően nagy volt tényleg a kritikai Hype, és tényleg egy baromi jó film. Ha ez de segít, Freddy ez is így gondolta? Igen, Freddy is így gondolja, viszont közülünk valaki nem így gondolja. Na vajon ki? A fregul. Mivel, de... <laughs> Zoli szerintem sejt valamit. Az a baj, hogy túl, sok, túl sokra illik ez. Nem, Freddy, nem. Ennyire nem. Ennyire ha ez nem segít. Nem. Akkor, a, akkor a Sin City? Nem. Pedig ez tökéletesen illetve. Tehát Freddy, te a Sin city moziba láttad? Ö, nem, de szerintem tudja, hogy elmondtam utólag, hogy a ja. Sin city ez volt a... Ö, lehet, Szerinten. hogy mondtál arra is ilyesmit, de ez nem az. Uh, Korai adások egyike. Hmm. Jobb és baloldali hangfalakkal. <gül> <gül> <gül> Akkor Gergő szerintem ezt a Freddy mondta az X-menre. Az X-men az nem, nem, nem, nem, nem. Jó, Valami nem olyan le? film, amit Freddy amúgy nem akart megnézni a nagy hype miatt, de aztán megnézte és mégis tetszett neki. Tuti nem képregényfilm volt? Gergő, az nem is lehetett volna az X-Men az elsők, mert én azt nem dicsértem. Különössze nem dicsérted? Na, nem. nem is. Felolvassam újra? Ö, olvassatod, aha.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 E, van, egy, van egy olyan elképzelésem, hogy ha Freddy nem akart eredetleg elmenni rá, akkor nem tudom mi a film, de azt tudja, hogy van benne űrhajó. Benne. Amikor én legutóbb láttam Zoli, még nem volt benne űrhajó. Black Sheep. Freddy mondta a source code-ra. Nem. Á, azt, azt magamtól is akartam. Hm. Én meg nem. azt mindannyian szerettük. Volt olyan, e... aki nem szerette. Akkor még egyet, akkor Freddy mondta ezt a vihar szigetre. Nem. Egyet. Összintén szóval azt gondoltam, hogy ezt azonnal rávágják. Black Ship Freddy mondta a Wall Street farkasára. Nem. Van egy ötletem. Na. Freddy mondta a drive Igen. Neeeeeeem! Na. Oh, oh, ez annyira szép! <gül> Beszéltünk a podcastben a Drive-ról! Igen! igen a még olyan. a hetedik adás az van ide fölírva. Köszoros, nem is emlékszem nem. És abban még mi voltunk, szorter. hát... Igen, igen, igen, a tizedik adásig voltam. Van egy pontom! Ö, és az és az Gergőnek és Freddynek is egy pontja van, és Black Sheepnek van öt. Úgyhogy ilyenkor, ilyenkor mi van, hogy... Ööööö... Engem kell megverni, az van. <gül> hogy hát öööööö... akkor mindannyian kapunk egy-egy pontot, Blackship meg hármat. Jó, azt is csinálhatjuk. Jó, okay. tőlem. Jó. Egy... egy... Egyet? Mindenki? Nem kettőt? Mert ugye akkor úgy nézzük, akkor most második akarodtuk. Szerintem akkor kettő. Hát akkor kettő. legyen kettőt. Kettő. Hát, hát de így viszont, hogy mondjam, nincs Nem. megbecsül a Blackship győző. Igen. Így. Jó, hát a Gertő úgy is lenyom a következőbe. Hát. Le, legyen egy pont nekünk Jó, közül. jó, jó, jó. jó. Egy, egy, egy. és akkor Blackshipnek három. Mindjárt jönnek az imdb is kérdések. Az ah, most azt hiszem nincsen, de van érdekes. Oh, oh. Még. Beszéltünk a Drive-ról? Én ezt felső írom. Itt van, nem. tényleg a hetedik adás. Nem volt bele A Drive, a, a Bronzon, Bosszúvágy, Bosszúvágy, ezt nem tudom, kétszer van felírva. Harry a bosszú Brown, valá... adásba. Várj, az, ja, az a bosszúfilmes adás volt, Igen. Ott volt még a Holdó, meg a... Még a, a... másikén, I Saw the Devil, köpök a sírodra, Oldboy. Aha. Az Oldboy, emlékszni, hogy az Oldboy-nak kevesebb pontot adtál, mint a izének a földinváziójának. A mai nap igen, dolgoztam föl. Tartom magam ehhez. Pedig, pedig a földi márka. a régi sebe sebeket szegény Black-nél, vagy a Nekem nem tetszik az oldboy, sajnálom. Samarú. Hát még mi hogy sajnáljuk? Háromszor adtam neki esélyt, és. Jó, hát én is csak harmad szóra tudtam végignézni, az igaz. Öö, következő. A következő kvízjátékot James küldte és ez hasonló lesz, mint ami a múltkoriban is volt, amikor a port.hu-s filmreírásokat oh, Igen, és most még jobban fog nektek tetszeni, mert ez úgy van megírva, egyébként szenzációs, ahogy így beleolvastam, hogy a nem csak egyszerűen helyettesített uh, James mindenféle szót mindenféle szóval, hanem a filmbarátok nevekkel, illetve a filmbarátokos történetekkel egészítettek ki. Tehát gyakorlatilag ti lesztek megnevezve a történetben. Hmm, amit pászor. majd felolvasok. Ez egy ilyen best of lesz félleg, ez a kriza? <gül> é, hát, Nem tudom, remélem azért többé-kevésbé tetszeni fog nekik. <gül> <gül> De itt <gül> akkor mindenkinek egy válasz lehetősége van. Ó, de ez jó, milyen jó, jó lenne, ha az egy pornófilm tartalom lenne felolvasva, hogy. <gül> Na, még Zoli van. Te, te a... szerepelsz hasonló körítésben, Zoli. Ó, úgyhogy... de örülök neki. Mindegy. Ö... Tehát ö... itt ugye nyilvánvalóan a, a szóban forgó filmnek a nevét uh -huh. kell, ugye? Megneveznetek, akkor kezdem is, jó? Oké. Okay. Első. 2029. A Minden Tudó YouTube szerver az emberi ellenállás utolsó bázisait akarja megtörni. Eh ez a Terminátor lesz. Terminátor, igen? Felolvassam azért? Igen. Jó. Tehát, 2029 a Minden Tudó YouTube szerver az emberi ellenállás utolsó bázisait akarja megtörni, miután szinte az egész emberiséget felszámolta. Blacksheep megtalálta a módját, hogy néhány harcosát, a tökéletes podcasteket, azaz a filmbarátokat visszaküldje az időben, hogy megváltoztassa a történelem menetét. Ja, most a A, történ Jó, a történet arról a filmbarátról szól, kinek missziója a lázadók vezérének az anyját megölni 1984-ben, még a fia születése előtt. Az ellenállók is visszaküldik az időben saját harcosukat Csábi Gergőt, hogy védje meg az anyát. A két fémakarat egyetlenül összecsap. Kettőt menni. az a századék meg is tört. Brutális. Második. Egy deréktől lefelé megbénult háborús veterán... a szeg... Black Sheep Igen. Avatar. Igen. Figyeljétek a mondat folytatását. Egy deréktor lefelé megbénult háborús veterán a távoli Szegedre utazik. A város lakói a, városlakói a szögediek, az emberre Szögeti. hasonló faj de a nyelvük és kultúrájuk felfoghatatlanul különbözik a miénktől, ez tényleg így van, Gergő? <gül> nem, nem Még eddig nem beted észre. Nem, nem. de ő is szögedi, úgyhogy neki nem. Ez az, nekem én fentes. csak Én csak gyarmatosítok, én csak hét éve vagyok itt, Én is úgy érkeztem ebben a, ide. Ebben a gyönyörű és halálos veszélyeket lejtő világban a budapestieknek nagyon nagy árat kell fizetniük a túlélésért, de nagyon nagy lehetőséghez is jutnak. A régi agyuk megőrzésével új testet ölthetnek, és az új testben egy idegen lény szemével figyelhetik magukat, és a körülöttük lévő felfoghatatlan vadvilágot. A veterán Freddy azonban másztéllal érkezett. Az új test, ö, az új, test új, titkos feladatot is jelent számára, amit minden áron végre kell hajtania. Avatar. <gül> Oké. <Okay. gül> Következő. A filmbarátok Express űrhajó a hazatérés helyett a képernyőn villogó pont nyomában... Zon Gergő! Zoli? Zoli? 8. utas. Igen. Érdekes, utas az volt az előzőben is, amikor a port pontus leírások voltak. Úgy látszik, hogy nagyon népszerű. De, de ez nem a teljes cím, úgyhogy Freddy. 8. utas a halál. Jaj, jó, hát akkor most mondhatnám, hogy nem jó, mert igazából meg éljen. <gül> Freddy, nem szóval próbálkozni! A saját drive nem ismerted fel! csodálkoztam, hogy, hogy a visszhang miatt néztem meg egyáltalán. Már... Ah, Azért végül olvasom. Aha. A filmbarátok Express űrhajó a hazatérés helyett a képernyőn villogó pont nyomába ered. Váratlan küldetésük egy kihalt holdra vezeti őket, ahol egy elhagyatott űrhajót találnak belsőjében számtalan Newkiss Turbo feliratú DVD-let. Ez már ijesztő. Miközben óvatosan próbálják feltárni a lemezek titkát, azt szerintem óvatosan nem lehet, mert úgy föltöz mint állat. Az egyik lemez Tokiából kirobban egy lény, és rátapad Zoli arcára, aki teljesen megbénul. Miután Zoli visszanyeri az eszméletét, és csatlakozik a többiekhez, megdöppentő dolog történik. Zoli testéből egy szörny kell ki, amely sorra végignézeti velük az IMDb alsó 250 filmjét. Gertő azonban ne nem bele a halálba. Götz. Oh oh ez, ez azért gyönyörű, mert Zoli volt az egyetre, aki nem gyűlölt ezt a filmet közülünk. Ja. Én kifejezetten azon megnéztem a második részt is, és bizony szempontból még jobb is. De ez már nem Zoli, ez már a szörny, ami kibújt belőle. Na. <laughs> Évszázadok óta dúl a háború, filmnéző két faja a moziba járók és a torrendezők között... Freddy! Ez valószínűleg az Underworld. Nem! Ah, fuck. Akkor te buktad itt a lehetőséget. Ugye, volt úgy volt Évszázadok óta dúl a háború, a filmnéző két faja a moziba járók és a torrendezők között, és a harc tétje az univerzum sorsa. Amikor a visszájkodó közönség Szegedre érkezik, megint Szeged. Black csak Sheep, egy, fiatal fiú, csak, a sem Gergő csak egy fiatal fiú. Nem. Akkor sem játszik már, Gergyő Csak egy fiatal fiú, Csábig Ergő akadályozhatja meg, hogy a gonosz torrentezők magukhoz Zolit. adják a hatat. Igen. Ez a Kárter. Nem. Na, Gergő. <gül> Én most tudom a végighallgatom. Most, végig, már most már tudom szerint szerintetíteni. Tehát, Csábi Gergő akadályozhatja meg, hogy a gonosz torrentezők magukhoz ragadják a hatalmat. Gergő átlagos Tini, aki leginkább a sorozatok, a sorozatok, az ablakban zümmögő méhek, és a sorozatok foglalkoztatnak. Addig nem veszi észre, hogy egyedül ő mentheti meg az emberiséget, még ő és barátnője Mike, Mikaela bele nem csöppennek a moziközönség és a torrentező küzdelmébe. Gergő rájön, hogy a világ jövője forog kockán, és megérti, mit jelent a filmbarátok jelszava, áldozatok nélkül nincs győzelem Uh -huh. Hát szerintem akkor ez az így neved a sárkányoddal lesz. Nem. Vagy sárkányodat. Nem. Ki egy Egyéppen még lehet. Nem. Mondja Zoli, de nem ér pontod, de most. Jó, oké. Okay. Jupiter felemelkedése? Nem. Right. Nem, ez a Transformers lesz. Az. Gergő vagy uh, <tos> Nem. Transformers. De a Transformersnek kiemlékszik már a storiára. Ezek a robotok az... és pusztítanak. Igen. Na mindegy. Na várjatok, következő. Nem is tudtam, hogy van neki ilyen. De azért mennyi erőt belefektettek amúgy a portponton, hogy megírják ezt. Ja, ad, az jó lehet. ha azt felolvasod, akkor se találtuk volna ki szerintem, hogy transzformers. Igen, elképzelem őket, hogy ott rágják a szerúzárt, hogy akkordani, mm. valamit már nem igaz, mi volt abban az elején, az első két percben, amikor valami sztori volt. Amúgy csak én utáltam a Transformersnek az első részét is, mint a rák? Igen. Igen én? <gül> az a az hogy a múltkor visszahallgattam az egyik első filmbarátokat, múltkorát, nem tudom, két hónapja, és ott még azt mondtam a Transformers első részéről, hogy tök jó volt és vállalható. Nem tudom, Aztán megőrült az velem. Hát fogalmani, mindez szerintem az is ugyanakkor a hulladék volt pont, mint a folytatások. de mindegy. Tehát igazából a Transformers szerintem tökéletesen tartja a színvonalát. Mert szerintem az elsővel is ugyanilyen volt. De mennyit láttál úgy belőle? Én többet, mint kellett volna. Az első hármat. A moziban néztük együtt a másodikat meg a harmadikat. Ne viccsek. Ja tényleg. Ja, nem emlékszel, hogy ott, ott zokogtam mellett? Igen, hát jó, a, a másodikon már én is a korzékótam, tehát az, az borzalmas volt. Tehát a következő. Jó, jaj, jaj, most jön a... Jaj, na jó, ez jó lesz. Ez, ezt tetszeni fog. Budapest 1991. Branyicki Zoltán és Áslár művészházas pár a férfi nagy sikereket arat videokritikáival, a kevésbé elismert Áslár köztütteletben álló polgárok portréfestője. Boldog házasságban, van. Ja, nagy szemek. Nem? Én tudom, pedig Zol hm. ez Zoli ott mondjad, mondja te voltál előbb. Igen. Én. Nem én voltam veled? előbb? Igen. Nem, ez Zoli mondta szerintem. Az a baj, hogy most már csak akkor derül ki, ha visszahallgatjuk. <gül> Ti hogy hallottátok? Hát én Zolit hallottam. Én is Zolit hallottam előtt. Akkor ezt. Ez hát, csinál, is ezt akartod, <gül> igen, vedi? <de> igen, <gül> mindegy. Végigolvasom, az majd felvidít. De miért a ilyen buzifilmek kapcsán? Vágyázzam, hogy nincs vége. <gül> Boldog hát. Az a baj, én tudom, milyen még. <gül> Róhadt <Sz> nehéz ámúgy, tudom azt, hogy ne röhögjem el magam. Boldog házasságban élnek, bár a személyes és művészi megvilágosodás eddig mindkettőjöket elkerülte. Mindez változni kezd, mikor egy napon Ásrának gyorsan be kell fejeznie egy portrét, ezért megkéri Zolit, hogy öltözzön be nőnek és legyen a modellje. Az uh -huh. élmény sorsfordító erején Zoli rájön, hogy Jolánkaként tudja kifejezni valódi égét, és elkezd nőként élni. Áslár váratlanul rádöbben, hogy az új múzsája lett, ami kreatív lendületet ad művészetének. A házaspár azonban kénytelen szembenézni a társadalom rossz tallásával. Elköltöznek hazájukból, és jóval toleránsabb kecskeméten telepednek le. Ástár karrierje szárnyalni kezd. Házasságuk új tartalmakkal terítődik, de nem minden feszültség nélkül. Ástár azonban folyamatosan támogatja párja törekvését, hogy fizikailag és nővé egy Egymásnak köszönhetően mindketten bátorságra tesznek szert, hogy merjék vállalni való önmagukat. És itt van a megfejtés, hogy a Dán lány és mellé van írva a zárójhelyből, hogy utólag is elnézést, Zoli. Egyébként tudom, mi a furabb? Ezen a hivatalos tartalom? Hát... Némiképp átírva. Ez annyira durva, egy jó Jó, jó, nyilván... Jó, nem hiszem, hogy azonban írva. Nem, nem úgy értem, nem, hogy... Ez annyira fura, mert a film meg egyébként nem erről szól. Hát de, de milyen de, de, hosszú tartalmak ezek? De nem kiteljesednek együtt. együtt, hanem a nő szenved ebben a kapcsolatban. Hát de hát Adri, mert kiteljesül benne? Ha ti lennétek ott, óta, akkor Adri kiteljesedne. Hát most. Igen, ja, De ez egy lehet egy olán a neked a hozzáállás, hogy a nő, hogyha szenved, akkor ő gyakorlatilag kiteljesedik. Zoli, nem elég Szenvedés csak a jó lánkára a nem én most itt a Comfix-el Az a hogy látom hogy a és így Eddie Redmayn fejé-helyére így odaképzelem Zoliért, és így ilyen apokaliptikus élmény. Na, menjünk tovább. Na, mi támogatunk Zolit. Azért, Zoli, ez megért egy pontot, nem? Ne tudom büszke legyek magamra ilyenkor, hogy elismertem, hogy igen, én vagyok a köcsök. Várjatok. Na, az van, hogy... Kecskeméten a közeli jövőben él Black Sheep író, aki abból él, hogy megható személyes átkötéseket... Gergő! Hör. Gergő? A hör. Ez a Igen. Ő. Én is tudtam volna, csak még röhögök az oli beszólásán. Igen. De, de ki volt a Zoli? A miért kellett rá? valaki benyomta az én most <síns> ja, tényleg Zolit <síns> Freddy ilyen toleráns. Hát annyira van még ez, a, ez az előző ilyenek. ez az előző sztori, hogy már csak a olyan Na tehát Kecskeméten a közeli jövőben él a flagship aki abból él, hogy megható szem, ö, személyes átkötéseket ír a podcastbe a filmek köré. A férfi rossz van, próbálja kiheverni, hogy tönkre ment internet kapcsolata. Amíg Ferdi vicceket olvas, és várja, hogy sík visszatéred az adásba, főszereplőnk letölt, letölt egy új intelligens operációs programot, itt találkozik Gergővel, pontosabban a hangjával, amely valósággal megígézi. Kiderül, hogy Gergő okos és éleslátó, érzik, Víces. Bele van barátságunk, egyre jobban elmélyül. Jézusom, ez ki? Valaki Képelő. Twitterre ír szerintem. <gül> és ez Zoli lesz? Nem, nem, nem, nem, nem. nem? Ha most Igen, látni fogok nőzben. egy posztot két perc múlva, Zoli, akkor. Nem, még vár az <gül> hadd is le, le akcióban, tudod azt. <gül> Black Lápdej. Várjátok, mert van még feljebb. Black Lápdej van. Verekedtek ott a billentyűk. Jön az utolsó, és ez mindenre fölteszi a pontot. A reklám szakember Freddy elégedett az életével. Gyönyörű felesége Zoli, és nagyszerű gyermeke... Jolánk! Éreztem, hogy itt borulni fogok oh, a Zoli, azt hittem titokba tartjuk. Szerintem szórt elni a reklamányát. Felőről a titok. Nekem lett úgy rosszít. küldték, én csak fölolvasom. De magamtól is felolvastam egy olyan gigaszar idézetet, hogy igazából itt már mindenki egysónakban van. A reklámszakember szakember Freddy elégedett az életével. Gyönyörű felesége Zoli, egyébként oda a így a hogy szerepében Katie Holmes, és nagyszerű gyermeke, wow. alig várják, hogy megérkezzen hozzájuk Freddy ikertestvére. Gergőt azonban egyszerűen képtelenség kibírni, hisztis, akaratos és kiszámíthatatlan nő személy. Legalábbis Freddy szerint. Látogatása idejére a ház és a kert háborús válik, ráadásul El Peccinótól <coughs> sem lehet megszabadulni. Jaj, Black Ship, ez a Jack Cage-i Na jó, hát ez hazai. De én ezt nem látta. Ne. Én sem láttam ezt a Ki nézi ezt ne Nem ne ér meg egy pontot! Nem éri meg! Önök mindegy, mert úgy invuktam ezt, ezt a Nem, pénzrezt. mert most úgy állunk, hogy Blacksheetnek, Gergőnek és Dulinak két pontja van. Oh. Van még egy, amit fel tudok olvasni, nem úgy? Azt olvastam. fel. Jó. Akkor ezt, ezt én szerzem, ezt a pontot. <laughs> Aztán ki kell találnod egyet. Ez a pont Kö, Akkor mondom a plusz egyet. Azt hihetnénk, hogy ilyesmi csak egy vérbeli youtube juthat eszébe, pedig ez a történet megtörtént eseten alapul. A paranormális esetek két világhírű kutatója, Freddy és Zoli... Gergő, Freddy! Gergő volt, igen. Conjuring. Yeeeey! Yeah. Hol jártam? A paranormális esetek két világhírű kutatója, Freddy és Zoli, jegyezte fel annak a családnak a történetét, melyet a világtól távol egy apró moziban neme világi lények terrorizáltak. Kovácsék öt gyerekükkel költöznek be az öreg, magányosan álló toldi moziba, és nem tudják, hogy valaki már él a falak között. Valaki, aki minden percben jelen van, gonosz és képtelenség megszabadulni tőle. A megmagyarázhatatlan földön túli jelenlét pokollá teszi a napjaikat, és egyre veszélyesebb, ijesztőbb módokat talál, hogy jelezze, övé a mozi és nem engedi át másnak. Kénytelenek paranormális ügyek nyomozólihoz fordulni azokhoz, akiket Labanc, Patak, Ligeti esetet is lejegyezték. Oké, okay. A szakemberek neki látnak, hogy kik füstöljek a házból, de úgy nem. Tudtam, hogy erre a Pedig még egy elmélete is van. Jó, tehát akkor ezt a kört nyerte Gergő. Ö, Black Ez így volt. Én a győztes. Gergő nyerít. És spontán gólöröm. öröm. Black Sheepnek és Zolinak pedig ö, ők a másodikok, tehát akkor Na várjunk most, akkor ez második vagy harmadik hely, megint döntsük mert Freddie ő, ő nem szerzett pontot, tehát ő az utolsó. Harmadik. Akkor harmadik, tehát akkor egy-egy pont. Hát az előző elv alapján, jó. Aha, igen, igen, jó. Oké, harmadik játék <coughs> következik, ez melyik is? Aha, megvan. Sámas, az végére röhögtem ennyit, mint ezen a kvédel. <gül> a harmadik játékot Atanos küldte be nekünk, és... Itt az lesz a szisztéma, ez egy kicsit bonyolultabb, hogy mondani fogok három karakter nevet, és azt kell megmondani, hogy melyik három filmben szerepeltek ezek, és hogy ennek a három filmnek ki a rendezője. A rendező mindig ugyanaz. Micsoda? Oh, Mennyire meg. érthető? Hát az. Tehát, tehát három filmet kell mondani? Mondok Rendben három karaktert, az Mondok az Hát lehet... Az is, De ha hát az lehet, hát, hogy túl, Nem és... tudom, csak gondolom, az meg úgy lehet, jó, hogy túl könnyű. Jó, csináljunk egy próbát, szerintem, jó? Oké. Okay. Jó, tehát akkor az első, mondjuk, ez még akkor nem megy pontért, tehát akkor a három karakternév, Jules Winfield, széparcú Eddie, és Ray Nicolette. Uh -huh. Hát akkor ez... Gergő, és akkor nyomjuk azt, hogy az egyik, az ugye Tarantino, tehát a ponyvaregény, a szép parcuedi az a kutyaszorítóban volt, és a harmadik az mi volt? Ré Nikolette, így van írva, lehet nem így ejteni. Ré Nikolette. Hát ez szerint akkor meg a halál biztos? Jackie Brown. De lehet, hogy akkor egyszerűbb lesz csak a rendezőt, nem? Hát mondjuk, mondjuk legalább két filmet, tudom. mert az már úgy Igen, mert, mert most azért, hogy most Gergő szinte mindent kitalált, hogy emiatt nem megadni neki a pontot, mert, mert ezt Aha. Tudta. Akkor jó, legalább két filmet akkor. mondjuk. Rendező, rendező legalább... Plusz, plusz legalább két filmcím. Jó, legyen mondjuk... két filmcím. Jó, jó, jó. Akkor megyünk így. Jó, mondom az elsőt. Ö... Hol vagyunk? Aha. Kolumbusz. Rick Deckard. És márk, Vatni. Gergő. Okay. Euh, akkor itt ez ridiskott -E itt a Marsi, a Blade Runner és a harmadik pedig az a 1492. Igen, igen, igen, igen. Jó. Mondtam, hogy Gergő a... el fog húzni. Nem tudom, hogy a, a Reddiscót volt a szó. É nem Marsi, de. 1492. Ez az, az, a de az ja. Marsi uh, én Marsi igen, amúgy ja. Következő. Teddy Daniel, Max, Cuddy és Tommy Devito. Múha! Uh, én ezt nem uh, tudom. Az a Mexikadi. Az első az zárókódról, abban ki lehet találni. Mi volt még egyszer? három? Teddy név. Daniels, Max Tomi Tommy DeVito. A Martin Scorsese, nagymenők kaszinó, és mi volt a középső? <coughs> Ür, Martin Scorsese, de csak a nagymenők stimmel. De még van egy... Mi, mi, mi Teddy volt a Daniels, Max Tomi Tommy DeVito. Legsip az első, abból ki lehet indulni. Hát úgy látszik, neked nem megy. Hát nem, nem. Hát ez akkor... Teddi ég... Daniels. miénk akkor mi, milyenkor mit csinálunk? Viharsziget. Hát... Nem tudom, tipperek még egy viharsziget. Az egyébként, de hát Na, most hát az így Nem léngé... miért? Kellett az ará de... meg Jó, behúzom. Ez az Jó az. van akkor. Na azért, elkezdtem volna itt hisztizni. Behúzom, akkor hamarabb elhallgatok. Ez az. Következő. Brenda Carter, Nancy Thompson, Gail Weathers. Nekem hmm. a Gail Weathers ismerős, és nem tudom is. honnan. Uh -huh. Gerg, akkor ez szerintem veszkréven lesz, az egyik a, Aha. a Gél, az a sikoly volt, mond még a másik kettőt még egyszer. Nancy ja, Nancy Thompson, Thompson a nem az a imádom az elmúdzában. Jó, jó, jó. És jó. a harmadik Gergői. pedig. Várjál, azért még találjuk ki azt is, az meg gondolom a. Egyik első film. Akkor meg az, az 13-as rendőrös? Na. Vagy a az nem, vagy ez a késny. Az izé tudom. volt, a 13-as rendőrös, az nem Veszköjében volt. A Sápetter. Igen. Hmm. Zsír. A sziklák szemel egyébként. Na, azt nem láttam. Én láttam, de már megbántam. <gül> Oké, okay. következő. Vikus Van Demel, John Kerlil és Deon Wilson. Black Sheep, Neil Blomkamp, és District 9 Elysium cseppét. Nehéz. Mm -hmm. Ez nem nehéz, mert három Igen, igen, igen, ez az. Eee, Anthony Swafford, Gareth Melory, Lester Burnham Black Sheep, um, ó, basszus, uh, Hogy hívják a rendezőt? Kértem, nagyon akartam. Szemendez. Uh, um, az amerikai szépség, bőrnyakúak és útja, vagy mi? Nem, skype a harmadik, de nem a baj. Skyfall. Megvan a pont, oké. Okay. Ez jó. Uh, Billy Rosewood Tom Bishop, és Doug Carlin. Hmm. Szeretném jelezni, hogy megy a mikrofonom, csak nem az én jártam. <gül> <gül> Oké, okay, akkor Gergő. Uh, az egy, egy, ez, ez egy Tony dolog lesz szerintem. Uh -huh. és akkor uh, Mondd még egyszer a karakterneveket. Billy Rosewood, Tom Bishop, Doug Carlin. Ha, hát a Doug az a déjà vu, vagy vű, vu. Déjà vu. A, a másik pedig a tűzben edzett férfi talán? Nem. sét akkor meg Hát a de mi lehet Tony Nem. Vajon? Top Gun. Mondta nem. a Top és az nem. Vá, nem, nem, nem. Nem arra gondoltam, hanem amit a Tarantino írt. Most nem ja, akkor a meg a tiszta románc. Az nem. Nem. nem. nem. Nem. Akkor fuck is. Shit. Várj. Akkor biztos az a pelhemi metros. Nem. nem. De nem Baszker. fél a fejembe, basszus Gergyó, honnan emlékszel egy ilyen szar filmre, mint a Vu-nek a főszereplőnek a nevére? Hát így összekötöttem a humoristának a nevével, a George Carlin-nal, hogy megjegyezzem. Ja? Jézusom. Basszus, te egy akkora autista vagy. Ez <gül> a könyvemben a figurájában nem tudtál azonosulni, tanácsadó voltam benne. Asztal, <gül> Akkor meg az utolsó cserkész. vitt tudom, hogy feladom. Erre van a Nem, szerintem nem. És hát a harmadik volt a Beverly Hilszi a második része. Ugye a Billy Rosszú. Hát én mondjuk láttam. Jó, én is láttam, nem is nem vagyok én. elbüszke. John Keating, Truman Burbank, John Book. Uh, Freddy, akkor tippelek. <laughs> Ron Howard Nem. Szevasztok, szép volt veletek! <gül> <gül> oh, jó ég. De várjál, az a... Te rendezően néz. Igen. John Keating, Truman Burbank, John Book. Jó, hát kirendezte a Truman ugye itt most ez a kérdés, mm, Igen. A John Keating nekem megvan. Hát meg a John Keating azért Black a az Jaj, tudom, akár tudom, tudom, hogy hogyne, persze, most már beugrat. Na csak ki fogja kitalálni. Igen. Nem a Barry Levinson? Nem. Nem? Az ember az más. Ja, íze ez a... De, de mondjátok már... Nem tudom. Ha mondjad, Gergő. Rádvárú Gergő. Nem is az idő. valamelyik Peter Fier. És a Truman meg a Holtköltők Igen. Mi, Mi volt a, a harmadik? harmadik? A harmadik az a Kis-Szentanú. No. Azt bevallom őszintén, én nem tudtam volna. Kis-Entoni. Kis-Szentanú. Ja, azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy kis <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Jó. Rudy Baylor. Benjamin L. és Michael Corleone. Ió, Freddy. Akkor Francis Ford Coppola. Igen. Keresztapa. Igen. És a Bram Stoker Dracula Nem. Én a harmadikat tudom. Még egy tipped van Freddy? Akkor egy filmet. Apokalipsis most. Igen, igen, Fredinek van egy pont. Mi volt a harmadik a beszélgetés. Be Nem, a harmadik az az csináló. Ja. Az mi? Az a felhő, az a felhő, úgy hívják. Uh, Oké. Okay. <clears throat> és az utolsó. Virgil idézője, Bad Brigman, Jack Dawson és Jake Sully. Zoli. Igen. James Cameron. Igen. Az Avatar az egyik. A... Uh... Ó, basszus. A Jake Szulénál ugrott be, hogy ez mm, a határ lesz. Másik, uh, Dawson. Fú, az meg. Nem fogom tudni a másik két filmet. Jack film. Dawson. Jack na, Dawson. Nincs, az, nincs olyan sok filmi a Cameronnak, tehát na tippesz. Ez egy kismerter, Zoli. Jó, az egyik gondom a Terminátor lesz. Nem. Nem. Fú, A másik megismerte. Na, a másik megismerte. Vannak ja, ja Igen, a, a bolygó nem halál. Nem. nem? É, a harmadik legismertebb filmje, <gül> az, <gül> Fú, nem tudom. Akkor én... Én Ez mondhatom? Már így se ér pontot, de jó van igen. True Lies, nem? Nem. Nem, hát a Titanic volt a Jack. A Titanic a Jack. <gül> Jack is back, tudjátok. Igen. Hát, hát még DiCaprio-nak a karaktere nincs meg? Hát... Pf, ki annak a, a nevére? Én. Jó, most se érted a, a, a rossz, után. Az Jó, hát akkor ezzel úgy végeztünk, hogy Black Sheep és Gergő van a harmadik, ö, az első helyen, 3-3 ponttal. És Freddynek van még egy pontja, az nincs. De ö, van egy plusz, hogyha gondoljátok. Legyen. Hát akkor toljuk le! jó. És akkor ezt most úgy csináljuk, hogy csak Black Sheep és Gergő, mert Igazából akár Freddy jó. szerez pontot, akár Zoli nem változtat. Jó, jó, uh -huh. Csina, jó csak, csak között. Sztitán Itt most csak harcának. kettőtök között. <laughs> Robert Grace Smith, Nicholas Van Orton, Tyler Durden. Akkor oh. David Fincher, Gergő mondja, és akkor... <laughs> jó, <ez> gyors, <laughs> jó David Fincher az egyik, az biztos. Tehát a, a rendező akkor harcosok klubja, és... Hát akkor még tippeljük, mit tudom, a játsz ma. Igen. Ja, zsír. Tehát akkor Gergő megnyerte? Nekem a nevem nem jutott eszembe ennyi idő alatt, nem? Vagy? Hát a Tyler Durden az, az, egész egész egész az területen területen. De ez jó volt a kezdés, hogy David <gül> Gergő <gül> mondja. <gül> hát igen. Ez túl lett volna még viccesebb, hogy el ledaráld az egészet, és utána és egyébként ez Gergő volt. <gül> <gül> hát szép volt, szép volt. Tehát akkor Gergő, az első, Black Sheep a második, akkor ez két pont, Freddy a a harmadik, és Zoli az utolsó. Most először volt, hogy konkrétan lett az összes helyezésből egy Ö, negyedik. Ja igen, igen, igen, van egy játék, amit nem papíron fogok mondani, hanem a gépre van lementve. Ja, de az az utolsó, akkor még nem ez jön, jó? Ezt nem tudtam kinyomítani. Mondjak részállást. <kül> Mondhatsz. Okay. Nekem nem szükséges. <gül> Bradsheepnek van, azt mondja, 6 pontja összesen, Gergőnek 7, Braddidi-nek 4, Zoli-nak 2. De milyen 2 az? <gül> Na, de az teljesen jó, elégedett vagyok magammal. <gül> Na, tehát a negyedik vízi játékunkat küldte be, és itt az lesz a feladat, hogy Föl fogok sorolni egymás után néhány jelzőt, ami jellemző erre a filmre, ami ebben a filmben előfordul, és ki kell találni a film címét. Ennyi. Na no, Szerinted... még egyszer. Jelző... A film címét kell kitalálni jelzők alapján. Igen, olyan jelzőket fogok mondani, olyan dolgokat, amik ebben a filmben megtalálhatóak. Szar megélnek. Szaló nincs közte. Mindenféle drive igen. Mindenféle nézió nélkül. Tehát... Neke hát ez te is. Mondani. De azért van még kitalálható lesz, nem? Tehát nem ilyen, hogy mit, 50 csobós északi szél, meg mit tudom én. mit itt többé vége. Még négy lábú székek. Szerintem ez nem kell próba. Akkor mondom. Első. Utolsó szereplés. Mogol nagyapa 1972-es autó. Grand Torino Blackship, Grand Torino. Ez blackstripo szerintem. Igen, nem úgy. Ö, a sully is szerepelt is, tud. De, de van, nem 72-es autó volt. Nem volt, volt 72-es autó, 72 és mokorban agyakva. Ja, hogy utolsó szereplés. Egyébként nem igaz, mert azóta volt neki egy filmje, az utolsó csavarra, arra ez volt a címe. Na jó, de lehet, hogy a filmbeli szerepélés után egy utolsó nagy, nagy parandra lépés... Te nem, Blacksheep, mert utána neki még volt egy szerepe. Te... De én most a filmbeli karakterről beszélek, érted? Ja? A, a... Há, nem volt. tudom. Kinegy hm. csöngetnek. Kész a popcorn. <laughs> ja. ez, szerintem is inkább mikro voltam. <laughs> Olyan valahogy, volt, hogy a az, az kis a kis csöngők. Zoli azért ennél komolyabban <laughs> vett <angart> az egészet. <laughs> uh, Filmezni csak a popcorn-a. Hogy? Lehet a következő? Aha. Igen. Oké. Okay. Ketrecharc, Moby mobidik, Gergő! Igen. Tehát ezt az utolsó menet, vagy mi volt, az Warrior. Igen. De ahhoz Miközel a mobidiknek? Dicknek? Ezt Azt nem tudom. Azt nem tudom, de a Ketretharcnak biztos van. Más És az hogy nem, nem, a nem, Ketret Ketret nem, nem Ketret a sok Ketretharc volt, hanem sim a Box, nem? Hát MMA volt. Hát az harc igen. Az, hát Ketrethben harcoltak Igen. A következő... Mobidikkel. dick Bosszú. Hát, tudom. Törvénykönyv. Mérnök. Hú, uh, akkor Gergő, és ez az törvénytisztelő polgár. Igen. Úristen. <gül> hát én is ezt mondtam, amikor néztem ezt a filmet. Ezt ki nem találtam volna. Következő. Negyedik. Öreg. Box. Étterem. Rock rock rock ballbola, ez Rocky balból a black Ez Freddy ballbola. volt. Ja? Freddy előbb mondta a nevét. Tö Rocky balból. <gül> De ezt akartad mondani. Hát, vagy ezt, vagyok a Creed -ed, de hát valószínűleg Rocky balból. Jó, elhiszük fel De skooktam. E, igen, csak az alapján indulok ki, hogy ugye, aki a nevét mondja először. Jó, világos, miért nem mm. csak túl tehet már Fitcher, bennem Gergő, na. <laughs> Ötödik. E, jó, ez jó lesz, szerintem az első szónál rájöttök. Dob. Gergő... Megsép vipleszt. E, az, hogy megint Gergő mondta előbb a, a lesz. Igen. Szerintem csináljuk úgy, ha bemondjátok a neveteket, és vártok, hogy Sorter kinek mondja. Egy felszólítanak. Sorter úgy is a Gergőnek mondja, mert aljöntöd. Mert a Black Sheep azt csinálja, hogy Black Sheep is mondja a választ. Szerintem ez J megér egy Csak úgy megjegyzem, csak úgy bedoktam ezt a tényel. Szórter az igazságos, ez szeretem. Nem érzem Én... úgy, hogy PC a sorter? Feketéket bánt. Oppa. Mi van? Triggers van, gyerekek! Ezt hallottátok, ezt a fagyást? Én... Na, a következőleg, ha lesz idézetes feladat, ezt követelem, hogy legyen úgy. Sorter nem PC. Feketéket Milyen film kapcsán mondja ezt? Rombolod itt az ási Szóval... Ö... Jó, tehát akkor csináljuk úgy, hogy mindenki először csak a nevét. És akkor kiszűröm, hogy ki volt az. Yes. Oké. Következők. Magyar. Régi. Zárójában oda, 1976. Fabri Zoltán. Erkölcs. Igen. És körhinta. Nem. Erkölcs. És nyilas kereszt. Freddy. Ötödik pecsét. Igen úgyhogy uh, nem láttam gyereke és nem láttad az adik pécsében nem igen fa, hagyjuk hát ezt, akkor te nem láttál semmit tudom ez a halott mit az, az is. adásban is hallottuk valaha <laughs> következő hol járunk Jaj, jó ó, 127 Gergő Freddy igen 127 óra igen Na jó, hát ez... És jó. mi lett volna, oh! so, sorolja Sorter az a 127 óra, és itt így... van. Várjad is, következő, nyolcadik, első kifejezés, Sorter. Blackship. Igen. Uh, Revolver. Igen. Na jó az élik tudni. tudni. Micsoda? Revolver, Guy Ritchie film, Jason Statham. Mert Jason Statham úgy néz ki benne, mint egy homo. Oké. Okay. Most már érte a politikai korrektséget is. Oké. Okay. A flagship az utóbbi 5 percben úgy rombolodnak adat, mint az választ. elnök, akarsz lenni? Vagy micsoda? Már régen vég a is, választások vég van. Végad is előfordulhat. Majd versenyezze a Kanye west Tök jó lesz. Egyébként a homót, mint homót értettem. tehát mint... Igen. Tértjük. Nem harmadik hülye Következő, három fiatal időhurok. Fledő. Igen. Időhurok, akkor ez a. Fak, hogy hívták ezt a. Mi beszéltem is róla. De nem úgy kéne jelentkezni, tudjuk a címet. Ez a fekete-fehér. Mi a szar ez? Biciklettól vagyok. Na, Freddy nem, a, nem az a nagyon olcsó költségvetésű. De, de, de. Ah, de Találmány. Akkor hagyd mondjam én. Találmány. Mert nem az. Jó, oké. Okay. Mondjuk a drog elvonó, az gyanús is. Flagship. Az. Igen. Uh, repeaters. Igen. Az egy jó film. Uh -huh. uh, következő. Halál angyala. Tárgyalóterem. Hm. Zoli. Igen. Ja, holocaust. Holocaust. Ja, akkor nem. Freddy. <laughs> uh, igen. Freddy Nürnbergi Nem, de én nem gondoltam volna. Nem. Nem, nem akkor, akkor nem szólaltam meg. mondját tovább. Egy dokumentumfilm, ha minden igaz. De ennyi. És mondja még egyszer. Figyeljetek. Dok Holokauszt. Tárgyalóterem. És az utolsó árulkodó az, hogy... Ő, micsoda? Halálangyala. Előfő is olvastam, Pedig. Oh, fuck. Dokumentumfilm angyala. és halálangyala? Ezt mondták valakire. Mhm. Uh -huh. Holokauszt volt egy nem túl, nem túl kedves személy, akire ezt mondták. Hát volt egy pár a Holokauszt alatt, akit a készült. Igen, ez egy dokumentumfilm. Én Akkor mengele. Igen. És ez a film címe? Mengele az igazság nyomában. Én ezt de szerintem látta gondolom, ezt ajánlom nektek, ajánlom nektek, ez egy jó film. És csak Ö... a hírét hallottam ennek, hogyha már így Holokauszt Jó, Gyomor, úgy, úgy, picit hozzá, de jó. De jó. És az utolsó, Rock, végzett pengetője, farok, támasz Jaj, tudom Freddy. mi ez. Yeah. Igen. Ez a tenesözdíj. Igen, igen, igen. Na most úgy állunk, véget ért ez a játék, úgy állunk, hogy Gergőnek négy pontja van, tehát ő az első. Blacksheetnek és Fredinek van három, tehát akkor egy-egy pontot kaptok. Uh -huh. Vagy én most improvizáljak egyet fejből, és akkor eldőlkedt Vagy küzdjetek halálig, és akkor az nyer. Én nyertem, bemaradom. That escalated quickly. Vagy is. hogy legyen. Hát most előtt tudsz állni valamivel így fejből. Ki hamarabb sört adni Sorternek? Sorter valami Jack and hasonló. hez <haz> Jó, köszönöm. Várjatok, várjatok. Ö film megvan. Jó. <haz> Oké. <Okay>. Akkor... <haz> Ha um, valaki esetleg nem tudná mi az, akkor egyrészt az egy boldog, is ember, másrészt, másrészt menjen fel a blogunkra. Igen, láttam egyet. Egy promo! Én. Ne akarjátok! Szerintem. Promo! Jó, akkor... <laughs> Jó, akkor legyen... <laughs> Jó, akkor legyen. <gül> Mafia, Zongora, Öltöny, Lazac. Black Sheep keresztapa. Nem. Oh, én ezt tudom... Higetem, akkor... Freddy... Milyen meglepő? Sebb helyes arcú. Nem. mondhatom? Mondját! Ez a Dani Brasco. Nem. Nem. Nem? Most már tudom. Mi milyen lazott? Mondjad, Dragship. Ez a... az a Colen film. Nem. Hát a kopasz. Ez az Oscar. Á, jó. Aztán sztálon Oszkár. Meg is érdeblitek, hogy osztozatok egy ponton szerint. Jó, jó, az az egy pont szerint. Jó, akkor egy. Hát ez nem annyi, hogy be ez egyet, a ne. fejembe jobb ötlet nekült, ahogy lett. Jó, és hát zongoráz. honnan jött? Hát zongoráznak abban ja, a, a filmben, Jó, zongorás jelenetben. Na ne! Az nem sok filmben van. Én nem szeretem a filmet. Amiben az a cisval olyanban nincs több. Azt hiszem, legyünk, hogy az az, azt azt legalább vágjuk. De a keresztpában is van valami hal. Túlbecsültem a képességet. Hát, hogy már is. a halakkal álmodik, igen, egy olyan Igen, dolog. ott elküldjenek neki egy halfejet, vagy mit? A lófejet? A lófejet lófej, nem, van benne egy halas rész, és az elején még a lófej előtt. Megöl a volt. Jó, tehát akkor jön az utolsó játék, és csak hogy elégedettek legyetek, ez mindközül a legnehezebb. Zsír. Annyira nehéz, hogy nem is fogom tudni elmagyarázni. Az van, hogy hasonló lesz, mint amit a, ö, hát amit az imént is játszottunk, ez a mondok néhány kult szót. Csak itt az van, hogy, ö, hogy mondjak részállást előtte, ha már utolsó kör jön? Hát tudjuk, hogy kinek hány jó. pontja van, nem? Jó, jó, jó. jó. Az, a Blacksheep-nek van... Blacksheepnek van 7. Most gyorsan átfirkáltad, hogy hogy a párat, vagy mi volt? De miért feltételezel róla mindig ilyeneket? De most de oké, nem hogy igen, igen átfirkáltam, de miért kell ezt feltételezni? Tehát ezt neked nem kéne. Tudni. <gül> <gül> ö, jó, tehát Blacksheepnek van 7, Gergőnek van 10, Freddynek van 5. Igen, és Zolinak van 2. Tehát ha a Blacksheep nyer, és Gergő nullával, akkor van döntetlen. Hát azért ez a csillagok állásának kellene <tos> <tehát. tos> várjatok már, ez egy olyan játék, hogy, hogy nekem is keresbe el minden testrészem tőle. Tehát az van, hogy fölfogok... Igazából ez se jó, hogy az előbb mondtam, mert nem jelzőket fogok mondani, meg nem dolgokat, hanem... Autogrammi mindenképpen kell, ez mindenképpen... Mákat, vagy mit <tos> minden. Azt a Vagy micsoda? Az hiányozna, periódusos rendszert. <tos> na, például az elsőben arról van szó, hogy én azt fogom nektek mondani, hogy az elveszett birodalom fejvadásza. Most ennek a megfejtése a Horizon Ford, mert ő köti össze az elveszett frigyláda posztogatóit, a birodalom visszavágott és a szányas És a megoldások, azok nem mindig ugyanazok? tehát filmcím, karakter, színevész, rendező, akármi? Ö, lehet rendező, lehet zeneszerző, lehet no. néz. Oh. Úgyhogy... Hozok egy kis pizzát, játszhatok nyugodtan. Úgyhogy az a popcorn, ami az előbb elkészült, az lehet, hogy most jól fog jönni, mert nem mindenki fog tudni hozzászólni. Igen, igazából egyetlen egy személy van, aki a három filmet összeköti, amiről szó van, mert ugye a három filmcímet sem fogjátok tudni, csak ilyen falazva uh -huh. Tehát itt azt kapja nyilván a pontot, aki ki tudja találni, hogy ő, kiről van szó, és a három filmet fölismeri. Bár lehet, hogy attól eltekinthetünk, mert, mert nem mindig egyértelmű. Jó, tehát igazából az egy név a lényeg. Igen. Hát hogyha tudjátok, De mindig, tehát minden... ez lehet személynév, név, meg film. De nem akkor csak Várjá, személy Várjál, végignézem név. gyorsan. Lehet hát, hát nevek, csak nem mindig a színész, hanem a rendező. Meg mm, mindig. Ő, ö... Vagy a hangosító. <laughs> hát az, az azért talán nem... Mindig név. Én úgy látom, hogy mindig, mindig név. Zsír. A filmcím az el van rejtve ugye a uh -huh. kulcóban. Oké, okay, hát csináljuk. Öh, jó, tehát ez volt az első, ez volt a példa. Nem tudom, még egy példát betegyünk, vagy. Nem, no, Jó. Következő. A gladiátorok királyának átka. Gergő Gerger Rasszökró. Nem. Nem. <laughs> jó, ja, Blacksheep Ridley Scott. Nem. Mond még egyszer. A gladiátorok királyának átka. Oké, okay, akkor ti meg egyet? Ö, előtte segítek, hogy a többieknek is legyen... Te én is van Hát akkor mondjad. <gül> e, ez szerintem Hans Zimmer lesz. Igen. Aha. És a három Aha. filmet, tudod? Hát a gladiátor, a fekete gyöngy átka, meg mi volt a harmadik? Mondd még egyszer a nevet. Mi a volt? címet. A gladiátorok királyának átka. Király... Arthur király. Nem, az oroszlán király. Oroszlán ja. király, Hans Zimmer az igen, igen. Azért kapta az oszkárt is. Az oszkárját is. Jaj, akkor a dalbetét volt az Eltoncson, ugye? Aha. Ja. ja. Jó, jó, jó, jó, jó. Akkor azt kavartam össze egy pillanatig, jól van. Zimmer. Hm. <laughs> Harmadik. A hetedik harcos végső megoldása. Gergő? David igen? Fincher. Igen. Tija, okay. most mondja a film címet. Csak hát, ja. akarod. Hát. Most, tehát a hetedik az értelemszerű, a harcasi klubja is, meg a. Mi, mi volt az utolsó a. Végső megoldás halál. Ja, igen, igen, az Éria a 3. Én most figérzem magam. Hogy a végső megoldás, halál. A következő. A mennyei paradicsom végveszélyben. Gergő, igen. Titt Igen. Ja, aha. <gül> igen. Mert a mennyei király igen, igen, igen. Hát meg a paradicsomról meg a volt szó, az 1492-ről már volt uh -huh. szó. A következő. Súl. A jövő bosszúálló álló múmiája. Na Ez nehéz. Ez jövő nehéz álló múmiája. Erő fogalmam nem lenne bevallom őszintén. Azt hiszem, lessig, hogy egy producer és... az illető, Ez segít. Uh, Oké, okay. akkor mégsem lesz. Akkor Freddy, uh, Bruckheimer. Kicsoda? Jerry Bruckheimer. Igen. Nem, nem, nem. Segítek annyit, hogy a három filmet elmondom, jó? A Vissza jövőbe, a Bosszúállók és a Múmia visszatér. Hát jó. Mm, Mit tudom én? Nem tudom, hogy Ja, a zeneszerző. Bocsánat, Aha, ja, ja, tényleg. Aha, oh, ja, ő zeneszerző. Tényleg? Ó, de nagy égés ez. Azért, nagy. hogyha Gergő se tudja, az beszédes. Igen. Tehát az már hmm. tényleg beszédes. Hmm. Következő. A vádlott taxisok hallgatnak. Gergő? Ez Johnny Foster lesz. Igen. Uh -huh. Jó. Ja. Hát Én itt a csak a bárányok hallgatnak, hallgatnak meg, meg a taxi is a vádlott az, az mi? Az a vádlottak című filmje. Hm. Hm. Nem is, El, a, is Nem azért volt kapta az első Oscar-t? Első, neki több van? Kettő van neki. Izeér kapott egyet, a bárányok hallgatnak de az ja, már a második volt. Előtte egy mellékszerepért is kapott, még kis, kisebb korában. Uh -huh. Talán ezért a vádlottakért. Nem vagyok biztos benne. Hát most jól megvádoltad ezzel. <laughs> Következő. Az ördög karácsonyig dübejön. Black Bud Spence. Schiff. Schiff. Spencer. Igen. És? Perencil. Igen, jó, mindegyik a pontot. Jó, igen. A három filmet tudod? Az ördög karácsonyig jön. Hát az ördög jobb, és bal keze a karács... bunyó Karácsonyig meg a no. követben jövünk. Igen. Következő. Átkozott óráka a más világból. Ergő, ez két Kidman. Igen. Három filmet, tudod? Hát az egyik, a másvilág, az biztos. Mi volt a többi? Az órák. Igen, az órák. Na, azt nem tudtam volna. Meg az átkozott boszorkák, de ez nem hogy hogyha az ember nem ismeri. Jó, Jó ez de durva. A 2001. Narancs ragyogása. Freddy Stanley Kubrick. Igen. El tudod mondani a három filmet? Az űrod össze a... A Clockwork Orange mi volt a harmadik? A... még egyszer. A 2001-es narancs, vagy a 2001-edik narancs ragyogás. Hát ragyogás. Igen. az annyira nem volt ez elrejtve én úgy érzem. Ja. Következő. A fegyenc angyalok sziklája. Freddy. Ez uh, akkor Nicolas Cage. Igen. Jó, mert fegyenc járat... Én majd Rob schneider akartam mondani. Én is, én Szikla, is azt Conner, meg a harmadik Így gondolkoztam, hogy a Tommy Lee Thomas esetleg a fenyec kapcsán. <gül> <gül> egyébként a kérdés alá oda volt írva, igen, egyébként a Nikolász Kége és oda volt írva, hogy kizárólag Black Sheep kedvéért. Na, köszönöm szépen, de ezek nem azok a filmek, amiket én nézek tőle. Te a varázsló követ... tanoncot nézel. Ó, figyelj, a, a te figyel, varázsló tanonchoz képes még sokkal az Tokarev meg ilyenek. Igen. A meg következő... A... Not the bees. Ja. Vicker Island, vagy mi volt az? Vickerman. Ja, Vickerman, igen. Következő, Itt a, szín a csúf dollárok tisztános. hősei. Akkor Gergő, ez a Clint Eastwood. Igen. Mi az, hogy maréknyi dollárért a Kelly hőseiben ő benne volt? Igen, az az egyik. Akkor az, meg akkor a jó a rossz és a csúf. A jó a rossz és a csúf az egyik, a Kelly hősei a, a második, de a maréknyi dollárért az nem Stinnert. Akkor még egy maréknyi dollárért? Nem, a minő dolláros bébi a harmadik, <tos> de... Ja, oké. <Okay. tos> de volt olyan is, <tos> Szuper... hogy pár dollárra a többért, olyan is volt. Igen. Akkor a az. A dollárhoz <tos> volt köze. <tos> Következő, Superman és a földön kívüli park. Jaj, nem. Black Sheep, igen. <gül> Black Sheep és égek. <gül> Jó? Ja. Steven Spielberg, de nem, mert az nem. a Nem, Nem. Ez, nem, nem. ez, ez John igen. lesz. Igen, Kérdő. Jó? A hét nevadai Kovics. Black Sheep és. Uh... Ah, Óta jó szag úristen, most nem fogok no, eszembe no. jutni. Jihad Freddy, lesz, ne? Freddy, Freddy, Freddy, Freddy, <gül> Freddy, Freddy. Steve McQueen gyerekek. Ah, igen. igen. Valamiért Bert Reynolds-ot akartam mondani, tudtam, hogy az hát, nem a Hát ah, Fáradok. Uh, Azért engedtem, hogy Freddy mondja, mert ide van élva ura, hogy ha ezt Freddy nem tudja, akkor csak úgy Igen. moshatja le magáról ezt a szégyent, ha megnéz egy 2012 után készült már film. Ne, ez nem történt meg. És ennyire gonoszak nem vagyunk azért. Igen. A következő: a rettenthetetlen avatar haragja. Ez pont jó finálé. Gergő, ez a Sam Worthington. Igen. Nem. Tényleg? Igen. Rettenthetetlen... A rettenthetetlen avatár haragja. Elmondjam a három filmet? Nagyjából tudjuk szerintem. Én, én, én tudom, hogy mi a közös pont, csak nem tudom, hogy ki az. Úgy tudom, ez szerző. Igen. Nem akartam kivantani. Akkor tip Freddy... Danny Elfman, nem tudom. Nem. Nem. Ez a... Hm. Cameron dolgozik mindig vele. Tíz évente egyszer. Hát de itt legalább kitartóak. De, uh, Ez a James Gergő és a James Horner, Horner. Az. Igen, de mindegy, mert annyira magasan vezetté ergő, hogy igazából nem számít már sehova se. Kösz. Mm. Jó, e, Hát ezzel akkor lezárult, ezt a menetet Gergő nyerte. Három ponttal. Ja, három ponttal le... vezetett magasan. Ú, uh, az csiki. Nem, három pontot kap. Ja, az más! Neked egy volt Black Sheep. Úgyhogy... Na, azért ilyen nagy a szám. <laughs> Freddy lett a második. Három ponttal, az két pontot ér, és akkor Black Sheep lett a harmadik, mert neki egy pontja volt, Zolinak meg nem volt pontja. Ajaj. De Zoli tanult. Igen. Hívta uh -huh. magába. Nem is keveset. És akkor az a végeredmény, hogy Black van nyolc pontja. Van Gergőnek van 13, Freddynek pedig 7, Zulina pedig oh. 2. Úgyhogy azt hiszem, hogy Gergőnél marad a család Gergő vándor kupa. Igen. Hát, gratulálunk. hát gratulálunk. Gratulálunk. Gratulálunk, milyen érzés. Azt, azt hiszem, megkérdezhet, hogy milyen érzés, de köszi meg hogy Ennyire előre, ilyen gyerünk most a dizma. Nem tudom, hát szeretném megköszönni először is a édesanyámnak, meg szeretném megköszönni a... a, a... Nem, nem köszönöm meg se ez az én érdemem volt, szarok rá. <gül> egy, azért a... lehet, egy ilyen oszkár szöveget hallani, A kvízíróknak amíg, azért megköszönhetnénk. A... Nagyon, nagyon jó volt ez a kvíz. Imádtam amúgy, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönjük szépen. Legalábbis én a magam nevében. is így, így, így vattatok le. köszönjük. Hát kitettetek magatokért. Maga, Kedves kvízírók, az biztos. Ez a címszavas, ez, ez tetszett nekem a legjobban, ilyen, legyen máskor is. <gül> ez az utolsó? Aha. Nem, az utolsó, talán az az előtti, az kicsit könnyebb. Volt. <gül> igen, ez azért eléggé meg És volt. És tőlünk elzüknő. ne idézzetek, mert kínosan fogjuk érni. Igen, ja, igen, <gül> de nagy poén volt azért. Ja. Jó van, hát akkor ezzel a vízzel meg vagyunk. Így van. Szerintem akkor... megint tök jó voltam úgy, én már megérdeztem. Így... Úgyhogy, hát Gergő, gratulálunk, ilyen mi a meglepő, hogy Szegeden marad a kupa, de... Drága a postaköltség, úgyhogy jó is. Igen, de igazából ez, ez azok, ok, hogy ott marad. De nem véletlenül Csábi Gergő vándorkupa a vándorkupának a neve. Tehát úgyhogy, nem kell elpostázni, hát ez a díj az akkor, hogy Gergő Szegeden kirakja az ablakba, akkor az átél egészen akár Peste vagy Kecskemétre is. Vagy én vagyok a díj! ha. ha, ha. Igen. Jó. Ezek a mélyek is azért rajzolnak ott, mert akarják nézni ezt a kupát közelről. Hogy tiszteletet ad, akarnak nekem adni. Jó. Ide na. hagyják az elsőszülött gyermekeiket meg minden. szűzdányokat Azt jó. Hát szeretem. akkor. Ez volt az adásnak a fénypontja. Akkor most következik az éles váltás az első filmünkkel. Valami fura doktor. Következik. Dr. House. <laughs> Dr. House, igen. Ja, aminek... hát akkor most takarékra megyünk. Igen, most mostan az idő, hogy elmegyek WC-re, és akkor ti beszéltek a Doctor Strange nevű uh, műalkotásról. <gül> Lehetőleg visszafogott uh, hozba, mert már most negyedkirenc van. Uh -huh. Uh -huh. Uh, valaki. Hát ha visszafogod hozni, így nem fog működni, hogyha... Senki jön, nem akar beszélni. Kezdjem én. Hát a Doctor Strange az fura volt. Ez egy ilyen vészhelyzet folytatás amúgy szerintem, tehát inkább úgy is lehetne mondani, amúgy ne... Hanyadik 14. Marvel film volt ez, hogyha jól emlékszem, vagy tizen... idén harmadik, nem? Így mióta elindult a vasember, hát nyilván. Mondjuk az... Freddy, szerintem te úgy érzed. Hát az hát, mondjuk biztos. Uh, igen. De mindegy, tehát ugye ez, ez már így nagyon régóta így egy újabb ilyen szóló a Marvelnek, ugye most már egy ilyen nagyon fura karaktert akartak behozni, mert eddig már voltak ugye feltalálók, meg istenek más dimenzióból, hát igazából Asgardiak voltak, ilyen összemenő emberek, meg voltak ilyen genetikailag módosított genetikail minden volt, kivéve varázslók, és ezt a ezt a fajt módot, vagy történetszállat, vagy hangulatot akarták igazából megfogni a Doctor Strange-ben. Rendezőnél én amúgy nagyon örültem, amikor kiderült, hogy Scott Derrickson fogja -e ezt vinni, mert így a számomra legalábbis a filmek elég jó ajánló levelek voltak, és így számítottam rá, hogy valami, valami mást fogunk kapni talán. Va valami egészen eltérült, mint amit eddig láttunk, és nagyjából szerintem igazunk is lehet, hogy bejött a számításunk, és el, mellé még így még jobban felsrófolták az elvárásokat, meg igazából az egésznek a jelenlétét az, hogy bekasztingoltak rá Benedict cumberbatch aki meg, hát igazából a mostani szuperstár, nem tudom, hogy nála igazából van-e jelenleg ilyen, hát nem is tudom, húzó férfi név, vagy színésznév inkább úgy értem. Az a nagyon fura szuperstár, hogy ránézed, és hát az hogy valami nem stimmel a csávóval, Igen. de nagyon megnyerő. Igen, és uh, igazából amúgy szerintem megérthető, tehát amúgy van helye egy színész, színészi pályának Csávónak is igazából Abszolút. ezzel a filmmel is bizonyította. Uh, meg alapból azért érdekes volt szerintem, hogy, hogy tényleg egy másfajta megközelítés módot választanak hozzá, és szerintem ez a filmből is lejött, mert amikor kijöttek a kritikák, akkor azért így mindenhol azt lehetett olvasni, hogy így, így le fog zsibbadni az agyatok, meg akkor LSD trippet fogtok látni, amit igazából 160 milliós filmnél ezelőtt soha, és ezt a trailerek is sugalták nyilván. És amikor beült az ember rá, akkor én így, így tényleg azt éreztem, hogy így, így meghágják az agyamat, de nem az a, az a finom, simogatós, összebújós dolog, hanem az az igazi folytogatós, pofozós, mindenfajta állatságot magába foglaló dolog, és ez, ez a legjobb fajta volt amúgy szerintem, amit egy ilyen filmtől elvárhatunk. Nem tudom, hogy ti ilyet éreztetek-e. Hát volt De... benne... Na? Euh, volt benne ugye az a jelenet, amikor ilyen nagyon LSD trippes volt az egész, <gül> az, az eleje felé. Amikor kiítják a strange a szemét, a igen, harmadik igen. szemét. Aha, aha. Hát az elképesztő volt. tehát az, ott, ott tényleg... Talán a hangyában volt még hasonló a végén. S a harmadik látványon. szeme az ott van, ahol most gondolom? Vagy? Hát, nem ne, szóta, ezt átvitt értelembe kell érteni. <gül> <gül> ja. Nem a farkát fontosság. Jézusom! Na, mire <gül> jövök? Ja, ez, ez, ez, ez akkor még nem a magam ura. <gül> ez még ez Bocsánat, csak kimentem egy pillanatra, most ültem le újra, és egyébként pont azt a mondatot kaptam el elsőre, hogy Gergő mondja, hogy éreztem, hogy meghágják az agyamat. <gül> Jó, ez tényleg olyan És tényleg amit Black Sheep is mondott, az amikor így, így beindul az őrület, és tényleg meglátjuk ezeket a plusz dimenziókat, mert tulajdonképpen erről szól a film, hogy igazából olyan végtelen számú dimenzió van, amit ilyen, ilyen a varázslás útján el lehet érni tulajdonképpen. Egymásra lehet valahogy, vagy nem is tudom, hogy mit ezt, csináltak, ahogy hajlítgatták ott igen, a kereket. de hajlítják a valóságot valahogy, én is így fogtam fel. Úgy kell elképzelni, ezt Sorternek már mondtam, aki nem néztem meg végül is a filmet, hogy mint, a, mint a, az eredetben, amikor a folyosón harcolnak, és ugye ott változik a gravitáció. Egy olyan harci jelenetet kell elképzelni, csak két ember helyett mondjuk 15-tel, és egy egész város pörög közbe körülöttük, de nem egybe, hanem ilyen kis részletekbe. Tehát nagyon... Minden más irányba. Minden más irányba, és így a korlátokról, az egyik utcáról a másik utcára ugranak, de közben úgy, hogy a gravitáció is változik. Tehát... Szó, Nagyon Igen. nehéz amúgy elképzelni, vagy elmagyarázni. Hát ezt, elmagyarázni de... se lehet rendesen, de egészen elképesztően néz ki. És, és... és nem arról van szó, hogy most, úristen, most hárommal több épületet robbantottak fel, vagy százezerrel vagy több CGI szörnyet Rendeltek ki, hanem tényleg nagyon kreatív látványilag a film. És nagyon, ugye ezt a jelenetet emelik ki a leginkább érthető módon. Ez volt a legjobb jelenet a filmben, amikor a, a városban harcolnak, a közben ugye ott hajtogatják össze vissza a várost. De a végén, amikor ilyen időstoppban harcolnak, szerintem az is. Iszonyatosan jó. Az nem. egész filmnél, amúgy, tehát én így márvel filmek nem úgy sosem emeltem ki annyira a látványt, mert igazából az csak egy eszköz volt, hogy akkor látványos legyen meg minden, de itt viszont ezzel érzékeltetik igazából az egésznek a világát. Ezzel mutatják be azt, hogy miben más ez, mint a többi film, és hogy miért kell ezért moziba menned, és miért kell ezt látni mindenképpen. Mert még akkor is, hogy ha nem rajong annyira az ember az ilyen mozikért, Freddy, akkor sem nézze meg, mert ez nagyon fentezi amúgy. Tehát Freddy az semmilyen körülmények között, még később sem amikor lejár az embargója, akkor sem nézze meg. Majd. Ez a veszély nem főnyöget. Borzasztóan gyűlölni Mikor fogod. jár le egyébként az embargót? 22-ben, nem? Uh -huh. 22 Pedig pedig a lenne, vagy 30 pillanat. Lehet, amúgy. De ezt semmiképpen se. Tehát, amit mondjuk a Kubonál mondtál, ez ezerszer durvább annál, ha, szerintem, hmm. és, és tényleg mindenképpen érdemes megnézni. Mogy a story röviden annyi, hogy van itt egy ilyen Doctor House meg Tony Stark keverék Ö, karakter, ugye ez a Stephen Strange, aki nagyon-nagyon profi sebész, és tényleg világszínvonalú az egész, ö, viszont egy balesetet szenved, amiben hát rommázúzódik a keze, tehát igazából maradandó sérülései lesznek, remeg a keze folyamatosan, ugye ezen túl már műteni nem tud igazából, a munkaeszközet teljesen oda lett, és így ö, egy megoldást keres, amivel végül is ö, rendbe tudja magát hozni, és ö, itt találkozik a kutatás során egy emberrel, aki deréktől lefelé volna bénulva, és találkozik vele, és ő kósárlabdázik, tehát tényleg játszik minden, és ö, itt kapja azt a tippet, hogy akkor utazzon el ö, Tibetbe, nem tudom most megmondani, hogy pontosan mi annak a helye, vagy annak a helynek a neve, ahova megy, oda eljut, és itt igazából találkozik a Copas Tilda Swintonnal <gül> egy, ö, az Ancient Van hogy hívják ős? Vagy hogy van magyarul hívva ő? Ős is? Ős mester azt hiszem? Hogy ős, mágus. Ős, ős mágus. Ősmágus. Na mert, ott én, én van ugye eredetben, és ő tulajdonképpen ő tanítja ki így a Steven Strange-et, hogy akkor hogyan tudja így használni, hogyan tudja ezt a varázs, varázserőt felhasználni tulajdonképpen. És ez bekeverik ilyen nagyon-nagyon durva... Ö, Spiritualitással. Tehát tényleg, amivel itt találkozol az interneten, meg a szóval harmadik szem, meg a szellemi világ, stb., itt minden bele van keverve, amit el tudsz képzelni, és igazából nagyon nyitottnak kell lennie ez a filmezés. Én nem, nem is inkább azt mondanám erre a filmre, hogy intelligens vagy valami, hanem azt, hogy borzasztóan nyitott. És nagyon-nagyon sokféle lehetőséget és esetőséget amúgy felvázol így a világán belül, és tényleg tágít az egészen, amit eddig gondoltunk a Marvel filmekről még Én azt akartam hozzátenni a látvány kapcsán, hogy beszéltünk róla itt az előbb, hogy nagyon-nagyon látványos, és nem úgy, mint az előző Marvel filmek, de ugyanakkor itt is gyakorlatilag alá van rendelve a látvány, tehát itt is csak egy eszköz a látvány, csak itt egyszerűen a történethez annyira tehát a történethez kellett egy ilyen. Hát itt nem egy mimik, mint mondjuk az Igen. eredetben, hogy ott elhajtjuk a várost, és akkor lást, ezt is megtudjuk. Igen, hanem itt, itt, itt, én azt éreztem, hogy nem azért van ilyen látvány a filmnek, mert az alkotók kitalálták, hogy na most rendezzünk egy ilyen látványú filmet, és ha mindenki eldobja az agyát, hanem mert, mert el kellett hitetni a nézőkkel, hogy itt most tényleg egy másik síkon zajlódik ez az egész küzdelem, ami ugye ugyanaz a küzdelem, ami a bosszú is van. Tehát tök ugyanaz, csak egy másik síkon, és ezt itt tök jól tudták érzékeltetni. És azért 2016-ban ez azért baromi nagy szó, tehát ez, ez, ez nagy bravúr. Ez az egyik, amit hozzá akartam tenni, a másik, meg nem tudom, szinkronnal néztétek a filmet? Én feliratta. Én ja, feliratta. É, tehát szerintem olyan bájos magyar hangja volt a Tilda Swintonnak, én annyira imádtam, olyan aranyos volt, azzal a bizar kopasz fejével, nem tudom, én, én imádtam. De az egész, annyira örült a Tilda Spintont ebbe belerakták, mert ez a nő egy akkorát játszott ebbe a film, vagy nem is akkorát játszott, hanem annyira jó volt a karakter neki. Meg ő igazából nagyon-nagyon sok színű szerintem, uh -huh. tehát nagyon sokféle karaktert el tud játszani, és ez a féle ilyen Miyagi karakter, aki egyszer egy picit azért könnyebb, de azért látott, hogy kurva nagy ereje van neki, és tényleg hatalmas súlycipel a hátán, de ehhez képest mégis látod rajta, hogy borzasztóan stabil, és borzasztóan nagy tudása van, és van egy tekintélye, amit, amit szerintem jól is érzékeltetnek a filmben. De akkor Zoli, mondja már valamit. <gül> Jó, ja, most csendben vagyok. Ja. Megmondom, őszintén kicsit megütköztem azon a ponton, amikor, mondta, amikor úgy lett, azt mondtátok, hogy a, az eredetehez képest gyakorlatilag smafu. E én, túl, én kurva, te, kurva tetszett nekem a film. Tehát ami nekem meglepő volt az, hogy ez az első Marvel film, nagyobb sem mennyire visszatudok emlékezni, ahol már aktívan regnáló sztár alakítja a főszerepet. Uh -huh. És most egy direktív is egy kicsit, és korábban nem volt erre példa. Legalábbis hát így, mióta ezt a háromfázisos fasságot csinálja a Marvel. Úgyhogy ez, ez, hát ez mondjuk, a ha mondjuk porrád? Nem. Még ki nem? -e? Hát azért mm, ő már egy ide jelen van szerintem. Jó, ilyen erővel szem Worthington is bejátszott a Movie 43-ban. Ah, hát jó, de ő nem is Én... szuperhősködik. Hát, vagy vagy az Edward Norton volt még az elején. Jó, de ugye mondjuk, aztán az, őt az az lecserélték igaz. De ezt mondtam ebbe a Fészhármas felosztásba. Már A Robert volták. Downey Jr. Hát ő, ez nem. Az a ruffaló még esetleg? Hát még a raffaló. Nem, biztos, hogy a raffaló volt. Tehát ez nem azokat, Akkor Benedict Amberbechről beszélünk, akiről most hangzott el, hogy ez a sztár jelenleg Halifoutiban tehát a Marvel tényleg megengedhetné, hogy ezekből gyakorlatilag kitapétázza a filmjait, és most először volt egy ilyen kategóriás sztár alakít egy ilyen filmben. Ez egy, mm. ez egy baromi nagy lépés volt. Én egy kicsit overkill éreztem azt a látványvilágot, tehát én pont éreztem, tehát hogy azok a az, fölhajtották az utcát, az nekem ütősebb volt, mint az, hogy a horizontig elnyújtjuk a várost, és aki magába zuhan, fölöttem-fölöttem zuhan, tehát egy, a Kicsit úgy nézheti nekem, mint egy ilyen 25 évvel ezelőtti Windows képernyő pihentető. De de egyébként tényleg baromi látványos, de engem ez azért resztett, arra ébresztett rá inkább, hogy már nem tudnak már mit kitalálni, hogy ho hogyan lehetne, hova lehetne még fokozni a a látvány organát, Hát most ezt a a itt tényleg, tehát itt most de, ez volt a gílik, hát, Valóban, de már, már láttuk mindent, már láttuk egy e, megyényi földrészt lebegni a föld fölött, aztán hozzákúrták a földhöz, ugye jelesül Avengers 2. Tehát mindig próbálok erre ráliczetelni, most éppen ez történt. Én a látványától nem voltam elhulva. Viszont a, a gondolatiság, ami mögötte van, az szerintem, nagyon durván volt minden eddigi Marvel filmre. Én nagyon meglepődtem, hogy lekötötte a figyelmemet, mert értelmes gondolatok voltak ebben. <gül> Tehát az, amit, amit elmondanak a, a, az életről, az élet céljáról, nem ez hozta meg a spanyol viasz, de azt hogy egy, egy massz, masszívan közönségfilm próbáljon kommunikálni a nézőjével, én most először tapasztaltam ilyet Marvel filmnél. Mm -hmm. ez, ilyen, ilyen eddig nem volt, tehát eddig ilyen kis szórakozzunk ártalmatlan, szétrobban, lelőjük, céltalan agresszió, el vagyunk vele, két óra kikapcsolódtunk, addig sem csövesztünk a buszmegállóban, és tök jó. De, de most először éreztem azt, hogy ez a film mondani akar nekem valamit. Én és igazából most... meg vagyok lepve, mert hogyha így nézem a sorrendet, az előbb néztem a sorrendet, mindjárt nézem megint a sorrendet, itt van a sorrend, <tos> de akkor a következő az... Most, hogy az ember ráhangolódik arra, hogy fú, kijött egy Doctor Strange, ez így nagyon fosza, akkor utána jöhetsz a galaxis őrzőivel, jön az új pókember, a Thor Ragnarok, és akkor néztem, hogy, hogy ez kurva jó lesz. Nem tudom, érted a mi a problémám? Tehát, hogy itt egy tökértelmes film, végre, hogy azt az ember, hogy valamilyen irányba elindul, aztán szépen vissza fogunk zuhanni erre a szórakoztatása pedig itt tele baromira örülök a Doctor Strange-nek. Hát pont mindenki bács pont... is. Én pont ezt akarom kérdezni, hogy ebből a Doctor Strange-be ez a Márvel kooperáció, ez nincs jelent? Tehát benne van a vasember, a tóval, Említés Hát, va van egy pár poén ezzel kapcsolatban, Aha. de alapjáraton azért eléggé szólóban nyomja szerintem. Tehát Aha. azért annyira erőteljesen nincsenek belerángatva dolgok, és úgy, hát kell is, hogy, hogy most kifelé a csingasson, mert nagyon sok mindent kell felépítenie meg. Tehát... Én amúgy itt azt éreztem még hogy, hogy hogy nem olyan célú annyira a film, hogy most néhány helyen csak azért van akció, hogy legyen akció, hogy azért a közönség elvárja, hogy 20 percenként azért bezúzzanak egy arcot. Mert amúgy megtörténik itt is, de itt valahogy azt éreztem, hogy, hogy helye van az egésznek. Tehát például a, a, a, az az astrális harc, amikor ott a műtőasztalon van például. Tehát az is egy annyira elveteműt hülyeség volt, de annyira rohadt szórakoztató volt az egész, meg amikor ott volt az a három ajtó, és akkor lögdöste ki mindegyiken az embereket, ugye? Meg ott felfedezte a csoda, a varázsszörnyeget, amit tulajdonképpen egy köpeny, de én végigházra röhögtem, hogy ez az Aladdin bassa, meg és a király. De annyira, hogy írtam a a filmből, Ez csak én mondtam. Tényleg? Szerintem nagyon király volt. Szörnyű, tök jó volt, hogy ott van a Metz Mikke ezen, egy tök jó párbeszéd a Cumberbatch-nek, erre basz meg elkezdi rángatni egy köpeny. Nézd, ami mi a fasz, tehát annyira. Nem passzolt be, egyébként szerintem a humor önmagában nem passzolt ebbe a filmbe. Aj, egy, jó volt a jó humor, a amennyit Jodaszintontól jött, az mondjuk jó volt az elején. Aha, És a Ó, az az az az az, az, az én azzal nem? sem tudtam. Mondom, nekem kurvára tetszett a film, de mondjuk ezek a dolgok, amik mondjuk átlagban a Marvel filmekben benne vannak, amitől az lesz, ami, az nekem kurvára nem jött be ebbe. Uh -huh. Tehát nekem a látvány az nem hiányzott a harc jelenetekről. A, a harc jelenetek az nagyon. É, meg lettem volna nélkül, és a kapok helyette még több beszélgetést. Hát a közelharcok nem voltak olyan jók tényleg, tehát azért ez nem egy polgárháború, nem egy russzó film azért, hogy, hogy olyanokat kell el, kelljen elvárni, mert azok nekem se tetszettek amúgy. Tehát meg főgonos hát szóba került Metsz Mikkel ezen, mm. ő is jó volt, tehát ő nagyon-nagyon jó színész továbbra is, de meg igazából itt így láttam valamiféle kis pislákolást, de még mindig nagyon le vannak vágva ezek. Tehát hát, annyira nem kapják meg a fókuszt, amennyire kéne. Hát tulajdonképpen a Metz Mikkelzen egy olyan tucat, gonoszt játszott, mint egy Thor 2-vel a főgonoszt. Igen. csak az egyetlen különbség, hogy ő azért mégis csak a metz. Igen, Minden. ez a Volt És nagyon örülünk volt, a metz mikhez mert királya csávó, de mm, nem volt hát, több egy X-Men apokalipszisnél ez a főgonosz csak, csak egy metz mikhez ja. hát én egyedül a metz miatt akartam a Doctor Strange-t megnézni nekem ő ezen az abszolút kedvenc színészen már, már évek óta. Mikelzen kedik hogy... amúgy itt is, tehát amúgy. Hát, te a nem igazán ez jött le, de mindegy, hogy amikor uh -huh. euh, én úgy voltam vele, hogy engem a dottozt, én hajt, tehát biztos jó, de egyszerűen nem értek el az egész, alapból nem vagyok egy nagy már őrült, uh -huh. de hát ugye ezen a fő gonosz, hát nyilván megnézzük. Legsíp előbb nézte meg, mint én, mivel ugye én még nem is néztem meg. És... de előbb ment el a moziba, amikor úgy volt, hogy én is megyek. És írt nekem egy SMS-t, hogy Hát ez a Dottor Strange ez valami. Orbitálisan jó volt. Hú, de faszáj, de király! De metmikezzek, oh. még a sminkje is lejátsza. És így írtam, hogy hát akkor köszön, akkor nem? Erről. És aztán, aztán azt írta, hogy de azért két jó poénja van. Mondom, baszki. <gül> <Az, gül> ez Tényleg lejátszódott, egyébként két jó poénya tényleg van. És továbbra is tartom, hogy a, a sminkje is lejátsza. De hát ez nem Matt Micka -e, ezzel hibája egyszerűen, ebben ennyi volt. Tehát... Jó, hát Matt -e ezzel rosszul alakítani nem tud. Tehát nem, az, az, tényleg az az ő jó, volt a karakter, kódóva. az nem. Tehát ez, ez, ez sajnos benne van, de ettől függetlenül persze még itt volt a film, hogy a Rachel McAdams is. Ő Ö, igen, ő is benne volt igazából. Ö, az volt a fura, hogy most ő nem egy ilyen közvetlen love interest volt, vagy valami, hogy tényleg azért volt ott, hogy csak beleszeressen a, a főszereplő, hanem ő így csak itt támogat. Azért próbálkoztak ez. Hát próbálkoztak, de nem erőltették. <gül> tehát itt nem volt benne például az, mint a. A más az is első... <gül> Ja, mondjuk. De a, a, tehát nem volt az például, mint az első Amerika kapitányba, vagy a Torba, vagy a Vasemberbe, vagy mit tudom. Én. Tehát itt, én nem éreztem annyira meg talán meg. Úgy, úgy szeretjük légy és örülünk neki, hogy itt van. Tehát én arra se tudok sok rosszat mondani. Hát meg ugye a Chivetel Egyhofor, nekem ő volt az egyik kedvencem uh -huh. a filmben, mert ahhoz képest, hogy egy ilyen tucat mellékszereplőnek indult, nem azt mondom, hogy most ő a, a legösszetettebb figurája a Marvel univerzumnak, mert nem, de ahhoz képest, hogy egy, egy mellékszereplő tök jó kidolgozták az egész háttér sztoriát, úgymond, a viszonyrendszerét... Vagy a és viszony... jól lehet tovább vinni nagyon Igen, nagyon jól vitték tovább, és, és az egész, amit a végén tesz, az úgy meg volt indokolva. Tehát én éreztem, hogy igen, ez egy érthető lépés volt a részéről, meg, megmagyarázta, nem csak így előhúzták, hogy aztán majd az ő karakterét lehessen továbbvinni, hanem így, így szépen megalapoztak. És ő egy, tényleg egy, egy, egy másodrangú karakter volt. Tehát tényleg az ilyen apróságok azok, amiktől én is azt mondom, hogy nem, az, nem egy ilyen ide intelligens film, hanem uh, a nyitottság mellett, amit Gergő, te mondtál, én nagyon, öt, tehát nagyon ötletes. Tehát szóval uh -huh. tele van ilyen borzasztó kreatív, meg, meg nagyon jól megalapozott dolgokat. Tehát például a végén az az idő, az jön nem jön. akarom elárulni. A, szója, finálé. a finálé, a finálé igen, nagyon a finálé, erős. Hát az nagyon jó volt. Ez az annyira is betegre jó esett, hogy, magam rajta. <laughs> igen, hogy egy mainstream filmben egy ilyen húzást meg tudnak csinálni. Hogy ez így a franc gondolt erre, és egy nagyon ötletes volt, jól ki volt találva, én talán még egy kicsit tovább húztam volna, ezt szerintem túl gyorsan lezavarták, de az ötlet az nagyon-nagyon jó volt. Uh -huh. Tehát a, már itt többször találkoztam vele az internetet, tehát ez lehet hogy tényleg egy ilyen mém lesz később, hogy Simán, akkor van a bargain, és tök jó volt amúgy az egész, meg jó persze, most olyan dolgot húznak elő egy a film közben, aminek tudod, a végén úgy is lesz szerepe, és van szerepe. De... <tos> amellett, hogy tényleg rohadt látványos volt, rohadt szórakoztató volt, kreatív is volt mellé, és igazából ennél többet nem szabad elvárni egy ilyen filmtől. Mert szerintem ez minden vállalását teljesítette, én, én mindent megkaptam tőle, amit akartam. Dettó. Abszolút. Mondjuk az azt hozzá tenném, hogy kreativitásban azért magasan az eddigi Marvel filmek fölött áll. De mondjuk ez lehet az Abszolút. alapanyagnak is köszönhető. Hát ez teljesen más volt, mint amiket eddig láttunk. Oké, a Storinak, az egyes bítjei, tehát tényleg a lépések azok hasonlóak, tényleg egy eredet történetet látunk. Nem kell azért nagy csodákat várni, de a maga nemében, a maga medrében ez így elég. Tehát elkönyvelhetjük jó filmnek. Abszolút. Ezt most akartam beszólni. Te nem térek magamhoz, hogy ilyen gyorsan egy Marvel filmet... Hát te mondtad, hogy siessünk. Csak a te kedvedért, de beszéltünk még róla. Ez az egyszerű ilyen Marvel kártyád volt, csak többet nem lesz Reméljük Igen, a legjobb részt az amikor wc A könyvelő a következő filmünk... Igen, Zoli már uh, alig várja. Ezt mindenki látta, ugye? Igen. Igen. Igen. Jó, akkor... Uh, ben Affleck, uh, egy olyan autista uh, könyvelő alakít, aki... magát. A... Hát, ezt nem mondanám azért. nem Nem hiszem, hogy autista lenne a hát, hát azt se hinném, hogy egy kilométerről embereket öl. Bárki... Nem, igen, két ha... De csak kettőről közül kéne választani, én az autista vagyok. Egyébként, ahogy én néztem a könyvelőt, egy kicsit ilyen elemegyek gyorsan a sűrűjébe, és amikor egy kilométerről kilőtte azt a célpontot, így az hogy ha Betmenként ezt a képességét tudná használni, az egész gotham megkönnyíteni a dolgát. Szerintem a használ, Batman az elkérő dolgoznak. Tényleg az milyen komoly lenne, fölvenni a Batman ruhát, és fölmegy a kastély tetejére, és Mesterlevész puskával lenevöldöző. De igen a ez volt fő. a Batman Bárjá. versus superman nem? Tehát, hogy Mesterlevész puska volt ja, Zoli föl gondolt, fölveszi meg. a Batman-szerkót, fölmegy a torony tetejére a Jokernek könyvelni. <gül> az milyen, mert tényleg és elvassza mindenkinek a folyósítását, és tönkreteszi a gadami mobot. <gül> és így az adósok börtérebe kerülnek, nem az elmegyógyint. Gazdasági világbelség, <gül> elüléste Batman. És aztán ebből rendez egy filmet, és oszkártabb. De tényleg ez milyen megoldás? Mert gondolj bele, hogy lehet, hogy a shitről kihozzák, mint Harlik, mint a Joker ugye, a, a Squad-ba, de adósok börtérebe, hogy a maffia fizessen valakinek, hogy kijöjjön onnan. Volt milyen... ezt akart hogy most én így elmondtuk ezt a marhaságot, de nem Hülyeség, mint a Suicide Squad egyébként. Tehát, hát, legalább ne. akkor a szar lenne, mint a Suicide hát, Squad. Annál kevés nagyobb hülyeséget lehetne összehozni. Jó, bocsánat, Freddy, mond tovább a sztori. Uh, nem, mert születnek a brainstormingok, filmek, ez itt élő tanúik. a Warner-nél főleg. Mindenki, hát igen. Na, mert a ja. Justice League lesz olyan, hogy beszartak. Lehet, hogy ezt fogják előadni, amit most mi Hol. mondtunk el. Amit... É, é, é, csak Kik, kikacsintás, bocsánat, azt megjártok, hogy amikor megnézte a slara a Justice League filmet, akkor azt mondta, hogy jó, ja, ez komoly, azt hitte, hogy ez egy fan, fia... fan trailer. Hát jó, de azt azért még rendes trailernek eladni, az már egy hülyen húzás volt. Hát. Akkor még csak hét hónapja forgattak, Hát most van sport. Jó, de mi az? Nem a hárommal a kocsmában, és ott látják az akvament. Hát azt is. Hát figyelj, még tíz járóda teszik. Hol az akváriumban, vagy hol? Igen, az csinál az egy kocsmában. Hát itt szó nem volt vízről, akva, az annyi, hogy folyékony. Vagy A sör is folyik. De hogy az ott egy kocsmába? Én nem láttam az előzetest, de mindegy. Mi csak Spoiler! Ha a spoiler az meg akkor nagyon durva dolgok lesznek itt, amikor beszélünk. Na, Freddy? Hogy szóval? tartottunk? Nem mert a, ér, ér, a, köntött, ja, ír, a könyvelő nézni, megint a Marvelhez kötöttünk. a DC-hez. ki fog borulni, mert nem a helyén van. Ben Affleck egy uh, autista könyvelőt alakít, aki uh, mindenféle rossz arcnak a pénzét mossa tisztára emellett meg pont a hasonló alakokra vadászik is szó szerint és hát ezt a történetet láthatjuk a filmben miközben FBI-osok is nyomoznak a híres könyvelő után meg hát a, a mafiatagok is próbálják idő után eltüntetni ezt a könyvelőt a, a, a, hát a mondjam, ismertségi körükből mert kicsit kezd problémás lenni és hát nem tudom ti, hogy voltatok vele. Szerintem az előzetes az minden volt, csak kevcsináló, nem? Én nem láttam az előzetest. Na, majd nézd meg utólag. Én nem tudom, mert ritka alkalmak egyike, hogy a, a film az az előzeteshez képesi lényegesen jobb. Tehát sokkal többet nyújt, mint amire az előzetes alapján számítottam volna. És egy egész kellemes film kerekedett ki a végéről. Nem hibátlan. Ezt így előre leszögezném, de úgy volt a saját kis hangulata és létjogosultsága. Rettentő Több utafőn volt. Gyorsan mondjuk, még értnék Hát, Freddy, én pont ellenkezőképpen éltem meg. Nekem az előzetesen nagyon bejött. Én többször is láttam az előzetesét, mert voltam ugye moziban is, ugye ott leadták. Magamtól nem biztos, hogy megnéztem volna egyébként és ö, egyébként engem nem is érdekelt ez a film úgy igazából gondoltam, hogy biztos jó, de amikor így láttam az előzetesét az, az nekem fölkeltette az érdeklődésemet volt egy ilyen kellemesen zord hangulata, és úgy az nagyon tette az előzetesből, hogy vagy az előzetesben hogy nem igazán derült ki belőle, hogy most konkrétan miről akar ezt szólni, csak annyit láttál, hogy van ez a könyvelő, és hogy valami rohadtul nem stimmel ezzel az űrgével, és hogy eléggé autista, és hogy mit tudom én, de úgy ezeket a homályos pótokat szerintem nagyon ügyesen játszották meg benne, és engem emiatt kezdett el érdekelni, és én nekem a könyvelő, hát nem tudom, így a csalódás szó az talán erős rá, mert végül is nem bántam meg, hogy megnéztem, de, de nagyon nem azt hozta, amit én úgy, úgy gondoltam, de majd bővebben gondolom, úgy is kifejtjük. Hát nálam ugyanez volt, csak pozitív értelemben. Igen, fordítva, pont. Nálam fordítva. is abszolút amúgy, de én mondjuk előzetes nem néztem, én a kritikákat néztem, ott írták igazából, egészség. hogy egészség. egészség, nem tudjuk ki volt. volt, ja, Egészségére neki innent, innen is. És tehát elindult a film, és így, így nézte, hogy oké, okay, kicsit, ez több időt szán a karakterekre, mint mondjuk egy akciófilmnél megszoknánk, mert én akciófilmre készültem, én úgy ültem be, uh -huh. hogy akkor most egy ilyen, hát nem taken, hát mintha egy Picit talán értelmesebb jason Statham filmre elülnék be, bár az nem tudom, hogy mennyire lövül be alacsonyra vagy magasra az elvárásokat, ezt majd döntse el mindenki magának. Igazából én egy kis kellemes időtöltés vártam, és ehhez képest tényleg a film az nagyon részletes. Tehát, úgy nagyon sok mindent megalapoznak benne, nagyon sok karakternek a hátterére kitérnek, az összefüggéseket felderítik, hogy ki miért van ott. A, a főszereplőnek, a könyvelőnek bemutatják igazából gyerekkorát, és azt, hogy, hogy miképpen ö, tudtak, tudtak egy autistát gyilkológépé kondicionálni. Tehát például ez is szerintem tök volt, meg úgy, úgy általában, hogy mindig éreztem benne azt, hogy mintha hogy ezen dolgoztak volna, de amúgy ar arra is meg vagyok uh -huh. győződve, hogy minden filmnek, minden akciófilmnek így néz ki a forgatókönyve, csak levágnak ebből egy 30 percet, és itt viszont valamiért benne hagyták. Vagy azért, hogy kipróbálják, hogy ne menjen kárba az a 40-50 percnyi plusz, amit leforgattak, vagy azért, mert a rendezőnek kicsit nagyobb tökei voltak, mint megszokták, és kiállt a mellett, hogy ez pedig így nézzen ki. Uh -huh. jó. Szerintem Egyetértek. Nekem, bocsánat, nekem annyi gondolom van ezzel, hogy én azt nem nevezném a gyerekkor bemutatásának, hogy, hogy a Beneflek karakterét, akit ő játszik a könyvelőt, azt egy rövid párperces jég egy gyerek játsza. Tehát Elég sokat van. szerintem gyerekként. Sem, a, a gyerekkor az miben árnyalta a későbbi éjnyét? Azt számítva, hogy gyerekítettek egy olyan elbaszott történetet ahhoz a figurához, hogy én majdnem leestem a székről, nem akartam elhinni hogy ezt most komolyan gondolják. Te mire gondolsz? Tehát ebbe... az, hogy konkrétan az autizmust, azt, azt úgy tünetmentesítik a gyerekben, hogy elviszik egy Shaolin mesterhez, és hülyére verik a gyereket, és az meg így Megtanul mindenféle küzdősportot, valószínűleg megtanul 6-7 nyelvet, mert van egy, erre egy utalás a filmben, hogy számos nyelven beszél folyékonyan. Valamennyire azért még látszanak rajta az autisztikus hajlamok, de egyébként kvázi tünetmentes. Hát magas az az azért nem egy autista autist tesztel, vagy Való, valóban tünetmentes. Oké de a magasabb funkcionáló autizmusnak egyébként, elkezdtem utána nézni, és azért ez nem olyan, mint a Superman, hogy egyszer csak, hogy igen, igen, van valami gondom, de én egy olyan kategóriába tartozom, hogy ez nem egészen így néz ki. Hát de az ilyen, hogy... Autizmus de... és autizmus között rengeteg átmenet van. Tehát, Persze, meg, ö, mondjad. mondjad. Ez, tehát ez, van -e, vannak ilyen formái, hogy látszólag egy tök hétköznapi ember vagy, de ö, én azt ezt így, elhiszem, de azt ne így, Mutatták, hogy így a, a empátia az teljesen hiányzik belőle, úgymond. Tehát nem lehet vele úgy beszélgetni, mint egy normál emberrel, mert, mert ő kimondja a frankót is, és hogy mondjam, nem yeah. veszi figyelembe. Például a amikor az elején az a ügyfeleinél ott a kérezte a láncot, és mondta, hogy hát ez elég ronda, de kérem, meséljen még róla. Tehát, így, tehát azért próbálták ezt érzékeltetni, hogy, hogy, hogy ő nem egy normál ember, és nem csak szuperképességekkel rendelkezik. Jó, de ezt szóval az érzékeltették, hogy ezen is te a narccal el humorizálni, meg kurva jó fegyverforgató, meg harcművész. De ne, nem is humorizált. De nem, ez de. az, hogy ő nem, tudatosan. nem humorizált. Egyszer mondta, Ki hogy mondta hogy nem, hát igazából az, az volt a humorizálás, hogy, hogy nem kertelt soha, nem mindent kimondott. Nagyon-nagyon nagyon nem egyenes nem humor. volt. Hát tehát ez igen, az tehát ő részéről nem humor, más nem, nem, nem röhögött rajta. Persze. Igen, igen. Meg hát egyébként, igazából, uh, ja. egyébként uh, tényleg úgy van, ahogy Freddy is mondta, hogy a, a, a, autista és autista nem feltétlenül ugyanaz. Tehát azért ez egy nagyon széles uh, spektrumon mozgó betegség, hogyha mondhatom így. És... Uh, van ilyen, hogy valaki, aki jól funkcionáló autistaként születik, akkor fejleszthető, tehát vannak autisták, akik főállásban dolgoznak, akár könyvelőként is, tehát ez el lehet érni egy olyan szinten, nem feltétlenül azt mondom, hogy Solin kell vinni, de el lehet érni egy autistánál azt a szintet, hogy hogy szinte már... Oké, okay, értem, tűnik igaz, ört, igaz, akkor igazat adok, vagy... máshogy kérdezem, mit tett hozzá ez a filmhez az, hogy Ben ha autista? Mert hogyha egy olyan autistát kapunk, aki valójában csak elvétve produkálja ezeket a tüneteket, az miért jobb, mint ha gyakorlatilag tényleg egy konkrét könyvbelül kapunk, akinek nincsen egyébként ilyen problémája, és ugyanezt a karaktert játsza? Szerintem azért jobb, Zoli, és akkor most rákanyarodnék az én véleményemnek a bővebb kifejtésére is, mert szerintem az egész filmben a legpozitívabb mozgatórugó az egyrészt a Beneflexnek az alakítása volt, másrészt ez a figura, akit játszott. Tehát szerintem, hogyha ő egy nem autista, jó, most nem azt mondom, hogy nem autista, de hogyha ő egy, egy úgymond egészséges embert alakít, akkor szerintem ez a figura közel sem lett volna annyira érdekes, mint így. Mert egyszerűen a, szerintem azok a részek, amikor a Beneflex beszélgetett akárkivel, de akárkivel, azok messze a legjobb, legemlékezetesebb pontjai voltak az egész filmnek. Hú. Tehát szerintem, szerintem ezért? Egy egy mindenki felett egy plusz. Hát, Igen. hogy nem, hát, meg, hát arról nem is beszélve, elnézést, aztán hagynak szóhozjuk, mire síp. Hogy ö, ö, azért a film sokszor használta ezt, hogy a főszereplő autista, lásd, amikor a könyvelésnél egy éjszak alatt megfejti azt a nem tudom mennyi izét. Mert te csak kimutatás. egy autista képes? Hát ennyire egy, jól egy, látnám, hát, ennyi hogy sokkal matematikai képességeik vannak, mint neked, nekem, vagy akárkinek. Nem, nem, ez és Van, nem. amiben kiemelkedőek, nem a matematikai képességük igen. jó. Általában, de lehetnek jobbak, a például most, hogy csak péld, eh, telefon, vagy, eh, filmes példákat hozzak, lehet például egy esőemberünk is. Hát az hát az, az, az is számolni, hogy ez. Zoli, csinálni. az esőember ugyanez, hogy csak az első ember, ember az nem egy magasan funkcionáló is. Hát jó tehát funkcionáló ez a volt, azt mondták rá a filmben. Hát de azt beszélni se tudott Igen. tehát szinten, a, mint a És semmiféle a... Kapcsolatra ne, kapcsolatot nem igényelt. Tehát ez még a minimálisat sem. Ő... Hm. Amit te mondtál az előbb, Zoli, hogy ö, bizonyos területen jobban funkcionálnak, sokkal jobban funkcionálnak az embernél, vagy az egészséges embernél az autisták. Ez a benefektnél is teljesen működött, mert a matematika terén az egyik legjobb volt a világon, de az érzelmek terén, meg a társasági élet terén, meg semmire nem volt képes szinte. Sőt, én még odaig is elmennék, hogy pont ettől lett hogy hiteles akcióhős a, ez a karakter, mivel hogy neki aztán tényleg kurvára nem volt ismert fúdolása, nem zavarta, hogy megkölölje az embereket, mert ő nem értette. Tehát ő neki ugye az érzelmi, Megnyilvánulása kapcsolatteremtés, az egy nulla volt. Ő nem értette egyszerűen ezeket, és pont ezért ne, számára a halálnak nincsen súlya. Na, az, az, ez egy messzi a Nem volt, mert de nem. azért mert nem volt ábrázolva, még nem azt jelenti, hogy ő egy. Vagy nem, ki volt ez volt fejtve? Nem, hát egyszerűen nem, nem, nem láttál rá reakciót. Tehát ő tényleg nem, nem úgy volt, mint a Jason-stétem, hogy megrántja a vállát, aztán haza viszi, viszi a csajt és meghágja. Te egyébként azért nem. Te ennyire lehetne, a Jason-stétem is egy autista, nem? De, de nem az. Egy magasabb volt... funkcionáló autista. Ő nem szép, szép, minden Pontosan, ugye. De, de komolyan, de én komolyan nem értem, értem, hogy mit mondtok, és bele lehet ezt látni a filmbe, nincs benne. De ez az ember, van. ez rában fog, hogy autista azért, mert nem írtak neki történetet. Mert, sem, mert ő egy Jason Staten figura. És miért ennyi, nem írtak volna figura... neki történetet? Hát pontosan pont, pont, pont volt, mennyi szer mutatták a gyerekkorát. Ja, mutatták a gyerekkorát, de nem kapsz érdemi válaszokat semmire. Autista, Mire? igen, gyerekkorában az volt, valamit, valamennyit javult a helyzet felnőttkorára, korára, ennyi. Ez nem háttér. Pontosan mi történt? Hát kapott egy képzést. jajtek Hatték... elvitték küzdősportolni, de, és de, meggyógyult de nem a küzdősport, már. hát ott volt abban a, házba. hát a házban. Milyen házban? Hát ahol kezdődik az egész film. A szülői spéc... házban? Nem, nem a az szülői nem házban, hanem az intézményben Igen. vagy hol, ahol... Ott van a vége is. Igen. Meg igazából az, hogy ugye ott folyamatosan látunk egy másik karaktert, akit nem értünk, hogy miért van ott, ugye? Igen. Tehát ugye a gyerekkorában, is a rejtély az tök jól fel van vezetve szerintem meg. Ahogy mondod, hogy tök jól mutogatták a hátterét. Például a, a végén, amikor azt a hosszú flashbacket nézzük, amikor így igazából összekötnek minden, egy picit bonyolult volt már nekem is, túlzásnak éreztem, az száz százalék. De legalább azért úgy minden összeállt benne, még akkor is, hogyha tulagyalták a dolgot. Vették a fáradtságot tényleg, hogy simán se, simán, hogy mondjam, elnézte volna mindenki, ha, ha nem bonyolítják ennyire túl, de megvolt bennük az az ambíció, hogy, hogy gyerekek, éljünk, hát, a, éljünk a helyzettel, és, és csináljunk már valami ilyesmit is, amit igazából senki nem várt. És én ettől, mikha egyetértek, Gergő, a vége már kicsit, hogy mondjam, milyen izadságszagú is volt helyenként, mégis becsülendőnek tartom ezt. Én hogy mindig hogy jobb lett volna, mint hogyha semmit nem feccelnek bele. Igen. Hát igen. mi mondjuk, a, mi volt az a Mechanic Resurrection? Mi volt az a film? Ez a Jason Statham, ugyanazt Ugyanaz lehetett volna a két film tulajdonképpen, mert egyiket se kívánta feltétlenül nagy érdemű, de itt viszont legalább tettek bele valami munkát, és úgy láttam ezt meg a másik, tényleg még, ami hogyha már jót akarunk mondani, John Burton szerintem tök jó főgonosz volt. Uh -huh. Én, Én, igen, igen, igen. nagyon Te, bizarr fordulat volt a, a karakterében a végén. Jó, az egy másik dolog, de nem ma, maga úgy a felvezetése, hogy úgy volt. viselkedett az emberekkel, úgy... Jó, persze ez a hétköznapi seggfej volt, aki így az ilyen filmekben szokott lenni valamiért, de úgy mégis szerintem szerint marha szórakoztató volt. Hát hmm. a évbeszólása szerintem ebben a filmben volt, amikor ott ülnek a hotelban, ott a hotelszobában, és a csaj megkérdezi, hogy miért vagyunk itt. És a Benefek így farca mondja neki, hogy hát ebben a hotelban messze a legjobb a víznyomás. Annyira ott hát, azt jöttem megfordulni. Annyira random. A... Mindenre föl voltam készülni, hogy most Beneflek oda mondja, de így nem számítottam. Egyébként Vagy én... volt még egy ilyen bocs, amikor a, a Tomin mond valami olyat, amire az Anna Kendrick karakter egy egyetért, és utána így a... Ö, nem, bocs, Enekendrik mond valamit, és a Beneflek karakter mondja, hogy igen, hát ez így van, és te mondja, hogy Hát ez az, ezt mondom én, hol voltál te Anno? És utána mond egy, sem tudom én, Connecticutban voltam. Igen, <laughs> hogy <ott> dolgoztam. <laughs> Igen. Ö, szóval én ezekkel így egyetértek nekem az volt igazából a problémám, hogy ö, szerintem a főszereplő jól működött, és ö, a történet sem lett volna elbaltázva, de szerintem a film nem tudta tartani azt a tempót, meg azt a szintet, amit az első felében megüt. Tehát, Igen. Én, túl hosszú is volt. Igen, és én nem csak az utolsó negyed, az utolsó negyed óránál, az utolsó 10-15 percnél éreztem azt, hogy ez már nem jó, hanem konkrétan a második óránál. Tehát ö, annyira ahogy ti is mondtátok, egyrészt túl van, túl van csavarva, másrészt ö, ö, belevittek ilyen szerintem teljesen felesleges szállakat. Tehát hogy most mondjátok meg őszintén, hogy ez a film nem tudott volna létezni, hogyha a G.K. simmons meg a rendőrnőnek a történetét nem rakják bele. Nem hát az FBI nem az volt, volt. Nem volt Igen. totál felesleges az egész story szempontjából, De. tehát simán csak a könyvelőre, az Anna meg a hozzájuk kapcsolódó történetszálakkal, simán el lehetett volna ezt a Igen. filmet vinni az egészben a legjobb az volt, amikor még a J.K. simmons meg a, az fbi csajnak a történetébe is beleraktak egy ilyen ilyen es fordulatosnak szánt ilyen, ilyen részt tudod ott a végén. Igen. igen. Hát meg úgy kezdődött a film, ugye, és azt már én, én is ott gondoltam, azt, hogy, hogy na, az, volt, tehát az volt az a pont, amikor azt gondoltam, hogy, hogy talán itt egy kicsit túlírták a dolgokat. Igen, igen Ez aztán abszolút, tényleg fölösleges abszolút. volt. Mert a, mert a film végi fordulat én, én nálam azt teljesen kicsapta. Tehát én már nem, nem neg negatív értelemben. De, de az a film végén az a fordulat, tehát nem, nem is egy fordulatról beszélünk, de az annyira random volt, és annyira bizarr, hogy így néztem, hogy te jó úr Isten ezt most komolyan gondolják, és ott kezdtem el azon gondolkodni, hogy, hogy nem tudom akkor, én, hogy ez most. Ez most, most, vic most viccelnek, vagy ez valami paródia akar lenni, vagy utalnak valamire. De az biztos, hogy rohadtul nem számítottam erre, tehát meg tudott lepni, főleg aztán még az egyen utána lévő, ugye a végén az a fordulat. És szerintem ez az, ami mentette a filmet, hogy, hogy így egy teljesen átlagos akciófilmnek tűnik, így elsőre, de, de ragnak bele helyenként ilyen, olyan dolgokat, amik így abszolút nem kellene, hogy, illene, hogy illjenek bele, vagy így abszolút nem számítasz rá, és ez nem is bele. Van, hogy nem is illik bele, de az biztos, hogy fenntartják a figyelmet. Kérdé... Kérdé... A dolgóban... Bocsát, lenne egy kérdésem. Mondtátok, hogy érzelemmentes a Benaflec, ugye? Uh -huh. Akkor hogyan magyarázzátok a J.K. Simmons-os a filmben? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt én is fel akartam hozni. Az annak viszont semmi értelme. Nem. Hát, e... Az egész jelenetnek nem sok volt. Tehát... Hát figyelj, most mert attól mert hogy mondjam, fejben még lejátszódott vele olyan, tehát ő szerintem belül még érezhet érzelmeket, mert ennek Hendriknek is, hogy mondjam, azért írt, írtott egy... Mondjuk úgy inkább szerintem, hogy a jó, és a, rossz, nem tud. A jó és a rossz fogalmával De... tisztában van. Igen. Tehát valószínűleg valamennyire a tettei súlyával is tisztában van, csak ő egyszerűbben lövi be a, az embereket, meg a dolgokat, körületet. Tehát neki van? Meg le. Neki van? Meg le. Nem, nekem az a gondom egyébként, hogy a, a, utálom az olyan filmeket, ahol találgatni kell, hogy miről szólt. Mert nagyon frankon bele lehet képzelni dolgokat, de most például hárma mondtátok azt, hogy ez az ember nem érez semmit erre kiderül, hogy ja, hát mégis volt benne egy jelenet, és Jó, de az teljesen mindegy az a jelenet, ugye? Jó, a Jó, jogos. Hát, mert magának ok. a Simonsnak a szála is teljesen Igen, mindegy. tehát ebben egyetétek, hogy az FBI száll, ez úgy, hogy van, tök hülyeség volt. Igen, és az volt a baj, hogy, hogy ez nem 10 percet vitte el a történetből, ez é. vagy fél órát, és totál é. feleslegesen. És az a baj, hogy, hogy, hogy amit te mondta az előbb Black Sheep, hogy föltöltötték ezt olyan tartalmakkal, amikől, amiket így nem is vártunk volna bele, de szerintem ezek nem is hiányoztak bele. Tehát szerintem ez a film Nekem... sokkal jobb lett volna akkor, hogyha megcsinálják, nem azt mondom, hogy Jason tettem stílusúra, mert nem, egyáltalán nem azért jó annál intelligensebb, de, de nem kellett volna ezt ennyire túlgondolni. Szerintem itt a kevesebb szerintem az meg, több lett volna. Szerintem meg megérte így mert már persze utólag könnyű okosnak lenni, de de hamarabb fog eszembe jutni ebből a filmből bármi, mint mondjuk a már említett zseniális mestergyilkos feltámadás de, de című filmből. De most, hogyha minden akciófilmet a mestergyilkoshoz mérsz, akkor minden akciófilm előnyel indul. Tehát, érted? De hát figyelj, nem minden nap látsz olyan akciófilmet, ami annyira van meg, ami olyan szinten van megírva, még a helyenként hülyeségek is vannak beleírva, de nincs benne ennyi tartalom, mint ebbe a könyvelőbe. Még ha az a tartalom sokszor Netto bullshit, de akkor sincs benne, tehát itt legalább van, érted? Azt én elismernem, és tök jó. Csak én azért, e azért arányok. Azért nérem, jó, oké, okay, arányok persze, ezt lehet Igen. mondani, hogy ha mindent belepakolsz egy filmbe, akkor könnyű átesni a ló túloldalára, de itt szerintem azért annyira nem mentek el ilyen bizarr irányba, szóval tényleg egy-két de... jelenet volt, aminél én is fogtam a fejem, de, de még ezek a jelenetek még még mindig hamarabb, tehát ezekre a jelenetekre azért emlékezni fogok, és engem egyszer se cseszett fel a film. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt voltak olyan akkora baromságok, hogy már a hajamat téptem, hanem egyszerűen uh, csak így abszolút nem vártam ilyen dolgokat. Hát, én na mindezekkel együtt, én baromi jól szórakoztam, na erre akartam kivinni az egész... Hmm hogy szerintem ez minden hülyeség ellenére egy baromi szórakoztató film, ami például a mestergyilkos feltámadás. az nem. Csak már az, ezt a a baj, az a baj, Black Sheep, hogy itt nem átvestek a ló túloldalára, hanem átugrották a lovat, fölpattantak egy hintóra, és elhajtottak a naplementébe. Tehát itt, itt nem az volt szerintem, hogy itt, itt egy kicsit fölemelték a tétet, vagy ilyesmi, hanem konkrétan a film második felébe belevittek olyan dolgokat, és ezért egyébként nem értek egyet, amit te mondasz, mert többször használtad ezt a kivérést, hogy hülyességek vannak benne, mert bullshit vannak benne. Szerintem, amik történtek, nem voltak logikátlanok feltétlenül a G.K. Simmons-os dolgot kivéve, ahogy a film elején is volt. Tehát nem erről van szó, hanem felesleges volt. Jó, Tehát eh, meg nem volt úgy értem a, a legtöbb dolognak a helye, meg ideje, de, de nem, nem, nem kellett az oda jó, nem úgy értettem én igaz, a bullshit nem, nem, nem, viláros, nem, akkor Nem a történet szempontjából bullshit, hanem mint film, mint egy, igen, mint tartalmilag bullshit. Tehát, Értem, de te azt mondod, hogy e, tök jól tudtál rajta ezzel együtt is szórakozni. Én, abszolút. én meg akkor valószínűleg azért vagyok én egy kicsikét most savanyúba a filmmel kapcsolatban, mert, mert én az első felén tényleg nagyon jól tudtam szórakozni, körülbelül addig a pontig, amíg ott a hotel szobába megérkeznek, meg amíg ott vannak. De így a második felére engem teljesen ez a film. Pedig, és, és sajnáltam, mert, mert látom azt, hogy ez tényleg lehetett volna több. Tehát ez így is több, mint a tucat akciófilmek. A mestadjúkos mondjuk a... most. <gül> jog, mint mondjuk a Parker, hogy <gül> behozzak valami újra. Egészen más Teljesen más felirveünk. Szóval, hogy annál tényleg jobb, de, de nem tudok más mondani, szerintem ez túl lett tolva, ez a film. Hmm. Túl lett tolva, de szerintem nem annyira, hogy még, még ne legyen szórakoztató. Gergőt, ne? Adom, Nem is mondtál semmit még igazán, Gergő, hogy te hogy látod ezt. Én marhára jelveztem, én nagyon szeretem hogy a filmet, és még attól függetlenül, hogy tényleg így, ma, én már ezt mondtam korábban is, hogyha én engem a film leköt meg szórakoztat, akkor annyira nem tud érdekelni amúgy, hogy most mennyire áll össze. Tehát én, én például nagyon szeretem a Grave Encounters is, amit például ugye nagyon-nagyon kisbírtök. És én például nagyon szerettem azt a filmet, többször is láttam, és igazából be tudom nézni is most is. Azt nem szerettem. Ne is De láttam, láttam, láttam, csak nem szerettem. De mondom, tehát én túl tudok lépni a hülyesége, hogyha szórakoztató És itt volt benne tartalom, láttam rajta a munkát, láttam rajta az, hogy foglalkoztak vele, szerintem, és volt benne ötlet, volt benne valami szokatlan. Nekem mindentől kezdve már egy nagyon-nagyon jó kis filmelmény. meg egyértelmű, hogy nem Hát, nem mondjuk, mondjuk le, jó, valahol jogos egyébként Zoli is, hogy, hogy ha már megírták így, akkor megírják már meg rendesen. de szerintem itt az itt a, senki nem várt itt szintet. Nem tudom jól megfogalmazni igazából a gondolataimat, és, és, és ne értsetek félre, de azért ö, szerintem egy filmnek az értékét azért ne azadja már meg, hogy ö, nem olvadt le annyira az agyam, hogy fasság legyen ahhoz, hogy utáljam. Tehát, hogyha egy film értéke, az, az, az abban is meghatározható, hogy igazából nem futottam ki tőle a vászon elől, attól az még ne legyen már egy önigazoló alkotás. Jó, hát nem Csak, mondtuk, nem csak, ez nem csak én arra reflektálok, ezt, hogy amit, ami, amit mondok, Gergős, tényleg én aláírom, hogy van ez, vannak azok a szórakoztató filmek, ami persze ott van és végül is végül is nem kapok tőle agyrákot, meg nem folyik a, a szemem a helyéről, oké, okay, valóban, de ezt felhozni, hogy hát végül is túléltem, tehát és azt mondta, hogy ez, ég, ez egy jó film, egy tök szórakoztató volt, tehát hogy mi igen. úgy jöttünk ki, hogy ez egy tök jó film volt, nem azt mondtuk, hogy mestermű, Ez ezt szerintem senki nem áll. mozi egy árát a... maximálisan meg, megérte. Igen, tehát ez a, ez a teljesen korrekt a darab, és szerintem most így minden, tehát mindent mérlegre téve, ez jött ki. Tehát én, én is ezt úgy mondom, hogy tisztában vagyok a, a hibáival. Ja. Hát Correct, legnagyobb, hibája, legnagyobb hibája az volt, amikor ezt a zseniális pókerező kutyák festményt meg, meg, megpusztítva, megsemmisítette ez a nő. Egy, ilyen, egy okádé akármiért. Aki látta, azt tudja, mindegy. Igen, igen, gondolok. De mindegy, tehát szerintem amúgy, hogyha az ember valami szokatlanra vágyik, akkor meg bőven, bőven rá lehet ugrani. Jó. Hát, vagy ja. nézzétek meg a Mestergyilkos Feltámadást. <gül> Annyira jó, rémes nem lesz talán. Igen, az legalább nem újság. Nagyon jó áll a Feltámadása a Könyvelő című filmnek egyébként. Azt ki lehet mondani. <gül> Jó. most fogunk trolkozni egy picit? Nem. nem előbb rémkedünk. Még... Előbb rémkedünk? Martfűre költözünk. Okay. Ö, viszonylag közönség sikernek könyvelhető el a következő film, magyar viszonyatokban legalábbis. A kút az elég csúnyán ö, megbukott, amit sajnálunk. Szégyen! Tehát az nem mar... is volt egyértelmű, hogy az milyen film. Nem így az előzetesek kies ilyesmik alapján. Én nem Jó, láttam még mind a mai napig sajnos. Na, tudom, én azt hittem, hogy több embert fog érdekelni, de a Martfű Rémet legalább egy jó 15 ezeren láttak az első hétvégén, ami nem tűnik soknak, de az elmúlt időszak magyar filmes nyitányait megnézve egyáltalán nem rossz. Martfű Rémet kilátta? Én sajnos éve. nem. Én se sajnos. Én sem. Viszont láttam. Egészségen. Jó. Egészség. Egészség. Ez neblersikné volt. Nem. Leszik, nem. <laughs> Akkor martfűrém. Rém Blackship? Röviden a történet. A sztori az egy 60-as évekbeli egy gyilkosról, sorozatgyilkosról szól, aki egy martfű nevű kis, kis faluban? Fa falunak lehet ezt nevezni? Hát picike település Településen, van valahol. Ahol gyakorlatilag az egész település az egy darab cipőgyárból áll. <gül> Meg az ott dolgozóknak a házaiból. Ott elkezd nőket gyilkolni egy, egy ember, és nem tudni, nem, nem tudják, ember? Mit Biztos vagy az. Na, vagy olyan embere? Na, vagy, rém. Egy, vagy egy rém. Vagy egy virka. Vagy egy fregol, igen. <síns> <síns> és um, uh, megérkezik a rendőrség, elkezdenek nyomozni, és a film az bemutatja egyrészt ezt a nyomozást, egyrészt, ami engem megölheti, Igen. Csak én hallom ilyen mikrobison a Black sheep Tehát a Martfű nevű település, ahol a cipőgyár és a rém a két látnivaló. Ugye mint a rémrendes családban a víz, ahol csak a gyilkos és az ember, aki találkozott elvisz el Michael jackson Ja, Michael jackson két híres figura. É, és, na szóval látjuk a filmbe ezt a nyomozást, ahogy nyomoznak a martfői rém után, és ami engem meglepett, mert nem, annyira, nem, nem tudtam sokat a filmről, hogy a gyilkos szemszögéből is látjuk ezt az egészet. Tehát a nézők tisztában vannak vele már a film, hát mondjuk, hogy az elejétől... De egyben csinálják legalább? Hogy érted... Tehát, így. Tehát a gyilkosnak a szemszögéből a konkrét. Igen, nem látod. Lát, mint az odiákusban, például. És látod az arcát is a tehát Te mind ilyen. Mi nem. Csak hát mert az hát az az ne nem azonosították az se. Hát igen, igen, erre gondoltam, hogy az úgy, az ja, úgy nem, azon. Ja nem, nem, nem. Ott, ott azonosított, tehát ott rögtön tudod, hogy kiről van szó. Hát mert nem, az, rögtön. az történet egyébként, tehát azt nem mondta Gregsi. Hát a, a második, második gyilkosságtól lehet látni a fickó arcát. Ja, ja, igazad van. Csak hát azt, mondjuk azt akartam úgy... hozzátenni, hogy ez egy, ez egy megtörtént eset. Igen, igen, igen. igen, igen. És tehát ez egy megtörtént eset, dolgoz fel, azt nem mondtuk. És mondjuk, akkor úgy fogalmazok, hogy nem a végén der derülgi, tehát nem az a nagy fordulat, hogy ki a gyilkos, ja, tehát nem, nem hogy... egy ilyen húdánit sztori, hogy akkor nem. mégis nem. ki volt a gyilkos. Aha, Ez egy, inkább értem. egy ilyen, ilyen kolambos, kolambós. <gül> <gül> nagyon nagyon csúnya összehasonlítással. A film az szerintem, ja igen, mert közben behoznak egy másik szálat, egy, egy korábban, egy hét vagy nyolc évvel korábbi gyilkosságnak a történet szálát, akinek a tettesét elkapták, és a börtönben van, és aztán egy idő után ezt a két így összeköti a történet. Hogy hasonló módszerre halnak meg a, a 60-as években a lányok, akiket ez a martfűi megöl, mint ahogy a, a 8 évvel korábbi, mint amilyen a 8 évvel korábbi eset is volt, és akkor a, az, a, annak a tettesét is közben a börtönben látjuk, hogy, hogy ott mit ez lesz. Tehát gyakorlatilag azt hitték, hogy elkapták a gyilkosság, és elkapták, utána igen. mégis folytatódik a gyilkosság sorozat, aztán igen. ennek is utána járnak. Egy, egy nagyon a... nagyon szerintem nem rossz a film, én nem mondanám hogy az év legjobb magyar filmének például, de uh -huh. mondtam, hogy élmezőnyben van, hát a marhasok film nem volt, mármint egy magyar, de egy nagyon jó kis film, egy nagyon profi összerakott film, amiben szerintem a, lege, tehát aminek a legerősebb pontja az az atmoszférája, meg úgy az egész uh, kor, kor, tehát ez a kor hűsége. Egyszerűen harapni lehet ezt a, ezt a 60-as éveket benne is. Ez, tehát fantasztikusan ábrázolták. Nagyon jók a díszletek, hát díszletek jók, de mondjuk ugye a kellékek kijelmezek, a színészeknek a, a, a játéka is úgy. A legtöbb színésznek. Legalábbis. Igen, a legtöbb színésznek a játéka is teljesen jó. E, engem nagyon lekötött ez a történet. Mm -hmm. Szerintem jók a fordulatok, jól van adagolva a sztori, magyar filmtől nem, vagy ma magyar filmhez képest meglepően durva. Ja. Én direkt néztem a közönséget egy-két jelenetnél, hogy vajon hányan mennek ki, mert egy-két jelenete szerintem nagyon-nagyon meredek. Főleg yeah. ugye egy konkrét, amit nem akarok elárulni, de van egy jelenet ott a közepetáján, Freddy, gondolom tudod, melyikről beszélek. Mm -hmm. Az már nálam is kezdte kicsapni a biztosítékot, mm. úgyhogy nagyon bevállaló, tehát a 18-as karika az, az nem reklámfogás, ez nagyon is indokolt. Igazából, ami nekem Úgymond a problémám volt a film az egyetlen dolog, hogy így minden részlete tök jó. Tehát jók a színészek, jó a történet, jó a történetvezetés, a rendezés, a látvány, az operatőri munka. Minden nagyon toppon van, csak valahogy nincs az egész olyan jól összerántva. Én, én lassúnak, hossz, és, tehát lassúnak és hosszúnak éreztem ezt a filmet, és ö, nem mondom, hogy unatkoztam, de egy kicsit éreztem azért a, a seggemet a széken. Én igazából tök egyetértek veled, annyiban talán meg tudnám fogalmazni, hogy mi az, ami a filmben nekem egy kicsit így rontott az egészben. A, volt a főnyomozó, akit a, az Anger volt, alakított, aki kb. idén minden filmben benne van. Így nagyon érzes, helyesen, mert egyébként nagyon tehetségesen. Nagyon jó, ember. nagyon. Kicsit így, mintha a magyar filmipart így megmentené. És új, tehát így újra a lendületet, amit így kapott az utóbiekben, így kb. mindenből kiveszi a részét és uh, tényleg az atmoszférája nagyon igényes, a diszletek is, és uh, valóban magyar filmhez képest elég gyomorforgató is sokszor. Uh, ami nekem a filmben egy kicsit így kilógott az egészből, hogy az ügyész, az a, egyrészt egy szerintem egy nem egy jó színész alakította az a fiatal srácra gondolok, tudom, tudom. Igen, tehát ő nekem sem Színészileg kilógott a sorból, túl fiatal is volt ehhez a szerephez, és, és így valahogy ö, kicsit is zavarta nekem ezt az egész nyomozást, tehát így nem, nem tudtam komolyan venni, úgymond, ö, és ő rajta próbálták az egész korszakot így bemutatni, tehát ö, kicsit így a film néha eltávolodott maga a bűnügytől, ahhoz, hogy a, a korszakot is bemutassa. Ami nyilván valamilyen szintig össze kell, vagy kapcsolódjon, mert ahogy már a 44. gyernekben is hallottuk annó, hogy, hogy ö, szocializmusban nincsen tömeggyilkosság, meg izé, sorozatgyilkos, ilyen nem létezik, meg stb. És ö, ezt próbálták az ügyészen keresztül ö, reflektálni. Ö, nem tudom, az, az a száll nekem egy kicsit ö, zavaró volt. Ö, nem tudom, a zenére felfigyeltél blackship Hát, annyira most nem maradt, tehát nem de maradt meg. Lehet, hogy felfigyeltem, de nem nem, nem nem mondanám kifejezetten negatívunak, de neked Tövő. nem volt az, hogy uh, volt, volt egyszer egy ilyen, ilyen dallam, és szinte egy az egyben a Halloween-nak a, Halloween a, a főcím dalát így lekupízták. nem Nem tűnt? Fel. Nem rémlik. Abszolút. Pedig ez föl tűnt volna, mert nagyon szeretem azt a A Fura volt, tehát itt tök nem élet oda. Ö, de ennek ellenére tényleg nagyon tudom ajánlani a filmet, és tényleg azt kaptam ettől, amit annó, azt hiszem tavaly a 44. gyermektől vártam. Csak még ott nem elsősorban a bűn eseteken volt a hangsúly, hanem így a, az egész gépezeten, itt inkább a bűn bűneseten volt a hangsúly, és a gépezet volt a háttérben, és ez szerintem egy sokkal jobb kombó, mint a, a Tom Hardy féle filmnél. És Tényleg örülök, hogy, hogy van egy ilyen fajta magyar jánr-film, úgymond ilyen krimi. Igen, és az ember azt hinné, hogy jaj, izé, magyar. Én, nekem nagyon az odiákusra hasonlított. Uh -huh. Szerintem ahhoz uh, ugyanúgy a, kor, a korszak megjelenítése az ugyanúgy toppon volt, mint ott. Uh -huh. Meg az egész sztori. De ez olyan nagyon kellemesen magyar volt. Tehát nem nagyon. tudom, például annyira jók voltak, mint te, nem látsz más... Tehát amerikai filmben nincs például olyan, nekem a kedvenc jelenetem volt a filmben, amikor a, a nem is tudom, a, a, a fő volt, vagy a rendőr főkapánya, amikor a kocsiba, a kocsiból kiszálltak ott a, a főszereplő nyomozóval. Hogy hívják a színész már hangzott. Az Angers Zsolt köszönöm az Angers és és így megfenyegeti a, az Zsolt. A székem bacsi, ja. Szerintem hozzá is betört a mart Rém. De itt Szegedi Rém van, és az. Gergő vagyok. a Szegedi. Szö Szögedik, mint a, rém. a szögediek betörtek. És amikor, amikor megfenyegeti a, ez a, ez a nagyon, nagyon befolyásos ember az Angár Zsoltot, hogy, hogy nincsen elfelejtve a az 56-ban, tehát nincsenek elfelejtve az 56-ban tett dolgaid. Ja, igen. És elfordul, és erre azt mondja az anger, hogy hát te meg meg. <gül> tehát, hogy más igen. filmben nincs ilyen válasz, és ez valahogy annyira magyar. Hogy annyira, nem tudom, a káromkodások, a csúnya beszéd, ezek a, ezek a az egyszerűbb jelenetek, amikor mondjuk vallatják az egyik embert ott a film elején, uh -huh. azok valahogy annyira autentikusak, és, és nem tudom, nekem nagyon jól esett ezt látni, hogy ilyen nagyon hihető volt az egész, nagyon hiteles Ja, egy, egy kicsit lassú szerintem a film, szerintem túl hosszú ezt nem igényelte a film, hogy ilyen lassúra legyen vágva, de mindenképpen érdemes megnézni, gyomor kell hozzá, azt azért egyik hozzá. Tehát uh -huh. a 18-as karika az tényleg nem vicc, de nagyon jó. durva dolgok történnek benne. Ja és hát a, a Rémet játszó színész is kurva jó. jó. Hát az az ember, az, az fantasztikusan játszott. És hogy, hogy hogyan tudja úgymond a családi életet fenntartani szinte közöten azután, hogy valakit meggyilkolt, meg... Mi az akkor így olyan, mint a dexter sorozat az élő szereplős? Nem a, a... Nem a rajzfilm? <hállt> hát nem tudom, dexter nem nagyon követtem. És senki de... se? Nem. a bazdek. Hát a rajzfilmet. <hállt> az nem olyan. Nem ide, az én... is egy ilyen hétköznapi sorozatgyilkosról szól, aki csak így, így nappal Vérnyom elemző, meg van egy barátjának, van két gyereke, és így. Ott például nagyon jól lát, nagyon jól bemutatják, hogy hogyan is egyensúlyozza így a két életét. Például. Hát meg az amerikai pszichó még ilyen. Ja, hát az is persze. Hát csak hát ebben ez nincs ilyen... Annyira erős társadalomkritika van azért, de nem olyan erős. Hát egy Azt, igazi ne? beteg állatról van szó. Szóval a kéz így egy körbeli meg. Abszolút ö... pszichopata az ember. Ö, igen, tehát az előző szenvedéséből. Hogy? Sutog is a, a fülével. Miután uh, megölte őket. Uh, ez az. Hát ő, ő szexuális indítatásból ölt, nem? Tehát ezeket meg Igen. is erőszakolta. A valóságban Igen. legalábbis úgy tudom. Meg Nem Igen. tudom, azt tudtátok el. állítólag ez a, nem biztos, hogy jól mondanom, Sosics Árpád a rendező uh -huh. talán, hogy ő állítólag már a rendszerváltás előtt megszerette volna ezt a történetet filmesíteni, Igen. csak lehetetlen volt. Ugye az akkori rendszerben ez abszolút elképzelhetetlen volt, hogy ez filmek kerüljön. És onnantól kezdve is, hát idáig kellett neki kalapoznia, hogy, hogy ez valahogy megvalósuljon, és, és hát most, most tudta elkészíteni. Tehát rohadt régóta volt a terve volt ez már. Uh -huh. Igen. De én mindenképp ajánlom, ö, nem tudom, Blackship nálad hogy volt, de nálam ilyen iszonylag dugig volt a terem. Tehát második Sokol sorból voltam. nagyon Meglektem. rég láttam filmet. Tehát így komolyan beállt a nyakam így a film végére. Ö, nagyon rég, uh, tehát sem tudtam emlékezni, mikor egy tudtani a második sorból filmet nem? Nálam akkor a tömeg nem volt, hát egy magyar, magyar, egy 18 pluszos magyar filmhez képest, ami ráadásul krimi, thriller, krimi, izé, hibrid, ahhoz képest pláne nem számítottam ennyi emberre. Uh -huh. Voltak pár, akik feszültek. Te alatt. a multiplexben nézted, vagy a művészmoziban? Nem, a multiplexben néztem. Igen? Ha. Igen, abszolút meglepődtem. Mondom, tényleg nem vártam ekkora tömeget. Úgyhogy hmm. jó volt látni, hogy az emberek nézik. Aztán, amikor olvastam, hogy sikeres volt a film, legalábbis a nyitó végéje az erős volt, és hát gondolom itt is majd a szájhagyomány fogja sikerre vinni, mert ugye most ez a tendencia. Hát bár szerintem... Vagyunk. Igen. Bár szerintem ennek a filmnek már nem volt rossz a marketinge. Tehát hát itt az már előzetes már, a bitang jó. Itt már az tehát. előzetes is profi volt. A plakátja is. És nem tudom, nem tudom hogy Twitteren láttam, vagy hol azt a három részletes plakátot valami Busz megállóba tették talán ki, vagy buszmegálló elé, hát eszméletlen jól nézett ki. Tehát olyan hmm. volt, mint Amerikában, vagy Hollywoodban azok a, azok a falra festett uh, ilyen óriás plakátok, vagy falra ragasztott plakátok, csak kicsibe. És nagyon-nagyon jól nézett ki, tényleg így vonzotta a tekintetet. Tehát még Magyarországon ilyen... Uh, Plakátot én még nem láttam, legalábbis magyar filmnek még nem láttam. Úgyhogy így tökre tetszik, hogy, hogy végre a marketing is kezd, vagy mintha egy kicsit kezdenek így felnőni végre a filmek színvonalához. Úgyhogy, Igen. ja, örülök neki, hogy sikeres, mert én nem, szerintem nem egy olyan kim, kiemelkedően jó film, mert azért megvannak a hibái, de mindenképpen egy erős darab. De még egyszer egy, egy nagyon jó lépés a, egy, a jó irányba. Egy, egy újabb, nagyon jó lépés. Igen. igen, igen. Tehát nálam így az év magyar filmje talán a tiszta szívvel, meg a hurkot is megelőzi, meg a, a kutat. Az első én Én még ezt a föl is sorolnám. Mmm, akkor nézni. De még jön a, a Copmorten még a hónap végén. A Copmorten az egy külön, külön dimenzió, tehát vannak az a... a világ legjobb filmje Vannak Szintén a jó filmek, a rossz a... filmek, és, és a Copmorten. Cop egyébként én nagyon várom, nem én tudom, én hogy is. vagyok de az egy, az egy annyira bitang film lesz, de én annyira fogom imádni. Hogy én az én is így vagyok vele, igen. Jó, jó. Na, majd akkor erre is short kerítünk. Na, most jön jön egy trajzi filmje, igen. De mi ez a többes szám? Hmm, itt ki mindenki a moziban. Hát, igen. <gül> <gül> Miért a... beszélünk erről a filmről? Ez Miért beszélsz kérdés? erről a filmről, inkább az a kérdés. Olyan indokom van, amit mindannyian elfogtok fogadni. Két gyönyörű szép botiszem kedvéért néztem meg a filmet. Macska? <gül> <gül> Nem a macskám. <gül> Sögeri <malac. gül> Nem, Black Sheep nél kedvéért néztem meg a filmet, aki nagyon szereti az ilyen animációs filmeket, és jó, most amúgy nem néztem volna meg, de egyébként úgy néztük, hogy a trollok után... nos, hogy egy napon néztük a trollokat, és az érkezést, és ebben a sorrendben, és jó, hogy nem fordított sorrendben néztük, azt kell mondjam, mert az érkezés után nem lett volna érkezésem a trollokhoz. Aha. És... Meg úgy voltam vele, hogy igazából egy DreamWorks film, tehát most nagyon nem lőhetek mellé, szóval azért a DreamWorks nem egy Pixar, nem egy Disney most már, de azért nem járt nagyon rossz filmeket, és bár aztán utána néztem, hogy mostanában azért nagyon jókat se csinált. És ez a trollok, ez tulajdonképpen egy olyan film, hogy a DreamWorks, az, én úgy tudom elképzelni, hogy csinált egy ilyen közvéleménykutatást, meg ö, ilyen felméréseket csinált, hogy mi az, amit egy animációs filmbe bele kell rakni, hogy az sikeres legyen, és az emberek szeressék, meg ugye a főleg, hogy a. Ö, nem. Mert a minyonok azok nem a drew vannak, tehát ezért csesztek rá, mert amúgy persze könnyű lenne. Hanem hogy mi kell bele. És akkor így meg volt az eredmény, hogy kellenek benne bele aranyos szereplők, vicces ilyen kis jópofa ö, mellékszereplők. Meg kamik, Anna Kendrick. Comic relief-ek, kellenek nem. benne betétdalok, lehetőleg legyenek ilyen menők, amikre amiket úgy Jaj. lehet úgy, úgy ropni. Jaj! <gül> Egyébként abszolút, ha, ha már szóba kívült Anna Kendrick, ő így Anger a női megfelelője, hogy idén kb. teaser filmben volt már, nem? Igen, De igen. A könyvelőben, ebben volt még? Hát a könyvelőben volt, könyve könyvelőben, ez a, ez a Mike és micsoda ja, esküvő? Igen, férjet keres, vagy fordítva esküvő, ez csajt keres. Csalat. Igen. Én azt Majdnem. láttam amúgy, mondjátok, hogy szomorú az életem, mert az. Hát a meg a trollokat nézte. Hát most. <gül> hát amúgy nem, nem szar, nem is jó. Tehát ugye ez hát a, olyan, az a közép a szar. Ja. Ö... Mondjuk én meg megnéztem az Angry Birds filmet, úgyhogy igazából. <gül> jó, hát itt, <itthani> én is. <gül> <gül> <Ingyelkezden> <gül> én, merni, nem, én moziba mentem, érte. Mindjárt <gül> <gül> kezdem verni a mellemet itt a <gül> mondtak. De rögtön utána meg a rendes fickókat, úgyhogy kompenzáltam. <gül> hát én is a trollok után az érkezést. Igen, azért úgy, úgy az végén. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Szóval így, így szépen felmérték, és, és amikor megjöttek a... Ja, meg azt nem mondtam, hogy kell bele persze tanulság is, amit aztán jó Na értelműen, ne. és nyilvánvalóan <gül> ö, ki kell mondani, hogy a gyerekek is értsék, és legyen szép színes, legyenek benne akciójelenetek, menekülés, meg, meg, meg, meg legyen benne egy ilyen... egy, egy olyan ilyen kis... olyan lények legyenek benne, akikre utána merchandisingot lehet, lehet rárakni. Szerelmű szávon. Hogyne lenne? Hát nem is egy. Két, kettő. Ja, persze szerem ilyen kis aranyos, romantikus szál is kell, és az egész legyen nagyon aranyos, legyen cuki, az emberek, vagy hát főleg ugye a kisgyerekek szeressék. Ezt szépen körbe kérdeztek, meg felmértek, meg, meg közvélemény kutattak, és aztán Fogták ezt a közvéleménykutatást, és mindenből pontosan annyit raktak bele, amennyit ez kiadott. Tehát ők, ők pontosan mérnöki pontossággal tudták, hogy miből mennyi kell ebbe ahhoz, hogy ez így, ez így tetszen és sikeres legyen. És igazából a film, meg fogtok lepődni, nem is lett rossz. Annak ellenére, hogy én is kicsit féltem tőle, egy, egy nagyon kis cuki, és nagyon kis bájos, és vicces, és, és helyenként még a dalbetétek is tök jók meg ilyen tök jó kis akciójelenetek vannak benne, gyönyörűen néz ki a film, nem is tudtam, né néha így egy-két színről nem tudtam, hogy ilyen szín létezik, mint ami így a filmben van, és olyan kis, olyan kis ártalmatlan ö, szórakozás az egész, elsősorban a kisebb gyerekeknek ö, van ez szerintem ö, pozícionálva, amivel szerintem nincs is semmi baj. Az egyetlen baj, hogy a nagy mérnöki pontosságú munka közben elfelejtettek igazán szívet és lelket adni ennek az egésznek. Tehát így, így érződik, hogy így mindenről tudták, hogy hogy kell eladni, csak, csak kimarad belőle a személyiség. és ö, olyan, olyan, olyan kis aranyos, bályos, nem lehet rá haragudni, de nem is nagyon lehet mire emlékezni belőle. Hogyha van gyereked, akkor szerintem tökéletes ö, mozis választás, mert még mindig jobb, mint a minyonok. Tehát annál azért mérföldekkel szórakoztatóbb. És uh, az egész egyébként kicsit olyan, mint uh, láttatok a Rontó Ralfot? Aha. Abba, Igen. Abba volt a cukorlend a végén. Tehát, ami a, ilyen rosszabbig nagyon Tehát a rosszabbig fele. Tehát a rosszabbik fele a filmnek. Hát most így a látványvilágra gondolok, hogy a, úgy látványvilág terén olyan, mint hogy ezt a cukorlendet csinálták volna meg ilyen, ilyen egész estés filmnek, de amúgy gyönyörűen néz ki a film. Szóval így uh, ez már most nem egy nagy trüváj, egy animációs fintet, de tényleg lehengerlően néz ki, tehát így nagyon szép, nagyon színes, nagyon uh, intenzív az egész látványvilága, és tényleg a dalbetétek is egyébként tök jó pofák, egyszer meg lehet nézni, de, de, de semmi, semmi pixárt vagy ilyesmit nem kell vele várni, tehát, tehát az évvégi az oszkáron nem lesz ott az Utropolis, a Szenilla és a, a Kubó mellett a, az, a jelöltek között, de, de egyszer meg lehet nézni. És nem játszották be a készítők azt a poént, mert hogyha ez benne van, akkor esküszöm meg is nézem, hogy az egyik szerepő mondjuk fölnéz, észrevesz valamit, és így fő kiállt, hogy oh my god! Nem. Nincs benne ilyen? Nem, ezt a gyerekek ah, nem volna. Jó, de... Oké, én nekem tetszett volna, de mindegy. Azért egyébként kicsit... Kicsit... És öm... rászáll egy légy a fején. Igen, Igen, az nagyon fontos. Igen, nem tudom egyébként meddig tarthatott, mire az emberek rájöttek, hogy ott a légy mögött van egy ember is azon a jelenetem, mert én mindig a legyet nézem. Vonza a tekintetet. Egyébként néztem a, most az előbb a Dreamverse-nek, hogy milyen filmjai voltak. Nagyon kéne már nekik valami, így nevelt a sárkányodat három, vagy valami, mert azért oké, okay, jó pofa volt a Kung Fu Panda három is, nem láttam tavaly ezt a Home című filmet, álltak elég lett, meg az ilyen madagaszkár pingvinjei, az is egy ilyen egyszer nézős kis marhaság, de azért. Illene most már valamit dobban. Hát rebe, rebesgetik, hogy lesz sekköd. Ja. Na mondjuk azt nem tudom, kinek hiányozna. Tehát... Hát már a harmadik, meg a negyedik is így szódával épp, hogy... Mondjuk beszédes, tehát akkor, akkor ők is érzik ezt, amit én éreztem, amikor végignéztem, hogy milyen filmjeik voltak, hogy ők is érzik, hogy baj van, mert persze el lehet lébecolni ilyen, ilyen krúdékkal, meg madagaszkár filmekkel, meg Kung Fu Panda 3 azt A krúdék meg, meg... Az szerintem baromi jó. Most nem azért. Aranyós, persze, de azt, azt is, szerintem kegyertlen jó. Az is aranyos, Én nem azt mondom, hogy ezek rosszak. Csak azt mondom, hogy azért nem egy Pixar, nem egy Disney most már, ugye, tehát nem egy Zootropolis. És most már el, tehát egyszerűen lenyomják őket, a, tehát a konkurencia egyszerűen lenyomja őket, mert ezek közel se... Mondjad, mondjad. Ezek közel olyan sikeresek, mint a Zootropolis, vagy volt az a kisállatos film, ugye, vagy tavaly a Minyonok, ami mondjuk másik kategória, de... Ja, úgyhogy, úgyhogy kéne már azért egy normális film is a Dreamworks-től, de ez a trollok egy ilyen teljesen átlagos, szeret, szerethető kis ártalmatlan hülyeség. Igen, meg hát nyilvánvalóan senki nem gondolta azt, amikor így ránéz erre a film, hogy trollok. Én aztán az erőzetesét én is láttam, és ö, nyilván senki nem gondolta, hogy ez majd az Ultropolis mellett, vagy annak árnyékában, akár labdából is tud rúgni, tehát ezek mm. nyilvánvalóan nem egy ligában van, vannak. Tehát alapból szerintem kevés olyan animációs film van ámblok, ami az ultropolis egy ligában lenne, hát az tehát az Ultropolis az, az, az, az, az, az valamit az valamit annyira magasan lőd be, hogy az szerintem nagyon-nagyon ritka, nem csak animációs ponton a filmeknél alapból, tehát az azért... Hát jó, persze csak... Ha valami megszorongatja az Ultropolis az nem a trollok lesz valószínűleg, Nem henség. a trollok lesz, hanem ö, akármi más idérről, de... De, de érted, azért csak egy Dreamworks filmről beszélünk, és azért pár évvel ezelőtt még ez a stúdió név azért tehát soha nem ér föl Pixar szintre, de azért mindig ilyen... Az ilyen így néved mász... a már majdnem. Hát az, volt, de hát az az egyetlen filmjük most jelenleg, ami úgy tényleg üt, tehát, vagy hogy mondjam, franchise-uk, amire azt mondom, hogy igen, az, az megüti azt a szintet. De az hát, meg anyagilag nem túl sikeres. Hát de ezek se sokkal sikeresebbek. Tehát... Ez ja, van, gólyák, az akkor az már work? inkább a szarral uh, bukjanak meg, mi és ne a jóval. Ezt, ja, az kevésbé <gül> hát, fájdalmas. Ha választhatók, akkor nyilván egyébként. De egyébként a gólyák, az nem Dreamworks. Nem, nem az szóval. valami európai film volt, ah, amit emlékszem. Olyan is, ami Mindegy. <gül> Na hát amennyit a, abból a úgy előzetes szintjén láttam, annál sokkal jobb a trollok. Azt már innen megmondom. É, nem tudom, így, így animációs fronton valahogy Európa nem tudom, annyira nem szokott jól volt. Igen, most nem a teknősre gondolok például, bár az, a tengerdala, az Az se európai volt a vörösteknős. Nem, az francia. A francia? Technős. Ja, tényleg, tényleg. Jó, csak meglepődtem, mert az elején a Totoró szimbólum volt. Oda? Jó, hát mert japánkoprodukció, de Aha, meg, még francia kez. Ja, tehát mondjuk azok például jók, meg ezek a kétdimenziósak, mint amit te is mondtál, a kézzel rajzotok, ugye tengerdara, például a kez titka is tök jó. De, de így 3D-s... Igen, így, így 3D-s annyira nem, szerintem nem, nem jellemző, hogy oda durrantanálnak. Ja, szerintem bőven többet beszéltünk a trollokról, mint amennyit érdemel. <gül> Úgyhogy már, már is kifutottunk az időből, tudom, ezt már mondtam. már Uh, ez lett igen. volna az átkötés. Igen. igen. <laughs> Running Time. Mi ez, és miért beszélünk erről? A Running Time az egy azt hiszem 1997-ben készült. Itt igazából, ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor rövid film, mert egy órás a játékidő. És én azért gondoltam, hogy, hogy megragadnám az alkalmat, ha már itt vagyok a Filmbarátok Podcastben, és beszélnék erről az alkotásról, mert ez egy ez egy nagyon-nagyon zéró ismert film, tehát szerintem ember nincs a földön, aki erről úgy igazából hallott volna, is baromik keresen, és... Ö, hát, hát igen, Megnézve kávét. az előzetesét nem is csodálkozom, tehát én beírtam a Youtube-ra, és egy ilyen fos előzetest, mint ehhez nem nagyon láttam még az utóbbi időben, úgyhogy érdemes megnézni, és utána elcsodálkozni, hogy miért nem ismeri ezt senki. Hát, én nem tudom, előzetes nem láttam, én akkor kezdtem el a film iránt érdeklődni, van a Bruce campbell van egy rendezése, a My Name is Bruce, nem tudom ki látta, egy én láttam, film. Én láttam, <síns> láttam. <síns> Hát jó, Láttad Zoli, most elég annyi, <síns> most nem fogunk belemenni. Van egy rész, amikor a fiatal rát, aki nagy a Bruce Campbell-nek, ő földíszít egy szobát tele Bruce Campbell-ös poszterekkel, illetve relikviákkal, és ott a háttérben van egy poszter, ennek a Running Time című filmnek a pósztere és volt egy angol nyelvű fórum, ahol ki részletezték, hogy milyen pószterek láthatóak ott hátul a falon és ott írtak erről a filmről is bővebben és ott keltette fel a kíváncsiságomat, nagyon nehezen sikerült beszereznem egy normális angol felirattal és megnéztem és szerintem egy bitang jó film, és, és nagyon sajnálom, hogy ennyire kevesen ismerik, és erről csináltam volna egy gyöngycem bemutatót is, de erről a filmről nem igazán lehet, mert ez olyan mértékben egyben van, annyira olyan ez egész, mint egy, egy folyamatosan működő és lüktető szervezet, ami folyamatosan, tényleg megállás nélkül non-stop mozgásban van, és nagyon nehéz belőle részleteket kiragadni, mert ez egységesen működik igazán. Arról szól maga a sztori, hogy van egy fickó, aki Bruce Campbell alakít, aki a film elején szabadul a sitről, de rögtön miután kiér, gyakorlatilag bele is megy egy újabb rablásba, hogy az anyagi részét az életének fedezze egy életre. Csak hát össze is gyűjtik ugye ehhez a csapatot, összeáll a kis team, csak a, ahogy az lenni szokott beütnek különféle problémák, néhány ember meg is hal, és hát menekülni kényszerülnek. És amitől a Running Time szerintem nagyon érdekes és nagyon egyedivé válik, az az, hogy ilyenek, hogy 24, meg ilyenek még a kapuajba se voltak, amikor ez a film elkészült, és gyakorlatilag az egy órás játékidőt úgy töltik ki, hogy tényleg egy óra telik el a cselekménybe is, és gyakorlatilag, akárcsak, mint a Birdman-be, itt is úgy van megoldva, hogy vágások iszonyatosan ritkán vannak. Mennyi volt Black A egy órában volt talán négy. Kb. Nem számoltam, de kb. 4, kb. annyi. Tehát vágás, ilyen kis... És ilyen rejtett vágások, tehát mint a könyv című filmben. Igen, igen, uh -huh. tehát hogy ő, akkor se veszed észre, hogyha vágnak, az is előfordul. És ő, iszonyatosan jól van adagolva. Tehát ennek köszönhetően, hogy, hogy minimálisan van véve a vágásoknak a száma, szerintem zseniálissá válik az operatőri munka, mert azt szerintem tényleg fantasztikus. És ő, a párbeszédek én nem tudom, én, én végig mosolyogtam az egész filmet, annyira lendületes, annyira jól. Pedig nem a film egyáltalán. Nem, de valahogy olyan keserédes, tehát valahogy folyton azt érezted, vagy nem tudom, hogy te is érezted Jó. de én végig az volt az érzésem, hogy basszus, ezeknek minden szar beüt, ami beüthet. Tehát, így, ahogy Jó. el lehet szarni egy rablást, ezeknek minden bejött. Nem úgy értem, hogy nem vicces, hogy nem lehet röhögni, mert lehet, én is sokszor röhögtem a filmben, hanem hogy ugye a hangvétele az elég komoly. Igen. Tehát, igen, hogy nem poinkodnak. Néhol kifejezetten zord egyébként a hangulata. Tehát és kicsit olyan kutyaszorítóban stílusú? Hasonló, igen. igen. hasonló, hasonló, azzal is vannak átfedések, és mondom, szerintem a sztori, hát jó nem találja fel a spanyol viasz, de abszolút jól működik, de engem főleg ez a technikai része fogott meg, mert ahhoz képest, hogy ez egy 130 ezer dollárból készült film, azt hiszem ennyiből csinálták, tehát iszonyatosan minimalista az egész. Ezzel a Megoldással gyakorlatilag ezt így teljes mértékben kompenzálni tudták. Azt nem mondom, hogy a színészi játéka hú, de nagyon jó, hát Campbell szerintem fantasztikusan hát a játszik, a de, az de hát Bruce Campbell még akkor is zseniális, hogyha szart, tehát Bruce Campbell, ő egy fogalom, és itt is abszolút mértékben jól teljesít, és szerintem az egésznek tényleg annyira jó tempója van, annyira mesterilyen van abagolva, ilyen tök fölösleges dolgokra kell gondolni. Például... Öm, ha van egy szex jelenet, legsípen már beszéltük, hogy az, az nem kész. semmi. Az, az, az a szex jelenet, főleg, főleg amikor. Tehát a vége. Tehát, hogy így vége lesz a szex jelenetnek, hát az kész. Dődtem a Igen, meg, jó. meg például a film utolsó kb. nem tudom, 10 perce, amikor ott a csajnál van. Az is lehetett volna egy ilyen, egy ilyen, tök felesleges, tök elnyújtott ilyen, ilyen. Érzelgősködés, hogy ja istenem, most mi szeretjük egymást, vagy nem, de valahogy így így tök természetesnek, tök életszerűnek hat az egész, és szerintem ezt, hogy ennyire átérezhető és ennyire közel tudja hozni a nézőt, ezt nagy mértékben köszönheti ennek a technikai megvalósításnak. Hát igen, mert itt nem lehet forgatókönyvet magolni, tehát itt nagyon sok volt az inspiráció, meg én improvizáció. Én én gondolok... Improvizáció. Ó, bocsánat, improvizáció, ezt akartam mondani. Na, ez, szipor... be, ez belekerül egy következő darájébe <gül> Igen, már csak úgy sziporkázok. Meg hogy én igazából már úgy gondoltam a film vége felé, hogy itt nem volt pénz az ilyen sallangokra. Tehát hogy így romantikázzunk, meg izé, nagy lóf csináljátok csináljatok úgy, mintha most találkoznátok és, és adjátok elő magatokat, és így teljesen, teljesen természetesen jött az egész a szereplőkből. Egyébként igen, és ez... a többiek se zavartak egyáltalán a filmben. Hát, tehát szerintem megvolt a kémia, főleg ott a bankrablós jelenetnél. Jó, hát az, az eszméletlen. Tehát amikor konkrétan a rablás zajlik, hát az itt ott lenyomnak, az egy akkora ilyen már-már már ilyen sopstopot idéző igen, mindfár, és és ami Igen, a másikra vált át ilyen nagyon komoly igen, igen. erőszakos jelenetbe. Tehát, hogy azért megvannak a jó kis húzásai a filmnek nekem, ami még... Tehát, jó, logikus, ami rögtön megragadta a figyelmemet, az az intró, vagy hát, hogy mondjam, a, ja, a igen, az a full minimalista. Hát még ilyen minimális főcímet életemben nem láttam, de, de annyira jó volt az, az, a, az, az ötlet mögöttem, meg ahogy ilyen tényleg látszik, hogy így két óra alatt dobhatták össze, de, de van mögötte szívés lélek. Uh, ja, egy, egy nagyon korrekt kis filmecske, én nem dobtam el magam tőle uh, nagyon, de kicsit olyan, mint a kötél, a hitchcock a kötél című filmje, technikailag gyakorlatilag ugyanolyan, csak sokkal pördősebb. Igen. Meg, meg azt tetszett még nagyon benne, hogy nem voltak restek belevinni ebbe a ö, egyébként is jól működő ö, közegbe ilyen plusz dolgokat. Nekem például nagyon tetszett az a rész, nem tudom, Black Sheep-te hogy voltál vele, amikor a Campbell, most kicsi spoiler, a Kembernek a vállát ugye meglövik, hm. és emiatt ő hát eléggé a halálán van. És... Ö, amikor átmegy azon az alagúton, tudod? Ja, igen, igen. Az annyira igen. zseniálisan megvolt volt csinálva, azt képzeljétek el, hogy a Campbell már nyakig véresen ott vonszolja magát a városba, és beér egy ilyen alagút szerűségbe, és azon végighalt, és miközben végigmegy az alagúton, így hirtelen kicsit elsötétedik a kép, és elkezdenek visszhangozni a fejében azok a gondolatok, amik a film elején voltak, és ez azért nagyon ütős, mert azokat ő igazából fél órával ezelőtt hallotta, úgy, mint ahogy a játékidőben is fél órával ezelőtt történtek. És ilyen abszolút jól van összerakva az egész, tehát így első hallásra lehet, hogy bizarnak tűnik, ahogy ő így hirtelen, mint hogyha egy picikét átkerülne, nem tudom a túlvilágra egy másodpercig, vagy nem tudom, de iszonyat jól van megcsinálva. Hát, vagy szóval... így, amikor így hirtelen ilyen piszok messzire eltávolodik a kamera. Igen. Ez is ilyen baromi jó ötlet. Hát, úgyhogy így, tényleg tele van ilyen nagyon kis kreatív megoldásokkal azért érződik rajta a költségvetés hiánya. Tehát fekete-fehér, nagyon minimalista az egész. Igen, még a kamera is kicsit ilyen szemcsés, meg mit tudom. Igen, de szórakoztató. Igen, igen, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Hát angolul tudni kell hozzá sajnos, mert magyar volatkozása úgy tudom nincs. Én nem tudom, hogy ez fel lehet valahol lelni, mert ugye én szortertől kaptam meg. Tehát nekem könnyű volt beszerezni. Hát Youtube-on fönt van, de ott orosz, izé alámondása van, és az gyilkolt. Tehát, az, az, az, az nagyon... Tehát Bruce Campbell-t hallani úgy, hogy egy orosz náthás fickó mondja alá a szöveget, azért az, az nagyon nem kemény. Tudom, ezt, ezt így nem lehet közkincsétenni. tenni hát egy én, azon, én gondolkoztam, hogy föltöltöm Youtube-ra, de... Vedi ind a videóra, hát egy óra, tíz ja, perc. Ja, ja, ja, lehet, lehet. Mert, mert, mert megvan ugye így hozzá az angol felirat is, úgyhogy igazából így, így lehetséges, mert egyébként ezt a filmet megszerezni, hát nem könnyű. Tényleg nem public könnyű. domain. Tehát... Nem tudjuk, ezért kérdezzük. Hát hogyha fönt van oroszul, Youtube-on, hát, akkor azért a gombing nem jelen. van. Yeah. Yeah. Hát mind a videóra hát vannak, vannak ilyen oldalak, hogy public domain euh, movies, és akkor ott, ha megtaláljátok, akkor... Ah. 100%- hogy nem public domain amúgy, szerintem. Szerintem se. Yeah. Uh -huh. Hát minden. akkor lindára esetleg fölrakom. Yeah. ott úgysem mind lehet. Van. Igen. <laughs> ott és akkor ott... Igen. <laughs> Tényleg Freddy fölkerült azóta Indára az a videót, amit mondtál, hogy egy éve rendeleli? Vagy kettő? Tudod, egyszer ezt Nem, nem. Egyszer ö, egy fogadóórát azon keresztül akartam publikálni, és még azóta is ö, feldolgozás alatt van. Az a, együtt fog kikerülni az új rossz PC játékok része. Ja, szerintem. De, szerintem, szerintem még annál is később. Szerintem szóter ne legyen igazod. Remélem, igen. Úgyhogy én a Running time igazából ajánlani tudom. Tényleg egy ilyen apróska kis sem, amit nem érdemes úgy megnézni, hogy, hogy megnéz a 10 percet utána megint tizet, mert, mert úgy, úgy szerintem elveszíti a rendületét, meg alapból én nekem legalábbis nem volt igényem arra, hogy leállítsam, mert tényleg nem hosszú, és nagyon-nagyon pörgős, és, és igazából szórakoztató. Úgyhogy szerintem egy próbát mindenképpen megér. Mm, jó. Nem tudom, fölkeltettem-e az érdeklődést? Abszolút, megnézem majd. Amint Megpróbáljuk felrak, megszerezni. Amint felrakjuk Indára. Jó, föltöltjük <laughs> Indára. Oké, okay, megtaláljátok. Jó. Jó. Na, következik a népakaratás film. Uh. És most emberek, uh. ezt elfelejtettük megemlíteni, hogy hogy e, csomó ember felhördült, biztos, aki MP3-on hallgat minket, hogy oké, okay, oké, okay, hol van az érkezés <gül> <gül> Zé, beszélgetés? Nos, az adás végére hagytuk kivételesen mert ezben spoiler es spoileres blokk, és úgy sokkal praktikusabb ha rögtön egymás után beszélünk spoilermentesen és spoileresen, mint hogy két órával később újra felvegyük a fonalat. Régebben csináltunk ilyet, de szerintem annyira nem szerencsés, úgyhogy most kötkezik a magamura, a népakarat és utána lesz az érkezés kibeszélő. Na a magamura, ezt küldte be. A szerver felelősünk Michael Dante, és most itt e megnézem, hogy miért is küldte be ezt nekünk, mert jelentkezett azután, hogy, hogy uh, ki lett sorsolva. És már nepelte magát. És na most itt nem találom, hírte az e-mailt, ha emlékezetem szerint azt, azt írta, hogy azért küldte be, hogy nézzük meg, mert neki nem tetszett különösebben. Hm. É, és ö, igen, és utána tudni akarja, hogy, hogy ő van-e egyedül ezzel. És hát valószínűleg nincs vele egyedül, mert a szórtermek az ugyebár azért jelentkezett, mert ő nagyon szereti ezt a filmet. Ahogy írta, az egyik kedvenced. Igen, 2014-ből a második volt top listámon. És két ha. filmet láttál abban az évben, vagy milyen? Jó, akkor elérkezett. Erre nem is vagyok A vita mondjam. ideje. Nos, ez egy 2014-es Dán film, ha minden igaz. Vagy a ja. vég? Egy olyan fickóról, aki vidéken lakik, egy unalmas állásra van, a családjával nem jön ki úgy, ahogy szeretné ellenben ilyen természetmániás és ö, pénteken munka után jelhatározja, hogy ő most ö, kimegy a természetbe két napra és ott futkos, mert ö, midlife crisis -e van, és ez neki milyen jó. Ö, Sorter, miért annyira szíved csücske ez a film? Hát szerintem előbb mondjátok elő, nektek miért nem. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy <gül> Mi, mi volt az, ami, ami esetleg ennyire negatívba vitte, bár nem tudom, hogy mennyire negatív a ti véleményetek. Elég erőteljesen. Ajjajajajaj. A Brexib azt tudom. Igen? Igen, nekem tetszett. Jó, akkor Gergő. Hát, egyedül nek... vagyok -e? Hát nem vagy egyedül. <gül> Jó. Tehát... Ez a csávos egy seggfej. Ugye? Ennek a seggfejnek az agyában turkálunk 76 percen keresztül, végignézzük, ahogy turbálja a filmet, aztán utána meg szaladgál pucéran az erdőben, és közben arról fantázia, hogy hogyan akarja elhagyni a családját. É. Na most, jó, nyilván rá lehetem úgy fogni erre, hogy Mindenkinek vannak néha ilyen gondolata, hogy mit tudom én hagyom az egészet a picsába, továbbállok, nem foglalkozok a következményekkel, és e, igazából az egész film, ez a, ennek a na borzasztóan gátlásos embernek amúgy a belső monológia, tehát ugye tényleg ez, ez még szerintem azután is szégyenli magát, hogy megnéz egy pornót, tehát viccen kívülsz, olyan szinten rajta van az a, az a társadalmi nyomás, hogy akkor meg kell a családnak, meg kell a munkahelynek, meg kell felelnie a társadalomnak, minden, és ebből akar tulajdonképpen kiszakadni ezekkel a, eze, ezekkel a kis túrákkal. De most viszont ez olyan szinten túltolja meg igazából, olyan lehetetlen gondolatai vannak szerintem, hogy hogy hogy de az a baj, hogy nincs az egésznek tétje, az egész ö, ennek, a, ennek a belső monológnak Nem látom azt, hogy, hogy ez az ember halad valahova. Miközben ugye ezeknek a belső utazós filmeknek, hogyha tényleg kimegyünk a, a szabadba, és akkor, akkor újra értékeljük az egész életünket, azért általában van valamiféle konklúzió, valamiféle új távlatot ismerünk meg ebből az emberből, de én ezt nem éreztem. Há, ami kívül, hogy látom, hogy a rendező, meg az író az egyszer még masturbálisak a kamera előtt. Tényleg tök jó. Zsír. Ö, az a baj a filmnek egyébként szerintem a koncepciója nem is lenne rossz. Tehát, hogy tényleg elérkezett az életében egy olyan pillanatba, ahol, ahol már a kalandok így elfogynak, a, a család ott van, és hogy mondjam, visszafogja a csó mindenben Ö, szeretne inkább egyedül lenni sokszor. Ezek egyébként mind olyan dolgok, ami hogy mondjam, nekem is átfut az agyamon néha, hogy hú, basszus, de jó volna most azt csinálni, amit 5 évvel ezelőtt csináltam, amikor nem volt még gyerek, meg ilyenek, de rájövök, hogy basszus, de mégis kapok annyival többet, amiért tök megéri ezt csinálni. Nos, ez a fickó, amiben ez a film elveszített kb. negyed óra után, hogy mindenben és mindenkiben keresi a hibát, csak saját magában nem. És ö, mindenben másokat okol, hogy jaj, hát a gyereke miért nem ragaszkodik hozzá úgy, mint az anyjához, meg ilyenek. Ö, miért, miért ilyen hideg a felesége vele, meg ilyenek. Ezek után azt látjuk, hogy semmit nem akar megtenni, hogy ez jobb legyen. Semmiféle energiát nem fektet bele, hogy a, esetleg ö, Sokkal jobban szocializálódjon a kollégái iránt, a családja iránt, az egész környezete iránt. Nem, megfutamodik szó szerint, és utána próbáljak együtt érezni ezzel a fickóval, hát kapja be, nem igaz. Tehát én, nem tudom, egy hót-unszimpatikus segfejember volt, illető kezdve semmiben nem álltam már a pártján, és, és ez így ebben a formában szerintem egy hülye ötlet volt, mert hogyha, hogy mondjam, egy sokkal holmárisabb emberrel forgatják le ugyanezt a filmet. A filmek egyébként vannak jó ötletei, például ezek a víziói úgymond, hogy, hogy beleképzel dolgokat, meg hogy elgondolja, hogy milyen lenne, ha ő eltűnne a világból, és utána halljuk, hogy a családja, hogy beszél róla, meg ilyenek. Ezek, ezek nem rossz ötletek, de ezzel a figurával ez a film egyszerűen szerintem nem működik. Véges. Szerintem az lejött az életről, hazament minden. Kikötötte az internetet, éppen hívta a szolgáltatót, hogy akkor kössük ki. Igen. Éppen felétek utazik éppen, még van egy vonat. Hát, Gergő, Nem, te is így látod. Hát -e? mondom, szerintem szerint ez egy sekkfej volt, és az volt a baj igazából, hogy, hogy ha tényleg ennyi problémája van meg minden, akkor álljunk elő valamivel, akkor próbáljuk meg megoldani, de igazából, amikor megpróbálná elengedni magát, akkor pedig megfutamodik és utána pedig hazamegy. Na ez az, egyébként ezt akartam mondani, hogy nem futamodik meg. Hazamegy. Tehát, Csak ellássa -e eken... előtte magát, ott paradhatott volna amúgy szerint. Szerintem... Igen, és a film végén mégsem. Tehát... Igen, tehát na mondok oszorter, mert te Nem, mondjuk, mondjuk. de az az igazság, hogy én most én is lustadőg voltam, és nem néztem újra de a is filmet se, most. Én... Ja, jó, jó. De jó, de te már nem tudom hányszor. Hú, hallod, akkor jó vagyunk, na, akkor <gül> én azt hittem, hogy hátrányban leszek, mert nem néztem újra most a nép a kedvéért, hanem trollokat néztem helyette, <kül> és ö, ö, tehát nekem az igaz, hogy ez egy segfely ez, a, ez az ember, viszont szerintem, ö, ahogy Freddy, te is mondtad, mindannyiunknak voltak már ilyen gondolatai, csak vannak olyan gondolatok, amiket már az ember saját magának se be. Tehát már egyszerűen, tehát főleg az, amikor tényleg ilyen nagyon durva dolgokat gondol a fickó. És nem azért gondolja, mert, tehát szerintem, mert ő ezt tényleg így is, így is véli, hanem egyszerűen csak tovább gondolja, hogy mi lenne, ha még és még és még rosszabb lenne. És szerintem ez az egész film csak egy gőz Tehát egyszerűen ez az ember elment futni egyet, hogy hogy egyrészt az alantas ösztöneinek élhessen, tehát tényleg ezt az abszolút tehát levedli magáról, ugye szó szerint is az összes gátlás, ugye az összes ruhát mindent, mert megteheti, mert a benne lévő lény már, már ezt, ezt parancsolja neki, és, és tényleg ez az, ezt az egész gondolkodást elviszi a létező legnagyobb szélsőségekig, ahová lehet, hogy te vagy én, nem vittük még el soha ezt a gondolatmenetet, de, de ő elvitte és ami nekem nagyon tetszett a filmben, hogy a végén visszamegy. Annak ellenére, hogy van lehetősége, hát ez nem talán visszamenni, van lehetősége nem visszamenni. Csak teh elmenni. Hopsz. Tehát hogy hogy oké ezeket gondolja ez az ember? Ez rendben van, de aztán nem teszi meg. Tehát hogy az határozza meg, hogy sejke hogy ezeket gondolja, vagy az határozza meg, hogy sejke hogy aztán végül is visszamegy. Már elnézést, hová ment volna, ha nem haza. Hát lehetett ott volna lépni azzal a csajra. Hát Meg elment volna. Hát, fedél, de, de nem, mert jáva, és ezért nem tett semmit se. Tehát igazából ez egy, az a baj, hogy ez egy borzasztóan izé, nulla ember volt. Szerintem akármilyen szempontból nézzük. Tehát, hogy a sekvfej, akkor legalább akkor legalább álljon a sarkára, hogy csináljon valamit. De ez, hogy, hogy nem ment sehova se a történet. Tehát én szerintem ez az ember mondta, hogy többször jár erre a túrára. Szerintem ő ezt minden alkalommal végigjátsza. Én Na ebben jó, is biztos vagyok de... amúgy, hogy ezt minden alkalommal megcsinálja, és nem megy neki, és folyamatosan csak húzza, húzza, húzza, húzza. Akkor Na hát van az, hogy ez már nem tudom hányszer összemültött, most végre megcsinálom. Oké, okay, fasza. Vagy pedig akkor jussunk el arra a konklúzióra, hogy akkor meglátja benne az értéket, tehát akkor va valahogy nyilatkoztassa felénk, hogy azért mégiscsak szereti, ez nem a, mert most igen. láttam, hogy ő kényszerből megy vissza, azért igen. mert fosik attól, hogy mi lesz, ha. Pontosan. És nem változik közben semmit, tehát mindig arra vár, hogy más változzon. De, tehát akkor legalább gondolját a dolgot, akkor legalább jöjjön rá, hogy mi értelme van, mert fontosan csak a rosszat, csak a szartlapát tolta, ugye fontosan a nézőre, meg a monológiaiban így saját magára, ugye ezt mesélte, de nem akarta velünk azt tudatni, hogy végülis akkor miért ment vissza azon felül, hogy hogy, hogy egy helyben toporog. Ő. És igazatok van. tartunk. Igazatok van egyébként, tehát a, valóban nem azért megy vissza, mondom, nem tegnap láttam a filmet, viszont ez is egy létállapot, amit szerintem ez a film kurva jól bemutat. Tehát ez, ez egy olyan létállapot, próbáld meg filmbe vinni ezt a létállapotot, érted? És ez szerintem baromi, baromira benne van ebben a filmben, hogy, hogy igen seggfej, igen gyáva, de, de benne ebbe a ebbe a körforgásba, de akkor de... mi a tanulság? Igen. És akkor miért, miért kellene ezt nekem megnéznem? Mi, mi a filmnek a célja? Mert ugye mondtad is a trollok kapcsán, ugye, hogy ugye fontos, hogy legyen benne tanulság, valahova menjen a történet. Általában azt szoktuk elvárni egy filmtől, hogy akkor vagy, va, vagy a történetben legyen valami olyan plusz, vagy pedig morálisan, szociálisan, pszichológileg, bármilyen szempontból tanuljunk belőle. Most én ebből a filmből azt tanultam meg, hogy igazából vágyóltatsz arra, hogy változtatsz rajta, de sose fogsz. Nekem még az sem volt egyértelmű, hogy igazából a feleségével mi a szar baja van. Mert a felesége, hogy mondjam, törödött a gyerekkel, nem örült, hogy elmegy a fickó hétvégén. Az SMS alapján még úgy tűnik humora is van. Ö, akkor, akkor mi a szar Fényleg baja nem van? Csak mert? elege lehet. Tehát egyszerűen, egyszerűen elég volt neki belőle, mert lehet, hogy már húsz éve minden nap látja, és egyszerűen csak így kész. Tehát van ilyen? De akkor hát, meg miért ment vissza? Igen, és akkor... Na valószínűleg azért, amit mondtál, vagy azért, mert, mert valahol belül mégis van valami, ami hozzáköti, tehát lehet, hogy szimplán csak egyszerűen már hozzá van költve, és lehet, hogy ez, ez csak egy gőzkiereztés volt, hogy neki most ez kellett ahhoz, hogy vissza tudjon menni, vagy jáva. De az biztos, hogy tehát, jó, nem az, hogy most mi a filmnek a tanulsága, hanem tehát ez a film szerintem egy ilyen utazásra egy koponya körül. Tehát, hogy egyszerűen csak hogy... Hát annak hogy, viszont hogy... nem volt szórakoztató. Nem akkor tudom, meg én az a baj. hogy jó hogy... le voltam rajta, tetaj. Hát, hogy... hogy... Tehát amúgy nem baj, hogyha... Tehát akkor jó, oké, okay, nem szól semmiről, Project X, stb. Tehát nem, nem tanulsz belőle semmit. Az legalább, abban legalább volt valamiféle vizuális inger abban a filmben. De itt viszont... Na jó, zavon, most... Jó, hát is volt vizuális fiasz... inger, hát azokat a tájérok, De nem... azok azért oda, oda Ja, az, Na azt se értettem úgy, hogy ez most... Most ez, ez egy dokumentumfilm, vagy egy játékfilm amúgy? Tehát én még abba sem voltam biztos, hogy, hogy mert beszél tényleg a kamerába, tényleg mennek a vágóképek, stb., akkor egy dokumentumfilm, de hogyha meg játékfilm, akkor viszont játékfilmek meg nagyon amatőr. <gül> tehát még igazából azt sem tudom rá mondani, hogy akkor ez bármilyen szinten is legalább filmnek nevezhető lett volna. Mert igazából, te, mert fiktív volt a történet, mert ahogy tehát megnéztem így a stáblistát elméletileg ugyanaz ember játszotta a főszerepet, írta és rendezte is a filmet. Hát akkor szerettem mutogatni magát. Ja, a az, az, az Jó, meg, hát ez már az ő baja. Tök, az tök, az tök kiszatírkodta magát, de, de, de mondom én, nekem hiányzott az, hogy én mit kapok ettől a filmtől, mert azt tudom, hogy mit adtam én neki, 76 percet Igen. a napomból. Tehát az Nem is tudom, Szerintem én, én nagyon uh, tudtam értékelni azt, hogy, hogy uh, ennyire vizuálisan is be tudjam mutatni ezt az egész létállapotot, amiben ez az ember van. Nagyon érzékletesen, nagyon intimen, és ehhez kellett az, hogy a pöcsét lobálja tulajdonképpen a játékidő felébe, De ez Egy kellett ilyen, ahhoz, hogy. Ilyen kis hülye, esetlen barom, érted, amikor ott rajta kapja az a vadász szólásnál, meg ilyenek. Mi nem mondta az, hogy szarni ment oda a fa? Na mondjuk az vagy mit csinál ez a az, ez nem, nem állt. Ez hát jutott oda. Azt én sem értem egyébként, hogy férfi emberek között én előjöttem volna a helyébe, hát ki nem szarja, nem? Hát, Kivegyek a szabadban rárántani tök Hát egy másik férfiről van, szóval nyilván ő is csináltam egy Nagy monologizálás, hogy nem tudom én, hogy, hogy e, nem tudom én, ezt fogom csinálni, meg az. És utána, álmost rejszolnom kell egyet. Hát na nagyon amúgy voltam. Volt, Előjött belőle az ösztönlény. Ki érte ezt az ösztönlényt? Zoli itt van még. Én itt vagyok egyébként, csak így el vagyok hűlve, hogy nem egészen ezt a filmet, hogy mi, mi alapján ajánlották? De neki egyébként, nem tetszett, és szerette volna, hogy elmagyaráznánk, hogy szerintünk miért nem. Jó. De egyébként, egyébként én látom léte alapját ennek a gondolatmenetnek, ami itt fel lett vázolva. Szerintem mindenki van egyébként egy ilyen állapot, ezt mondta, vagy itt hogy hogy van, amikor az ember, nem vágyik semmi másra, nem is biztos meg tudja indokolni, de úgy, úgy mindent hátrahagyna, csapott, papot, mindent, és csak elmenne, és nincs racionális oka egyszerűen, csak, csak úgy elég. Most mondok egy példát, most jött egy levele van nav és most legszevesebb adhagynám a céget a fazba, de biztos, hogy vannak ilyen pillanatok mondjuk a családnál is, házasságban, bármilyen párkapcsolatban, Szerintem ez egy érdekes gondolat, hogy nem tudom hogy ez miért kell az emberek a pöcsét lopálni a dompetőn, de, de lehet, hogy, lehet, hogy tényleg ez a zavart állapotot akarja valahogy ilyen nem is tudom, metaforákkal ábrázolni. Igen, ilyen szimbólum. Tehát, tehát a, a logopöcs, pöcs, mint szimbólum van jelen. Na. még a logo pöcs Ezt a, a társadalmi kérem, konvenciók kérem, teljes kérem, jelképezi, amikor azt mondod, hogy a, az férfiasságod inkább a gravitáció felé sem mint a... Azért, Egyre, a... egyéb Egyre ez jobban olyan, felizgat a gravitáció. Olyan flagship, mint egy ilyen verselemzésné, hogy a lógó pöcs, mint szimbólum jelenik. Hát ennél a filmnél az, bocs. Ő nem, nem az órát lógatja, a pöcsöt lógatja. Az orrát is, ez hát nem igen. a Bruno. Egyébként nekem akkora érvágás volt így, amikor megnéztem a magam urát, én annak idején kiskolomban nagyon szerettem volna rendező lenni, és egyszer mondta nekem egy barátom, hogy, hogy ugye a büdös életben nem messze a filmrendező, hogyha egész nap csak lógatod a farkadat. Ezek szerint mégis lehet. Hát, csak jobb legyen a végeredmény, mint ez a film. Nem tudom, hogy mindenki elmondta el, hogy, hogy miért egy kalapszal hát, hogy... a hát, Nem mondom, hogy kalapszar, de úgy egyáltalán nem nevezném. Egyszer ki leheted bírni azáltal, hogy tényleg rövid. Na bezzek, de... hogyha autista lett volna a főszereplő, akkor mindenki úgy az... hogy milyen kurva de Akkor nem tudjuk, hogy hát, mi baja van. Kojak értelmesebb lett volna a fickó, mint ez. Á, ah, Istenem. <laughs> de látod így, nem, nem tényleg az volt a baj, hogy úgy hiányzott be az a plusz impulzus, és amúgy én néztem ezt a filmet, és így, így gondolkoztam rajta, hogy oké, okay, nem nézem meg, valószínűleg tudom, hogy mi lesz a vége tehát úgy simán el tudtam mondani és amúgy rá lehet jönni, mert, mert tényleg ugyanott tart a csávó az elején mint a végén hát igen és ugyanez volt a bajon a szürköltőn árnyalatával is, úgyhogy... Ugye... Nekem nem mondjuk más bejelém is voltak. De... Hát iya, ja, jó, nyilván, nyilván, nyilván, de... Majd a folytatása szok... zseniális lesz. biztos. Erbesorlást mm. kapott, ez azt jelenti, hogy lesz lenne vér, meg csőcs, minden erbetű van. Mindegy Most csőcs, nem azért, mint be... a de... de az első rész is ilyen volt, tehát nem tudom, hogy ez miért akkor a szenzáció, az első rész is ilyen volt. Ö, amúgy nem tudom, hogy akkor elmondjam, Ö... hogy nekem miért tetszett a magam ura, vagy... vagy... ezek után már lehetnek. Úgyis mindegy. Hát, Igazából... ha. Nem, az a helyzet, hogy hallgattam mindenkit, hogy kinek mi volt vele a problémája, és az az igazság, hogy én teljesen más szemszögből néztem ezt a filmet, mint ti. Tehát amiket itt elmondtatok, azok, azok szinte kivétel nélkül olyan tényezők voltak, amiket én nem is tudatosítottam magamban miközben ezt a filmet néztem. Tehát azzal egyetértek, hogy a főszereplő nem volt egy hagyományos értelembe vett szimpatikus figura, de én ezt annyira nagyon nem, megmondom őszintén nem is igényeltem, mert én, nem, tehát én nekem a magamura az nem azt az érzést keltette bennem, hogy én azt akarom, hogy ez a sztori elkezdődik egy ponton és eljut valahová. Tehát én ezt, én ezt valahogy így nem is igényeltem az ö, egész film alatt, hanem, ö, amit Black Sheep is mondott, azzal egyetértek, hogy ö, ez a film ez megfogalmazott szerintem egy, egy olyan létállapotot egy embernek, egy, ö, egy teljesen átlagos, hétköznapi embernek, aki lehet a szomszédod is akár, mert ez az ember tényleg aztán semmire se volt különleges vagy kirívó. Tehát egy teljesen átlagos, tucat figura, aki nap, mint nap szembe jön veled az utcán, és, és fogta ezt az embert, és 70 perc alatt annyira közel tudta hozni a nézőhöz, hogy tényleg teljesen megismerted. Az egy dolog, hogy, hogy nem volt szimpatikus. Tehát tényleg nem, nem mondom, hogy jó, én nem utáltam, de nem mondom azt, hogy, hogy biztosan nagyon elbeszélgetnék vele, hogyha találkoznánk. De azzal az eszközzel, hogy ezt az ember gyakorlatilag kivitték a természetbe, és ott, mint ahogy a cím is utal rá, ugye a maga ura lett, előjöttek ugye azok a az elfolytott ösztönvezére, cselekedetei, azok a gondolatai, amiket ugye a civilizált közegben nyilvánvalóan el kell nyomnia és kordában kell tartania, mert, mert úgy kell, mert ö, ezt diktálják az elkölcsint normák. Azáltal, hogy ennyire intimen és ennyire ö, bensőségesen közel tudott hozni egy embert, engem hogy ez a film végig megfogott. És ö, ez volt az egyik része, ami szerintem nagyon működött, hogy tényleg egy, egy teljesen hétköznapi ö, tucat figurát annyira meg tudott ismertetni a nézővel minden részletében, hogy olyat szerintem nagyon-nagyon ritkán lehet filmben látni, és ehhez társult még egy nagyon-nagyon meditatív és, és nagyon ö, szerintem ilyen rendkívül nyugtató hatású atmoszféra, amit ugye az erdő és ugye ez a, ez a nagy táj Biztosított. Én nem tudom, hogy más is így volt-e vele nekem, például többször eszembe jutott a Stalker film, a Tarkovszinak a Stalker című filmje, az volt szerintem hasonló, mondjuk az azért jóval zordabb, de hasonló atmoszférát ütött meg, és ezáltal, hogy, hogy belehelyezte ebbe a nagyon-nagyon elszigetelt, nagyon-nagyon úgymond magányos környezetbe ezt az embert, aki legbelül szintén nagyon magányos, szintén erős komplexusokkal küzdködik. Ezáltal ez az ember, meg ennek az embernek a személyisége, ez szerintem annyira szépen tudott kibontakozni a néző előtt, hogy ez szerintem öröm volt nézni. Annak ellenére is, hogy ez az ember mondom nem volt egy nagyon-nagyon rokonszenves figura. Tehát én ezt kaptam a magamurától, hogy meg tudtam ismerni egy olyan embert, aki aki bármikor szembe jöhet velem az utcán, és olyan ö, problémákat és olyan témákat feszeget, amiket film nem nagyon szokott, mert, mert ahogy ö, ezt is aztán Black Sheet mondta, ezek olyan gondolatok, amik a főszereplőn sokszor áthaladnak, ugye ő narrája ezeket, amiket biztosan mi is gondoltunk már legalább egyszer az életbe. Csak, csak nem veszünk róla tudomást, vagy, vagy félünk nem róla. Vagy nem beszél, hát biztos, hogy nem beszélünk róla, de kicsit félünk mi is tudomást venni róla. És ezek, ezek olyan dolgok, amiken nagyon-nagyon könnyen elhasalhatott volna ez az alkotás, hogy ezt mondjuk túlzottan mutatja be, túlzottan visszafogottan, vagy például túlságosan, erőszakosan. De szerintem végig meg tudott maradni egy annyira közvetlen, és annyira természetes formájában, hogy, hogy tényleg egyszer sem billent át a mérleg egyik oldalról a másikra, arról nem is beszélve, hogy voltak benne annyira szerintem, én, én ezt így kimondom Kerek perec szerintem annyira gyönyörűen megkomponált részek. Gondolok itt például arra, most nem biztos, hogy minden részletet jól mondok, mert mert... Például uh, a, hát a fás rész. a fás rész az, az is egy volt a sok közül, most nem pont arra akartam kiukadni. de uh, nem, hanem például volt egy ilyen, mondom, hogy én is régen láttam már, de volt egy olyan jelenet, amikor a távolban lát egy, azt hiszem, egy sast. És azt hiszem, azt a gondolat hogy járja be... Igen. <gül> hogy azt, a, azt a gondolatkört járja körül, hogy ö, vajon, hogyha ő is sas lenne, és hogyha sasként visszatérne, akkor vajon a családja tudná-e, hogy az ő? És, és, és nem ez most így elmondva... Nem, mi? hogy ez meghal, megeszi a hulláját egy kukac, a kukacot megeszi egy egér, az egerek megeszi egy sas, utána. és utána a sasban tovább él a Igen, igen, tehát hát én az egyszerűbb változatát <gül> <gül> <gül> <gül> És hogy ezeket annyira, mondom, annyira ilyen... Nyugtató, ilyen, mondtam már az előbb ezt a szót, hogy meditatív, és én, én valahogy végezt éreztem, hogy, hogy, hogy engem ez a film megfogott. És, és engem érdekelt, hogy mi van ezzel az emberrel. Mert annak köszönhetően, hogy, hogy ennyire intimen és ennyire közel engedte, hát most mondhatom, hogy ő engedte ezt, mert ugye ő volt a rendező is, tehát, hogy ennyire közel engedte magához a nézőt, vagy ehhez a figurához, ezáltal én. Kíváncsi voltam, hogy mi van vele, még annak ellenére is, hogy, hogy úgy őszintén szóval nem kedveltem, de érdekelt, hogy mi van vele, mert ismertem. És én ilyet, hogy, hogy, egy, hogy egy szereplőt ennyire részletgazdagon, ennyire mélységeiben megismerjek ezt, nekem nagyon-nagyon kevés film tudta szolgáltatni, ennyire erősen a magam urán kívül talán egy sem. És, és nekem ez volt az a perspektíva, amiből én néztem ezt a filmet, engem annyira itt a... A cselekmény, tehát nekem a nem azt jelentette, nem, nem az jelentette a cselekményt, hogy a csábó kimegy az erdőbe, és ott mi történik vele, hanem hogy kimegy az erdőbe, és ott ő milyen... Nem is kell az, hogy lelki folyamatokon átmenjen. Mert nem megy át lelki folyamatokon, ő nem fejlődik egyik pontról a másikra. De szerintem az, hogyha ő teljesen más emberként tér vissza, az már nem ez a film lett volna. Ez a film nem azt akarta megmutatni, hogy hogy tud valaki megváltozni azáltal, hogy elmegy futni az erdőbe. Mert az röhely, mert senki nem változik meg gyökeresen azáltal, hogy két napig fut az erdőbe egyedül. Egy hanem szápőcsbe. hogy Igen, egy szápolcsbe sokszor. Mondjuk attól lehet, hogy megváltoztat, hogyha erről készül egy fotó, és aztán visszaköszön a blikken. Na mindegy, szóval nem erről van szó, hanem hogy itt szerintem nem ez volt a... Tehát itt, itt, szerintem a rendező sem ezt gondolta alaptételnek hanem azt, hogy, hogy egy ember mennyire tud egyéválni tényleg önmagával, amikor kiszakad abból a közegből, ahol egyébként neki élnie kell, és amiben nem biztos, hogy jól érzi magát, még az egyet is, hogy a komfortzónája teljes mértékben megvolt, mert egy kiegyensúlyozott ember volt állással és családdal. De szóval nem tudni azt, hogy, hogy egy ember hogy reagál arra, hogyha tényleg egyedül marad a természetben, meg a gondolataival. Mert ezt lehet, hogy mi sem tudjuk, hogyha mi hasonló dolgot megcsinálnánk, lehet, hogy belülünk is kijönnének olyan dolgok és olyan gondolatok. Nem azt mondom, hogy mi is egy szápöcsbe rohangálnánk a, a fák között. Hát, Beszélj a nem saját nevedben. Nem. Nem. <laughs> szóval, hogy ez, hogy egy ilyen, ö, egy ilyen hatás mit hoz ki egy emberből, és tényleg őszintén mit hoz ki belőle, a legmélyebb pontjaira is elhatolva, ezt szerintem gyönyörűen tudta érzékeltetni ez a film, és nekem ezért tetszett annyira. Ez meg oké, egyébként... de miért kellett ehhez egy ekkoros seggfej embert mert, mert miért ne lehetne Freddy egy seggfej? Miért nem lehetne neki az erdőbe futni egy olyan ember, aki, aki nem feltétlenül jó fej? Ki mehet mert... az ember, csak miért ne meg róla. Miért ne lehetne ő? Tehát az, az ő sztoria... Az nem kevésbé érdekes, és nem érdekesebb, mint egy szimpatikus ember és szerintem mert itt, itt nem. De én végig azt éreztem, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy ez az ember milyen, hanem magáról az emberről, hogy egy ember ezt hogy dolgozza föl, ezt a helyzetet, és ezt annyira szépen elevenítették föl, hogy azt szerintem példanélküli. De Szerintem nem dolgozott fel semmit, mindenben mindenben mástokolt, és elfogadta, hogy igen, mindenki szar, kivéve én megyek de talán vissza, ben... ugyanez marad mert ezt diktálták ezek az összenei tehát most hogy te kimész a, a vadonba nem azon kezdesz el hogyha tényleg levedled magadról az utolsó uh, gátlásaitat és akkor nem azon kezdesz el agyalni hogy te mit csesztél el de miért nem? hát szerintem nem szerintem másokat kezdesz el okolni de ez, mert ez az úgy nem feltétlen de látjátok ez az hogy különböző emberek senki nem éli meg ugyanúgy ez egy ilyen ember volt igen valamivel egyébként... én sem értettem egyet de nem is kell hogy egyet értsek vele mert te szerintem ez a film nem erről szólt. Hát jó, hát akkor ő ilyen ember, én meg lepontozom a n Ennyi, tehát nem, nem kell túlragozni nyilvánvalóan. Hát nyilván ez abszolút... a, ezek a one sok ezek azért tényleg a szimpátián múlnak. Tehát hogyha nem, nem, nem szimpatikus az izé, a a, a főszereplő, most le, beszéljünk itt az élve eltemetféről, beszéljünk a gravity-ről, a hogy szám kivetetről, akármiről igazából, hogyha alapjáraton nem szimpatikus, akkor nem akarod annak az embernek a társaságába tölteni a játékidőt. Na jó, csak azok a, azok a filmek cselekménnyel is bírnak, még igen, tényleg igen. a társaságról igen, van igen. szó. Mégéb. Egyébként... akkor várja, ki kilátta a vadombant? a Breeze ja, Vidő spúnos Én az nem vadombát láttam, az is hasonló. Az az az az hasonló, van. de hát annak is azért masszív cselekménye van. Hát meg ott azért úgy van valami háttere annak, hogy mit csinálnak, nem? Vagy úgy. Hát mondjuk ott volt nekem szimpatikus a fickó, de... Freddy, neked az erdős bolyongós... Igen, ezekkel, én, én túl lakó vagyok. Egyébként nem jön be. Most az jutott eszembe, hogy már azt tudjuk, hogy Freddy, te mit hogy ha kikerülnél a, egyedül a vadonba két napig. Te mindent lepontoztál az IMDB-t. Ezen Absolut. az Igen, igen. Meg egyébként azt akartam még mondani, hogy érdekes, amit mondtál, szólt de mert ez értelmet ad a fás jelenetnek, ez, hogy kim van a vadonba egyedül, a saját maga szabályai szerint. Ahol ugye gondol egyet és Ráránt, és amikor jön egy ember, akkor azonnal visszajön az ökken. Azonnal visszazökkent, ok nélkül, hiszen simán előjöhetett volna, hát ki van a pusztában, mit fog csinálni az a madársz felővi, mert hát. van neki farka, érted? Tehát, tehát nem kellett volna annyira zavarba jönnie, viszont azért jött zavarba, mert hirtelen rájött, hogy még sincs egyedül. Mert ő egyébként egy nagyon is komplexusos ember. Egyébként egy ez rendkívül... a film, hogy az elmondások alapján ez nem egy ilyen ember West nem. Nem, nem. nem, nem, nem. nézem a westworld -e, de tudja, Ni, hogy nem. Nincsen pénze kifizetni a parkot, hogy kimegy inkább az erdőbe rárántani. Mi van? Mi? Én ma azt értettem, hogy annál a uh, rárántós elnetnél miért vizionálta be azt a csávót is, mint, mint alany. Hát, hát. hogy azzal is hatalma van fölötte, utát a csávót biztosan, meg akkor most így szere szerette volna. Igen, hát, ha... én nem tudom. Ah, Na, mindegy, me mindannyian, <gül> mindannyian kimegyünk két napra az erdőbe, visszajövünk, és aztán újra megyünk. Ne is folytasd. <gül> és majd beszélünk erről a filmről újra, hogyha megérkeztünk. Igen. Aj, de jó. Ö, akkor érkezés. Ez az utolsó filmünk mára. Ennek a filmnek Beszéljük. a kapcsán nem lesz annyi férfi pénisz, említem. <gül> nem az, hogy péniszek <gül> lesznek. Igen. beszélni fogunk erről a filmről először spoilermentesen, utána tartunk egy kis szünetet és utána beszélünk spoileresen majd időben jelezzük az embereknek, hogy hol kapcsolják ki, ha még nem látták Érkezés. Akkor Zoli, miről szól röviden ez a filmtől? Most annyira csöndben voltál az utóbbi másfél órában kb. Hát igazából bele lehetne menni mélyebben, de többen annyira hogy megjöttek az ufo nem csinálnak semmit és rá kéne jönni, hogy mi van. És Amy Adams nyelvést kérik fel, hogy próbáljon meg kapcsolatot teremteni az UFO-kkal, hogy kiderüljön, hogy mi van és lehetne igazából még így részletezni, de tényleg erről van szó, hogy Ennyi. teljesen random helyeken jelennek meg a világul, ha jók nem értik, hogy miért, kapcsolatot teremteni nem tudnak, és hát továbbra is az, amit mondtam, hogy Émi Edemszen múlik, hogy mi van. kiderítse, hogy, hogy mi van. És a kideríti, hogy mi van. Uh, igen. Ez ma a filmek, rész. A, a, filmnek, a filmnek szerintem a, a, az alapvetés, tehát ezért... Ez egy teljesen sabloninváziós film is lehetne. Tehát a trailer alapján igazából, ami nekem tetszett, az az, hogy elveti azokat a sablonokat, hogy az ufók megjönnek, és mit a függetlenség napjába. Ami Velka... én voltam úgy a mozikban, Igen. tehát azt is vegyétek figyelembe. Tehát, hogy a Welcome Drink az az, hogy szétlövik washington -t. És nem feltétlenül itt... azért ott is kommunikáltok vele. Ja, ja, egy visszaszámlálást küldtek ki igazából, <gül> és jó. annyi. Hát meg kiküldték Amy adams a helikopterre, ahol a fény jeleket ja, togatták. Ja, volt az első függetlenség napjában egy ilyen jelent, hogy oda küldték a helikoptert és akkor Ja, igen. igen, igen, igen. Ez elég régen. Na, az, Ami... ez, ez annak a spin off -ja. Igen, hasonló. Tehát ez a szegény ember függetlenségnapja. napja. És ott valójában a függetlenség napjában a Finn azt üzenték, hogy ha játok én a helyetekbe csomagolni. Igen. Felolvastok egy Tibi <gül> <gül> atya ebben mondanak, a filmben az, hogy a, a trailer alapján így, nem tudom, hogy ti mit vártatok, vagy nektek mi csapódott le abból a, az egészből, meg fogjuk beszélni, de én, én említem volna ez ennyire egy, egy álló film lesz, és ezt a szó pozitív értelmében mondom. Megint a magam beszélünk. <gül> tehát tényleg az, hogy ebben a filmben minden arról szól, hogy hogyan próbálja a, a csaj megértetni magát a, az idegenekkel mondjuk azt hozzátenném, hogy azért nagyon mélyen nem megy bele a témába a film tehát nem látunk lingvisztikai bravúrokat meg nem látunk nagyon nagy úristen elvesztettem a szállat hogy mi lehet, hogyan áll Ez össze talán nem a többi. tehát igazából egy ilyen kicsit egy ilyen operett az egész uh -huh. tehát ott van egy ilyen félkörű. Nem utának, hát elméleteket sajnál, elméleteket mutogatnak igazából. Nem, nem, nem mutatnak elméleteket. Az egyetlen érdekes gondolatéket, amit felvetődik, ami tényleg az ember felkapja az adját, hogy ú, basszus, de jó ötlet, az a kengurus hasonlata a csajnak, az nekem kurvára tetszett. Aha. Az, egy, az, egy, az egy baromi, ilyen bösle, de sokkal többet elbírt volna a filmért, nem vált a kárára, de mondjuk ez nem vált szeret kifejezetten az előnyére sem. Bőven lehetett valami egy-két egy bravót belevinni. Ö, Ó, volt Nagyon. Volt ott volt, de én nem arról beszélek, a, a nyelvészeti részére. Öm, jó, a film, jó a film, de mondjuk ez tényleg az, hogy anyám még nem vázoltam úgy az érkezést, hogy nagyon jó a film, nem ajánlom. Öm, Ö, nem én így a főrészt javasoltam Igen. anyámnak annó. Tehát, tehát ez és egy nagyon egy jó részte. film, de hogyha hát, nem olyan, ha nem vagy olyan ideg állapotban, nem vagy olyan paszban, hogy, hogy van valaki, akivel kibeszéld, és úgymond nem elég gazdag az a társaság, hogy tényleg ki tudott beszélni, és tényleg rá tudtok hangolódni, és tényleg valami rezonál ezzel a filmel, akkor az kurva élet, hogy bukni fog. És ez a legtöbb filmre igaz lehet, de szerintem ez itt hatványozottan így van. Egy nagyon érdekes témát bonzol, boncolgat, egy érdekes elméletet vet fel, de, de ez ehhez nem tudom, hogy mennyire fogék hogy egyébként az átlag közönség. Nem is tudom, halál ez a film bevételben. Nagyon jól, jól, jól, jól, jól. Meglepően jól. Senki nem jósolta, hogy ilyen jól fog Magyarországon is, és külföldön is, ami, aminek én annyira, de annyira nagyon örülök, hogy elmondani, nem tudom. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez voltam én. Igen, én jól, kellemesen másképp közelíti meg ezt az egész földön kívüli témát, ami, ami szerintem egy nagyon ö, frissítő dolog, és hozzá kell tenni azért a filmnek így a első jó félórás felvezetője az szenzációs. Hát ezt hát... egy, egy, egy lapon lehet emlegetni a függetlenség napjával, Abszolút. aminek szintén uh, bámulatos a felvezetése. Igen. Igen. Ott a Saspenzt építik, itt viszont ez a, ez a Spielbergi felépítés volt szerintem. Tehát ez a, ez a jön minden, és mi a fasz van itt, és tényleg folyamatosan csak azt tudod kérdezgetni, hogy mi az Isten történik itt. És szépen lassan, tényleg olyan, mintha itt tényleg megérkeznének, te most bekapcsolnád a tévét, és a híradásokat néznéd. Igen. Pontosan ugyanúgy. És rá, hát igen, meg hát minden... ugye, ahogy a szereplők, úgy mi se tudunk semmit, mert a szereplők igen. sem tudnak semmit, ugye. És hát az a, meg hát, hát technikailag rögtön beránt. tehát az a jelenet, onnantól, hogy meglátjuk először a, a katonai bázist, ugye, az űrhajóval, és jönnek a, a felhők. Pontig, Ja, nem, amikor légi felvédett láttunk a katonai bázisról. Az, az nagyon ja. megidézte egyébként a szikáriót. A szikáriót. Uh -huh. Egészen addig a pontig, amíg kijönnek az űrhajóból. Nem, amíg bemennek, amíg kijönnek. Én levegőt nem bírtam menni. Az, az valami hát az olyan elképesztő volt. Alig, alig uh, húz időt, tehát rögtön már, ahogy megérkezik az émjelemsz az órára. Már látjuk, hogy az diákok otthonak az ablakban. Uh, Sora kapják a diákok az SMS-t, akik bementek ja. órára, hogy valami történt és utána nem tudom, hogy egy pár persze rá már megy is a katonaság, hogy szükségünk van önre, meg stb. Ami még eddig nem is került szóba, hogy ém jelentem, mert azért van ott egy másik... Fizikus. Hát ilyen tudós személy Elméleti, fizikus elméletileg a besorolása <gül> szerint. Igen, Jeremy Renner ö, alakítja, és hát nem véletlenül nem került eddig szóba, mert szerintem ritka halomány volt. Elége. Nem sok teret hagyott neki az Adams. Én tudjátok, hogy voltam a Jeremy Rennerrel? Végig azon gondolkoztam, egyetlen egy jelenet volt, amikor a Jeremy Renner konkrétan csinált valamit. Igen. De, de az -re... vagyok fontos volt, Hú, amikor bemutatkozott. Hát, nem, nem pont erre gondoltam, de az tényleg fontos volt, Igen. de végig azon gondolkoztam, hogy Jeremy Renner nélkül ugyanígy állnának az idegenekkel. Teljesen ugyanígy szerintem. Na jó, azért meg volt magyarázva a jelenléte azzal, hogy azért egy elméleti fizikus rontani nem tud a helyzetet. Ugye hát. egy elméleti fizikus, aki végig egy helyben ült és bólogatott arra, amit az én nyelvem szól. Hát, nem. mert igazából itt Erre a az az jó, mert akkor, mert jó, mert jó az arra volt szüksége. De jó, egy elméleti íziszt merélő is. Tehát, jó, mert ez az előbb, akkor engem a Bad Movies elképesztően tehetséges videógyártóját is odavihetik, aki nagyszerű videókat készít az Internetre, és én is ugyanolyan lelkesen tudok bólogatni az Émi Edemsnek, mint a Jeremy Renner. És akkor még azt nem is tudják, hogy. A azt nem videói... kell tudniuk, hogy igazából nem feltétlen igaza, hogy én most magamat itt lefestem. Na jó, azt... de azt, azt viszont nem árt, ha tudják, hogy ufok voltak némelyik videódban. Tehát ez előny. Megcsináltam az átutazó invációt, tehát hoppá, én már kenem vágom őket, úgy, hogy, Szóval, hogy végig az volt az érzésem, hogy a Jeremy renner ide állították, hogy valami és hogy ő, ő mint a Plutó kutya, így... Aha, igen, úgy, nem, hát igen, jó igen. Jól mondja, a, jó mondja. Jó, de érted most, amikor... Tehát az nem hülyeség az, hogy hívnak egy elméleti fizikust az idegenekkel történő találkozásra. Aztán később ugye kiderült, hogy itt az egész a nyelvészetről szól, de hát most szólhatott volna másról is, tehát bármikor beüthetett volna az, hogy hirtelen kell valami, mert hát például ugye a gravitáció se úgy működött, ahogy és ehhez már lehet, hogy kellett volna a Renner szaktudása, más dolog, hogy ezt az már tudták, amikor a Renner odaért a bázisra. Tehát Jó, Jó, a, de az, a, a de az, az, ez, ez nagyon kell, hogy része kell, hogy legyenne. Igen, van, ez nem csinál. tudsz vitatkozni. Aztán ez rettenetesen mondva csinált, hogy azért az az hívtak oda esetleg kúsz. kell. Ebben semmi mondva csinált ninc ha az űrhajó, akkor gyorsan el kell húzni kocsulni. De, de Zoli, Zoli, tényleg most, figyelj, megérkeznek az idegenek, nem hívsz oda valakit, aki mondjuk, lehet, is. hogy ért ahhoz, hogy milyen folyamatot zajlanak, oda, oda hívolt. De, igen. De, de és akkor volt, csak ketten voltak. De neftakodtak. Hú, a, a rendőr, de, de, de tényleg miért, Akkor miért csak két ember hívtak oda? Nem egy a miért? Hányan voltak ott még szerint? Volt ott. egy csomó ember, hát egy hát egész volt egy tudós csoport csoport volt, volt. Hát, hát Csak nem volt. Élén hát volt még volt a többi. Volt hát. egy csapat a mondta a de hogy a csapatával rá amire aztán nem tette meg az valószínűleg, többi ország. Többi ország volt a többi. A többi ország volt a többi. De nem, nem, nem, nem, nem, nem Nem Ja mai bom de nem nem, már nem az a lényeg igazából, tehát ott volt egy csomóféle ember, igazából az volt a lényeg, hogy volt ott egy csoport, az az Amy veszette. volt egy másik, aki pedig a Jeremy nem vezetett. Tehát tulajdonképpen ott legalább egy 30 tudós ember volt. Voltak ott szerintem köztük, a, mit tudom én, akik az időjáráshoz értek. voltak, akik kémiához, biológiához, nyelvészethez, történészek, biztos voltak ott szintén. Voltak hát meg ott, meg már, bocs, már ki egy... volt? Irodalom szakért, gondolom. Azok is <gül> voltak biztosan ki volt építve a terep, amikor felmentek. Hát az valakinek ki kellett építenie. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor hirtelen felugrunk. Hát mondták, hogy nem is az én Adams volt például az első nyelvész. De akkor van egy kérdésem, bocsánat, de akkor, akkor mi vagyunk kiakadva? Te a Jeremy nem, nem, Renner... kiakadva. nem, meg itt arról, arról beszéltünk, hogy a Jeremy render nélkül ez a film ezt simán ment volna tovább. Akkor Mert, mert effektíven nem, nem, effektíve nem csinált semmit, semmit. Nem, hát nem. Nem, ő ott nem Renner, kell, De helyen volt. De én kitartok, mert őt ő igen is segített. Ő csinálta azt, hogy Amy Edens meg tudja fejteni a dolgot, többször segített neki, hiszen Egyszer. ő elméleti fizikusként konkrét elméleteket tudott felállítani azért, hogy meg tudja Amy Edens fejteni végül a nyelvet, mint ahogy látjuk is a filmben. Sőt, rabban sem vagy a biztos, hogy erre magától jött rá. Mire? A dolgokra. Ja, hát nyilván, hát nyilván, egy csapatmunka volt, tehát azért nyilván. ott látszott, hogy a, a, az ők közöttük lévő interakciókból bontakozott ki a dolog, de... A platón vagy a helikopteron? Igazából több helyen, Zoli. <gül> több helyen, Zoli. De nem is erről, nem is ez Zoli, volt a lényege, hogy most a a Jeremy Renner az mit csinált most a, a vászló, mert igazából nem ez volt a lényeg, hogy most akkor ők ketten mire jutnak, hanem arról, hogy, hogy milyen célel érkeztek ide az idegenek, és mit hoztak magukkal, és az a maga nemében szerintem páratlan volt. Maga a filmnek a filozófiája, maga az, hogy az egész alaptémához nyúlt, az egésznek a logikája, az, hogy értelemmel és másrészt érzelemmel tudott nyolnia yeah. ez a történethez. Ahhoz yeah. képest, hogy tényleg egy inváziós filmre van szó, amit tényleg, a, ez, ez inkább szájön mint fiction szerintem elsősorban és ahhoz képest milyen érzelmi intelligenciával és milyen érett gondolatokkal tudod hozzányúlni ehhez az bámulatos és ettől lesz egy film igazán jó tehát ez olyan amúgy mint, te, mint a szerelnek a lépcsőfokai vagy inkább az ismerkedésnek először tetszik a külső, oké, okay, fassa, mert szép volt a film, tetszett, hogy értelmes a film, mert láttuk, hogy tényleg tök jó gondolatok vannak benne, volt benne ez a, az a keresett kifejezés, amit ugye Freddy el is küldött, erre majd kijut, kitérünk és és akkor ott volt a harmadik, ami, amiben pedig téged meg tudod fogni személyesen, és ez volt az a része, ami miatt én azt mondom, hogy ez röhögve az évfilmje. Na, és nagyon en, előtt se láttam, és ezután se fogom. Odaig nem mennék azért. az ő én sem mondanám. Simán. Hát azért a mestergyilkos feltámadás még nézd meg. <laughs> ja, hagyd már azt a szar, <laughs> Anyus. Nagyon uh, intelligens uh, volt, és érzelmileg is nagyon érett volt. Csodálom, hogy a magamurálán nem hoztad föl valahogy mestergyilkos feltámadást. <laughs> Visszatérjük be. <laughs> Tehát nem tudom, olvastátok-e egyébként Blacksheep meg Sorter a Voxban a, Vox a, a Vilnövnek az interjúját. Nem, még nem. Érdemes egyébként, mert uh, konkrétan ilyet mond a filmek kapcsolatban, hogy a film második felét unalmasnak tartja. Hát de ő csinálta, hát nem. Uh, igen, nem. és. Uh, mondja, hát biztosan annyit látta. Nincs megelégedve a filmnek a második felével, hát. mert uh, nem szerette volna, hogy annyira feszes legyen, mint az első fele, és így nem sikerült neki. Ö, ami egyébként bámulatos, hogy ilyet hogy egy rendező mond, egy, egy friss filmjénél ráadásul. Hát a Ö, Fantasztikus Négyesnél ugyanez megtörtént. Hát csak azt nem ő rendezte, mondjuk. De, de, nem de, ő rendezte. Meg a ez a film tényleg jó. A... Mindenképp jó, de egyébként ebben egyetértek vele, hogy a film második fele szerintem már messze nem nyújt annyi feszültséget, meg akárcsak azt ami meglepetést, mint az hát, első Szerintem fele. már nem is a feszültség a lényeg. E, tehát... Teljesen másik irányt vesz igen. a film egyébként. Nem, tehát onnantól kezdve elkezdik kibontogatni, addig azt, igen, kell, azt igen, néztük, igen, hogy igen. mi van, és utána pedig már azt néztük, hogy miért van. Ö, jó, erről a szporleles részben, hogy beszélünk a miértről. Nekem ott is felvetődött pár kérdés. Ö, szóval mindenképp Ajánlott megnézni ezt a filmet, ebben szerintem mindannyian egyetértünk, mert egy, egy nagyon okos és remek atmoszférájú film. Úgyhogy mindenképp megérdemli ezt a közönség sikert, amit kap. És több ilyen filmet várnánk, szerintem egy témában mindenképp. Van-e bárkinek valami mondandója a nem spóleres részbe. Csak hát, azt, csinál. hogy minél több embert vegyetek rá, hogy nézze, nézze meg, mert... Igen, és viszont ne próbálkozzatok olyanokkal, akiknek a science fiction a Transformers-nél kezdődik. Tehát... Épp, ezt akartam mondani, hogy nem mm -hmm. mindenkit vegyetek rá, nem, nem, de jel. vannak is, nem is el, el tudja a kedvét, akik... Ez egy érteni, film amúgy. Teh nem fogják ez, ez... érteni, le fogják húzni, föl fognak idegesíteni, nem kell, nem kell, hogy lássák, maradjanak meg a transformers nincs nincs a semmi baj... Majd, mm -hmm. hogyha érettebbek lesznek. Hát elmet, egy, egy, vagy... kell hozzá az érzelmi intelligencia. Mindenképpen Tehát a, a, a Egy bizonyos szintre el kell jutni. Tehát nem azt mondom, hogy legyen 30 éves, akkor érteni fogod. Nem, hanem akkor már úgy, úgy, úgy lásd már át azért, hogy. Mindegy. Tehát azért nagyon fontos az, hogy az embernek ember tudja a helyzet. kellene, ellenére. Igen, ez is kell egy nyitottság. Ami nagyon-nagyon elnézve borzasztó kiábrándító állapotok vannak, amúgy néha. Hát igen mondjuk ezért is lehet, hogy elkiabáltuk ezt a nagy anyagi sikert, mert azért itt a második hétvégén sok fog múlni. Mert lehet, hogy borzasztó nagyon fog visszaesni pusztán azért, mert elterjedt, hogy ez, ez nem egy buta akciófilm, amit ugye lehet, hogy sokan vártak még az előzetestől, nem értem miért, de sokan várták ezt és uh, ha meglátjuk, én nagyon vagy, gondolok neki. vagy pusztán eddig bírta az a nézői réteg akik erre fogékonyak Á, az is lehet, lehet hogy ez a nézői réteg nincs olyan, olyan masszív sajnos hogy ennek a filmnek anyagi, anyagi sikert hozzon az is lehet, de azért a, azért voltak már volt egy most... interstellárunk, oké, az nem volt ennyire elmélet. Hát az ez a nem Interstellar ilyen... azért jobb a mainstream-ebb, mint ez. De így mainstream-ebb, de azért, azért iszonyú nagy siker volt. Tehát azért lehet van itt mire alapozni. Nagyon remélem, hogy nem fogy el a kraft még itt a sikeressé válás előtt, de, tényleg... de... Majd mi megnézzük még néhány Jaj, ja. <gül> <gül> Megnézzük még kétezerszer. Igen. Jó. Na, akkor utolsó figyelmeztetés. Most spoileresen beszélünk még egy kicsit az érkezésről. Így igaz, viszont én e, itt jelezném, hogy e, nem fog tudni tovább maradni, mert most már kettőig nem látok. Itt van tőlem három arasznyira a monitor, gyakorlatilag négy. És már a monitorig nem látok el. Úgyhogy e, töredelmesen tényleg, bocsánat, de. Jó, hát kicsit kell, hosszabb volt. Szóval kérsé, Igen, igen, már igen ráadó, most nem is húzzuk annyira sokáig. igen, jó, hát akkor csipsz, Zoli. És akkor egy legközelebb. Oké, sziasztok! Ciao. Jó. De jó, ő már alhat. <gül> <gül> Há, ami még egy órát dobálunk azért. <gül> nekem már úgyis mindegy, melyik. Én szabadságon tudom vagyok. Az én, az hát, én tegnap meg ma voltam. <gül> Na, <gül> akkor rossz időzítettünk. Én meg soha nem leszek. Na, gyerekek, beszéljünk kicsit spoileresen, hogy tulajdonképpen akkor mi volt a filmben a Földön kívülieknek a célja, mert ez nekem kicsit zavaros volt. Átadni a tudást az igen. ő tudásukat akarták igen. megosztani azt, az, az, hogy ők kommunikálnak a nyelvüket és ezért mondtam amúgy igen csak annyit akartam, hogy mondták ezt, ugye ez többször elhangzott a filmben hogy, hogy az ő nyelvük az annyival fejlettebb, mint a miénk hogy a, a mi nyelvünk az időt az lineárisan kezeli, az övék meg nem tehát, másrészt pedig elukor... az, hogy el is mondták ezt az elméletet, hogy ugye az emberek a gondolkodása megváltozik, attól függő, hogy milyen nyelvet alkalmaz, hmm. hogy milyen nyelven Igen. beszél, hogy éppen hogyan fejezi ki magát. Igen. És pont ezért, ugye, mivel ez a kommunikációs már ennyivel fejlettebb, ezért nyilván a, az időérzékelést is egy picit fejleszti. Tehát, és ez azért. Tehát, úgy fogják látni az időt, hogy tehát nem, nem visszaemlékeznek a múltra, meg nem elmélkednek a jövőn, hanem ők ö, ugyanúgy tudják azt kezelni, mint a jelent. És ez azért kellett nekik, mert pontosan tudták, hogy három ezer év volva az emberiség segítségét kell kérniük, mert látták előre, hogy veszélybe lesznek. Viszont ahhoz, hogy az emberiség. Től egyáltalán segítséget kérhenek, ahhoz az kell majd, hogy kommunikálni tudjanak velük, és azért tanították meg az Éni Adamsnek ezt a nyelvet, aki utána ugye megírta azt a könyvet a nyelvről, hogy 3000 év alatt ez a nyelv itt kifejlődjön. Tehát ők. tulajdonképpen azért jöttek ide, mert ők már előre látták, hogy segítséget fognak kérni az emberiségből és Az, azt amit is látták, az Interstellárban volt. Hasonló, nagyon hasonló a film vége egyébként. A film eleje az a gyermekkor vége, az gény, Ez volt a. Film... Az a az a regény, ugye? Bocsai, szólt csak amit mondtál, hogy leszállnak a, a űrhajók, és mit tudom én, 40 évig csak ott vannak. Utána 50 évig a gyermekkor külderek egy gyereket, aha. De az máshova aha. viszi, egész máshova viszi. Hasonló, de máshova viszi a szorít. Uh, az is egy nagyon érdekes regény. Tévé sorozat is készült belőle, de inkább a regényt ajánlom. Uh, tehát, hogy előre látták, hogy Segítséget fognak kérni, és azt is látták, hogy ezt a, ehhez a segítséghez a kommunikációs kulcsot, a nyelvet csak ők tudják odaadni. Tehát ők, amikor leszálltak a Földön, már pontosan tudták, hogy oda fog hogy, hogy sikerülni fog ez a kommunikáció, hiszen látták a jövőt, ahol segítséget kértek az emberektől, és az emberek tudnak velük kommunikálni. Az oké, de nekünk akkor ebbe mi a szépen, biznisz? Az, hogy majd segítünk nekik. Óriási biznisz. Az a biznisz hogy mi is hozzájutunk a nyelvhez. És ez a, a az nyelv... egy evolúciós lépcsőfok Így az emberiségnek van. kb. Nem ez mondnál, az hogy azt el kellene utasítani. Igen, ez az nem az értem a, lépcsőfok. ebben a profitot az emberiségnek, az, hogy tudunk egy példönkívüliek nyelvét. De én nem Ha Hogyha tudod ezt a nyelvet, tudunk. látjuk a jövőt. Így az emberiség fel tud készülni minden veszélyre. Nem, nem, nem, nem. Ennek, sok, ennek szerintem sokkal kevésbé gyakorlatilasabb a célja. Nem arról van szó, hogy fel tudunk készülni veszélyekre, ez is benne van, hanem hogy egy fejlettebb intelligenciával fogunk rendelkezni. Hát egyszerűen felsőbb rendűbb lesz az emberek tudata azzal, hogy az időérzékelés már máshogy kezelik. Például, például abba gondolj bele, hogy akkor az emlékezés, mint olyan, akkor az már nem, nem fog átad szabni, hanem akkor nem azt fogod, hogy felidézel a régi időket, hanem ugyanabban a pillanatban akkor ugyanúgy vissza tudod azt hozni. Nem csak emlékszel rá, hanem konkrétan újra tudod élni, mivel ugye az idő az, az onnantól kezdve egy, egy, egy, egy tó lesz előtt, tehát nem Igen. pedig egy folyó, ami folyamatosan megy egy irányba. Hmm. Az, az egy hatalmas dolog amúgy, és hogy ezt nem, jó, nyilván még nem láttuk, hogy ezt hogyan néznek ki. Tehát, hogy tényleg az hát emlések, a hogy a has... Ö, igen, egy, a egy csaj, részét. Csajon. Hát igen, hát látuk. mivel ő volt az egyetlen, aki ezt normálisan tényleg alkalmazta többször, és ezért volt nála ugye eddig a legerősebb, és ugye ezért voltak azok, ami a másik spoileres, nagyon fontos dolog, ami viszont már az érzelmet hozta be, hogy azok nem flashbackek voltak, amiket láttunk ugye Ilyen. a filmben az Én jédem hanem flashforward voltak. De akkor hogy láthatta ezeket, ma anélkül, hogy tudta volna a nyelvet? Hát mert akkor már gondolom, szerintem az még a nézőnek volt egyelőre akkor beadva. Szerintem is. Szerintem az már a film struktúrája volt, nem pedig a nőnek a szemszögét. Igen, tehát szerintem az a bizonyos jelenet az tudatosan volt a film elejére téve, a készítői által, és azt nem az Amy Adams látta. Tehát azt szerintem direkt csak a nézőknek szólt, ami ugye úgy tűnt, hogy majd a film eleje... De ezért nem mert el. az karakterépítésnek szánták, de igazából... Nem, bárjál, Karakter múltnak szánták, de igazából karakter jövő lett belőle. Igen, és ezt mondom, hogy a film az ő, nem azért tette azt az elejére, mert az Amy Adams akkor azt már tudta, hanem a nézőt akarták ezzel félrevezetni, hogy azt így hogy az előzmény. Holott az még akkor mm -hmm. meg se történt, de az Amy Adams se tudott arról még akkor. Tehát amikor ő bement az órára a film elején, akkor ő nem tudott arról, hogy ő neki volt egy gyereke, hanem csak én, volt láttuk. a vágás amúgy, tehát é. ahogy ugye láttuk ugye a tragédiát, és utána pedig igen, nagyon letargiába ment be ugye az órára. Azt igen, meg, akkor már igen, igen, elteltem. igen, ez, és Mondjuk ez igen, az azért igen, volt, ez. hogy a nézőt félrevezessék, de az éméldem akkor még nem tudta, tehát ő nem azért volt letargiába, mert elveszített a gyerekét, hiszen ugye akkor az még nem történt meg. Igen, ezt értem, csak nem tudom, ez, ez akkor viszont egy tök olcsó húzás. Én hatásos. Mondani, ezt akartam mondani, hogy ez egy, érdek, ez egy jó technikai húzás, meg jó kis félrevezetés a nézőnek, csak nem ehhez a filmhez kellett volna ezt elhőni. Tehát e a film a egy ez, feltámadáshoz? Például. De ott voltak ilyenek. hát ez rengeteg ilyen volt. Nem, tehát ez a film azért a végén kiderült, hogy azért ennél jóval intelligensebb, meg érzelmileg is sokkal érettebb. Tehát engem az fogott meg nagyon ebbe a filmbe, ami egy kicsit szerintem Valahol be is árnyalja ezt az egészet. Hogy az Amy Adams ugye a film végén e, már, hát, már, e, már a közepétől ugye látja úgymond a jövőt, és e, ennek a tudatában vág bele. Így van, ennek Igen. a tudatában vág bele. És ez azt jelenti, hogy, hogy elfogadja, hogy érzelmileg, tehát hogy ő valóban, valóban fejlettebb lesz e, érzelmileg, és az intellektusát is tekintve, mert ha képes elfogadni azt, hogy bármilyen szar is lesz, ez lesz. És ki ő, hogy az időnek majd megmondja, hogy hogy legyen. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez érett gondolat volt. És, és nagyon azért merész. merész Borzasztóan és valahol, merész. Nagyon. És valahol, valahol beárnyékolja ezt az egészet. Mert ez egy idő után oda fog eljutni, a borg tudathoz fog eljutni, hogy, hogy nincs egy, ami a science fiction-nek egy ilyen alapvetése a felsőbbrendű tudatról, tehát a science fiction a felsőbbrendű tudathoz való hozzájutást, azt szinte mindig beolvadásként írják le. Tehát ahhoz neked egyékel válnod egy nagy egészszel, és, nem, és meg kell szünnöd egyéniségnek lenni. És ez szerintem valahol ennek az első lépése. Hogy elfogadod azt, hogy meg fogsz halni, elfogadod azt, hogy meg fog halni a gyereked, hogy szakítani fogsz a vagy el fogsz válni a férjedtől emiatt, de ennek ellenére is belevágsz, mert egyrészt látod ugye a sok jót, mert nyilvánvalóan a nő látta a sok jót is. emberiség jövője ezt És mert, mert, egy, mert a rendű tudatod azt mondja, hogy ez így van rendjén, ezek a természet törvényei, ki vagy te, hogy a természet törvényeivel veszek egy, és ezért hmm. feladod az egyéniségedet, feladod az egyéni érdekeidet, és ez oda vezet, hogy felsőbrendű tudatként végül az egyéniséged és a személyiséged az eltűnik. És ez egy iszonyatosan erős gondolat, és ez nincs a filmben a szereplők szájába rágva. Tehát nagyon-nagyon tehát ez, ez olyan masszív, hardcore science fiction, legalábbis szerintem, jó, nyilván hardcore is el lehetne képzelni, de filmben én még ilyet nem is tudom. Jó, hát azért a szájbarágás azért megtörtént erőteljesen abban a végső, nem tudom három percben, ahol hegedű zenére enyhén gicsbehajló... Az a annyira gyönyörű volt. Túltolták. De ez így nem volt elmondva. Elmondva nem szóval, de képpel az Tudjátok, Jó, tudjátok hol volt szerintem szájbarágós a amikor ott egyet, megjelent egyet, a kínai, és akkor. És akkor van is rákérdezi, hogy mit mondtam, én hogy ezt az mondta, meg mit tudom én, akkor én nagyon néztem, hogy mondom, mi jóval leesett. Tehát nem, nem muszáj ezeket most kimondani, értjük. Az volt az interstellár része a filmnek. Igen. igen. Főleg, ebből a, a kínaiból tök nem néztem ki, hogy így beszél bárkivel is, mint ott azon a vacsorán. Igen, meg hát fura volt, hogy szép gondolat ez, hogy ezzel kínai elnököt le tudta beszélni arról, hogy lőjön a csapata. De tényleg így működne ez? Tényleg hát elég figyelj, elég? amúgy bármit meg tudsz bárkivel beszélni, ha tudod, hogy mire ugrik, nem? Hát igen, azért a csajnak nagy De mindennek nagy, minden a megvan a kulcsa, fesztény. és ez a nő tudta, hogy mit kell mondani, ugye pont ez volt a lényeg, hát ugye igen, pont tudta. erről szólt a igen, jövőbeli igen. Ö, érzékelés. Tehát, hogyha, hogyha pontosan tudod, hogy ez olyan, mint egy végigjátszása, ugye egy játékhoz. <gül> Tehát ő, hogyha tudod, hogy milyen válaszokat kell adni a szerepjátékban, akkor te ki tudod abból hozni a maximumot. Igen, csak azért nem, nem ugyanaz, hogyha mondjuk én tudom, Gergő, hogy neked milyen mondatokat kell mondanom ahhoz, hogy fizessél nekem egy sört és utána te ezt megteszed, az nem ugyanaz, mint hogy egy olyan emberrel beszélsz, aki egy egész országért felel, és az ő döntése az utána ki tudja, hogy milyen hatást fog eredményezni. Tehát ő neki biztosan számolnia kellett azzal is, hogy ha most ő nem lő az ufókra, az tök jó, mert az ufók megmenekülnek, de az országába legalább lesz egy rész, aki fel fog ezen háborodni, valószínűleg tüntetések lesznek, valószínűleg nem, nem tudom, mik lesznek. Azért... Volt... Oké, okay, szóval te, de itt nem volt kockázatvállalás. Tehát, jó, úgy Mert tudták elő, hogy hogy hogy ez, lesz igen, úgy adták elő, hogy ez hú, de izgalmas. De a nő tud, és ez az egy, amit én nem értettem ebben a jelenetben, a nő tudta, hogy ez meg fog történni, hiszen beszélgetett a kínai, tehát látta, hogy beszélgetett ezzel a kínai emberrel. Hát, hogyha nem történik maga, akkor nem beszélgetett a kínai igen, emberrel, erről de ezt a kínai történt. ember, akkor nem tudta amikor a nő fölhívta, érted? Nem, de viszont a, de tudta, a nő, mit amit látott mondjon. ugye a jövőben, akkor már ugye beszéltek előbb, találkoztak azok valamikor, elméletileg így találkoztak először. Nem, vagy ott a telefonbeszélgetésre hivatkozik. Igen, arra hivatkozik. Megülött, ja, igen, az. Az egyetlen, és... az egyetlen, amit én ott nem értek, hogy a csaj a fogadáson miért volt meglepődve. Tehát az a csaj úgy ment oda a fogadásra, oké, okay, ezt akkor mi még nem tudtuk, hogy megakadályozta a telefonhívásra. Tehát az a csaj, az az én jelensz, aki a fogadásom volt a jövő ha ez ígérhető. Az a nő a volt A vízióban. Az a már túl volt a telefonbeszélgetésen, uh -huh. és meg volt letődve rajta. Nem értett, nem tudta, miről van szó. Hát Lehet, hogy nem már... tudta, hogy akkor kapja meg azt az információt. Lehet, hogy ez csak egy hát ilyen filmes eszköz egyébként. talán péld, lehet mondjuk, igen. Jó, az van, van, szerintem az is eljön. valahol a nézőnek eljön. a... Lehet, hogy ez olyan, mint a filmnek az, a az, eljön, az eleje, hogy, hogy csak a nézőket akarják. Lehet, én, én, nagyon. Én még egy dolgot főhoznék. A film történetéhez az szerintem az égvilágon semmi köze nincs, de én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Szerintetek mire kellett a madár? Az miért? A most? gázra. Igen. Hogyha esetleg ilyen gázszivárgás. lenne, vagy valami csapda. Ja, hát ha Na kitték fel, lehet hogy <tos> azt kezdtem észrevenni, hogy itt igazából csak annyi funkciója volt, hogy csak elkezdett ott forogni, mint a Spidi González, és így, így mondom, jó, hát Csipog, oké, okay, végzi a dolgát, csak nem hogy miért. Miért azt azt először ilyen állatokat akarnak mutatni nekik? Én is. Az de... elefántnál de... bajba lettek volna. <gül> és annyira jó volt ott a moziba, hogy. Igen, <gül> az is jó volt ott a moziba, hogy ültem, és, és így annyira stresszelt engem ez a madár, hogy hiába az a cselekményével, hogy végezen kattogtam, hogy de a madárról beszéljetek már. Hogy... De ez is az én hülyeségem, hogy leszállt egy idegen faj, és én meg azon pörgök, hogy a madárról mi van. az írva. Nem én... voltál egyetve. Vele, a madár, a madár, hallottam, ez... körülöttem, hogy ez a madár ez mi, mi, mi, aztán hát egyértelmű volt számomra, hogy azért, mint a bányákban, hogy azok Igen. érzékelik meg először a Most, gáz... hogy így mondod, tényleg egyértelmű, de ott mellettem ültes srác, a barátjával nézte ezt a, ezt a filmet, is. És... Hallottam a film közepén, hogy ő is adásukta, hogy az a madár, az amúgy minek van ott? Á, mondom, nem vagyok egyedül, jól van. Mondom, de ez mást is akkor, akkor viszont azt magyarázzátok ennek, hogy a bombával mi volt? kivitte fel azt a bombát az ott az hát a katonák. Katonák. Milyen katonák? katonák. Hát, hát az, az, az nem a kívül... Forest Vitek errel volt? Egy... Nem. Nem, hát nem, nem. Akkor az, az egy partizán akció volt. Igen, hát és de akkor a miért vitték fel? Ki mondta nekik, hogy vigyétek fel? Szerintem senki, szerintem ők így. Igen. De miért? Hát mert, mert ott mert ilyen a tv a, a tévében, amit látnak. És kitalálták, hát mert, hogy akkor inkább kirobbantok egy háborút. Hát mert féltek. Hát mikor az ember fél, akkor tud azért hülyeségeket csinálni. Hát tehát ott lehetett hallani alulról, és akkor ott volt, De és akkor nem tudott róla vébekkezni. senki se arról a bombáról? Nem, nem. Hát az, hát ufok, az a igen. három. De várjál, akkor oda az émi edemszék, ugye? Felmentek, ugye? Akkor senki nem tudta, hogy bomba van. Akkor kivel kezdtek tűzharcban odalent? Hát a katonákkal. Milyen katonákkal? Hát az, akik ott a bombát felrakták, azok ott fegyverkeztek. És akkor ők miért engedték fel az Émi Edemszéket? Azért, nem mert nekik mindegy, mindegy volt, hogy azok ott döglenek, vagy nem. Na, hát én ezt nem értettem. Ja, hogy azok hagyták ott, akik utána felengedték a... Persze. Azon, no, de de és akkor nem szóltak nekik, hogy sietni kéne, vagy valami? Vagy... Nem, de hát az Émi Edemszéknek nem is szabadott volna felmenni, az ilyen, ilyen magánakció volt. Azt tudom, azt tudom no, csak nekem hát, ez a bomba nem volt. A, ők felrakták szóval, a bombát. hát ott fegyverkeztek, nem? Látod, és jöttek a jeepel, és utána ott fegyverkeztek, hogy akkor most ellenállnak, amíg fel nem robban ez a szar. Uh -huh, uh -huh. És utána ott hallották az Émi Edemszék fentről, hogy ott tűzpárbaj van alul. Uhum. Ja, mondjuk utána viszont az nagyon tetszett, hogy Forrest Kör mondta, hogy hogy azért az nagyon aggasztó, hogy nem, nem reagálnak a bobbarobbantásra. Tehát ugye, ahogy ott beturantották az űrhajóban, és hogy az, az rohadt gyanús, hogy azok nem akarnak semmit se csinálni vele. É. De mellette viszont ma, maga a filmnek, a, ez egy anti-Trump mozi volt amúgy szerintem, tehát ilyen anti-Donald Trump mozi volt, mert... <gül> mert de most terem, lesz, minden mozi az lesz. De, hmm. de nem ez, hogy tényleg jönnek az idegenek, jönnek bevándorlók, és itt viszont nem, nem úgy tekintenek rájuk, hogy ezek itt bántani fognak minket, tönkre akarnak tenni, meg akarják erőszakolni az asszonyainkat, tönkre akarják tenni a gazdaságunkat, ki akarják szipolyozni a világot, mm. hanem azért jönnek, hogy segítsenek. Ők is ugyan, mást akarnak egyedül, de nem feltétlenül rossz az, amit akarnak. És utána jönnek, és kommun azt akarják, hogy kommunikálj velük, nem azt akarják, hogy rettek tőlük, hanem a kezedbe adják a kommunikációt, segíteni akarnak neked, hmm. és egy nemzetközi összefogást akarnak tőle. Az egész világon ugye mondták is, hogy egy király nélküli nemzet vagyunk, vagy ö, vezér nélküli világ vagyunk mi. És ez nagyon tetszett, hogy pont erre kellett ez, hogy mindenki ugye megkapta a kis darabkáját, össze kell illeszteni, és akkor kezünkben van az emberiség jövője. Ez mennyire pazar üzenet már? Hmm. Gyönyörű volt az egész, és tehát én, én nekem egyrészt ezt tetszett nagyon, hogy, hogy a érzelmileg a lehangoló, de viszont társadalmilag, meg a, amire ugye felszólította az emberiséget, az viszont bámulatosan ö, pozitív és haladó szellemű. Jó. Jó. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy számomra én ilyen intenzív élményt a moziban nagyon-nagyon régen kaptam. Mind intellektuálisan, mind pedig érzelmileg. Hát én az év azért nem mondanám, mert az tényleg is ah, való, hogy azért a második Jól van? Jó, odaig én sem mennék el. Ugye mm. be, második de... felére azért, azért tényleg kicsit, kicsit visszávett a rendőletből, már kevésbé volt azért hatásos. Amiről szólt a második fele, az tök jó volt, és, és teljes mértékben ö, működött, csak, csak valahogy tényleg az első felé, vagy az első egy óra tette nagyon magasra a mércét. <gül> de meg a... a... A, a, a képi világ az mennyire tökéletes volt, hogy annyira Igen, monumentálisnak és gigászinak tűnt Meg az egész. jó egér. volt az a szürke színvilág. Nagyon-nagyon hmm. nagyon kopottas, nagyon, hát ugye a filmnek a depresszív hangulatát nagyon jól, mm. nagyon jól visszatükrözte. Na, Meg... Az a tehetetlenség, az a szorongás, hogy folyamatosan baszogatták őket, hogy valami haladás. két nap alatt akartak a, akarták a katonák, hogy megfejtsék ugye, a komplet hogy nyelvet, <laughs> és az az nagyon, az nagyon folyamatos volt. nyomás alatt voltak. Úgyhogy így, így is meglepően volt, mikor... gyorsan, hogy Igen. Hát ezt, Ezért kellett, szerintem a nyelvész, mert gondolom a nyelvész az, az nem feltétlen azért volt ott, hogy lefordítsa, hanem megértse, hogy milyen alapon működik a kommunikációk. Nyilván azt kell először megtalálni, hogy mégis hogyan, mit akarnak, mivel kifejezni, nyilván ahhoz e, kellett az émi és akkor erre, ezzel egy szabályrendszer tudja fölhúzni az Meg azért az, az, az túlzás, hogy megtanulták, az alapszavakat tudták. Hát a ja, az, az, az, az, az, az szenzációs alapfokat. volt az a rész, amikor elmagyarázta a Forrest Vidákernek, hogy miért nem lehet azonnal azzal a kérdéssel indítani, hogy mi a célotok. Ja, Ugye lesz, el nem kell nem neki magyarázni egyáltalán azt, hogy mi az, hogy kérdés. Igen. Mert lehet, hogy de náluk van-e ilyen? Igen, lehet, hogy nem is tudják, hogy mit jelent az, hogy kérdés, meg ilyenek, és így mennyire az alapokra kell visszanyúlni, az úgy nagyon jó meg volt csinálva. Meg úgy általában szerintem, hogy megközelítette meg ugye, amit küldtél is ugye, Freddy, hogy mi volt az a szó, amit ugye a magyaroknál ja, igen, is van, egy szó. Magyar. Én folytosan azon gondolkozt, hogy az meg is uralkodj, vagy... Mert va, én arra tippeltem amúgy, vagy a honfoglalásra, vagy akármire, ö, amit magyar, és akkor ugye utána megkérdezték a forgalmazót, és kiderült, hogy ez a szalámi taktika volt az, hogy ugye egymást húgrasszani nem a nemzeteket. Egyébként, Vox interjúban megkérdezték, Én, én azt nem, nem tudom, hogy akkor honnan tudta ezt az író? Én nem hiszem el, hogy ez az Erik Heisler, akik korábban tudjátok mit írt. Végső állomásöt, dolog remake, meg Rémel az utcában rimék, meg a látszat idén. A egyik jobb, mint a másik. Igen, hát, és ez a, a a írt, ez, a, ez a csávó írta ezt a filmet, és ez az ő agyszüleménye volt konkrétan, ez nincs benne a regénybe. Ez a szalámi taktika. Igen, honnan ilyen. tudta ez ezt a kifejezést? De lehet, hogy magyar, magyar... Lehet, onnan, ahonnan a berakta az Xpanderbözből, hogy Budapest. Hát, jó, jó, lehet, a, azért így, a szalámi taktika még a magyarok se ismerik sokkal. <laughs> Most biztos nem, büszke magára. De az, az, az, az, nem, nem tudom tényleg, honnan szedte elő, de Voltam, hogy ez is. Igen, igen, ezt meg is nézték az emberek, és így gondolkoztam rajta azóta is. hogy Hát a fenn van Twitteren, ön? meg kérdezzük. Hát kit a, az erik Heislert, Aha. Hát lehet, hogy válaszol amúgy, de tehát mondom, annyi minden volt ebben a filmben, ezek a kis apróságok, amikkel tényleg úgy azt hiszed, hogy úgy, mit, hogyha érteni a film, hogy miről szól. Mm -hmm. És én innen ezért is merem mondani azt, hogy ez a Denis Villeneuve, ez ez a modern Spielbergnek is mondható szerintem. Tehát amiket eddig láttunk tőle, tényleg mi volt itt, Fogságban, meg Sicario, meg Enemy, meg Arrival, tehát hogyha ezután még megcsinálja a gigafilmet, a hát szárnyos az... fejvadász kettőt, akkor ez az ember mennybe fog menni. Már most, mm -hmm. is az, egyik, tehát most az egyik kedvencem az Arrival után, ez az annyira fantasztikusan tudja, hogy mit akar és hogyan. Sőt, ő... sőt, én nagyon szeretném, hogy az Oscar versenyben ott lenne ez a film. Hát Jó, esetleg ennek. az émi Adams lesz ott szerintem, a film nem hiszem. Én filmet hát, nagyon de szeretném. Tehát ez, is... ez, a, ez a mainstream filmgyártásnak az egyik csúcsa lenne, hogyha ez oda kerülne. És de mondjuk, az az Interstellárt is teljesen kivették. De mondjuk tavaly volt Medmex, tehát lehet, hogy lesz. Nagyon remélem, hogy Amúgy az a film megkapja. Ő... Nektek ezt tetszett jobban, vagy a Sicario? Nekem a szikár Cicari. Nekem is? Nekem, nekem ez. Is. ez. A szikárió, szikárió az, az, az a szikárió az nagyobbat ütött, tehát a szikárió az mondjuk nekem, mondjuk érdekes, hogy elsőre nem tetszett, amikor másodszújra néztem akkor, de akkor nagyon, akkor így halmozottam, és az valahogy akkor át tudott ütni, annyira kemény, gyomros volt ez a, film, az ugye az, az a fiam, az hát a film pofán szerintem. De az, az, az nem, nem csak így pofán hanem egy vas lapáttal verte ki a szart gyakorlatilag, ez azért jóval visszafogottabb, és nyilvánvalóan ö, hát ez itt az a stírus, kremis... amit Igen. persze itt az a stírus, amit a ugye láthattunk, az itt az érkezésben nem is működött volna, de ennek ellenére is szerintem az egy, az egy erősebb darab volt, ez viszont jóval elgondolkodhatóbb, jóval mélyebb. És azért vanapság ennyire okos, ennyire intelligens kifit látni, ezt azért nagyon meg kell becsülni, hogy készül film, mert ez tényleg fájdalmasan ritka, főleg Egyébként ugye Hollywoodtól. Egyébként nekem is jobban tetszett a Szikárió egy nyival, de ez nem jelenti azt, hogy ez a, az érkezés ne lenne ott nekem is az évvégi dobogómon, tehát egyértelműen az év egyik legjobbja. Uh -huh. Tényleg hihetetlen jó az a villanőd, nagyon-nagyon bírom meg most már egyre inkább, és hát tényleg a szárnyas fejvadász, hogyha, hogyha berobban, hogyha üt, akkor pff, tehát a határa csillagos ennek az embernek. Jó. Na, hát ez volt itt a nagyon hosszú adásnak a tökéletes végszó. rekordunk lesz pedig. Nem, nem tudom, mivel itt nem mutatjuk, hogy nem hosszú be. Nektek kéne de... nézni, extra, hát 6 körül kezdtük el, szerintem. Igen. Ja. Szóval... Jó lesz ez. Sok. <gül> Igen, <Jó>. most már. <gül> hát akkor uh, Sorter, köszönjük szépen a vendégeskedést, Köszönöm és szépen a krizmesterkedést. És uh, köszönjük szépen mindenkinek még egyszer, aki küldött a zárt helyibe feladványokat. Uh, és Reméljük, hogy az adás végéig itt maradtatok, és találkozunk. Akkor hónap végén még egyszer egy kicsit rövidebben. Egy Tervezünk egyet. Tervezünk, így van. Jó, akkor köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, jók legyetek, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!